Два денних рейси Хаблак з Мариною клеїли шпалери. Стелили підболу газетами, розкладали на них довгі смуги рожевих з піточками шпалер. Сергій змащував їх густим клеєм, потім узявши смугу за кінчики, обережно вилазив на стілець, з нього на стіл і прикладав до стіни так, щоб збігся візерунок. Марина, примружившись стояла посередині кімнати і командувала «Трохи нижче чи вище? Стоп, так гаразд!» Вона розрівнювала шпалери щіткою, щоб бодай не лишилося жодного пухирчика. Потім знову вступала на середину кімнати і ще раз прискіпливо поцінювала роботу. Ахаблак стовбичив на столі, видно дістаючи маківкою стелі, і з висоти спостерігав цю біловижну картину. Марина в коротесенькому бавоняному халатику, під якого виглядають позамазані коліна, з бруднуватими руками і склеєм навіть на кінчику носа, проте неймовірно серйозна і сповнена власної гідності та відповідальності за майбутній вигляд квартири. Що ж, це на перший погляд одноманітна і нецікава робота захопила їх і приносила справжнє задоволення. Вони вже порядкували меншу кімнату і закінчували більшу, не зовсім пропорційну і, як на Сергієву думку, задовгу, проте з величезним, мало не на всю стіну вікном. Марина вже пояснила Хаблакові, як вона розташує тут меблі і як чудово виглядатиме кімната. Треба тільки придбати стінку і бажано два фотелі. Хаблак стояв на столі і посміхався, уявляючи, як Простягнувши ноги, сидітиме в зручному кріслі під торшером і розглядатиме картину. Звичайно, на справжню картину з підписом автора, що продаються в салоні художнього фонду, вони не потягнуть, але можна придбати копію Рєпіна чи Васницова. Зрештою, як на глибоке Сергієве переконання, пейзаж плевітана, навіть фабричного виготовлення, матиме імпозантніший вигляд. Сергій зістрибнув зі столу і почав скочувати черговий рулон шпалер. Лишилося зовсім мало, третина довгої стіни і шматочок коло вікна. Слава Богу, клею вистачить, і не треба варити знову, тим більше, що борошна кінчилася, і довелося б бігти до гастроному. Відстань, правда, невелика, гастроном поруч, однак хаблак стомився, і починати все спочатку не хотілося. Все ж треба. Одержати двокімнатну квартиру в тому ж будинку, де й мешкали, на Дніпровому березі, навпроти гідропарку, де в травні солов'яж заливається. Степанкові минуло півроку, коли полковник Каштану зазирнув до хаблакової кімнати і поманив пальцем до виходу. Сергій, чесно кажучи, здивувався. Каштанова є секретарка. Зрештою, вік соціальної телефонізації значно простіше набрати номер, ніж отак швендяти коридорами і зазирати до кімнат підлеглих. Але Каштанов до того ж підморгнув капітанові позмовницьки. І той почем за ним, вдаючись до різних припущень з приводу полковникової настирливості. Гадав, щось трапилося, якась. Незвичайна подія. Може, він десь прошпетився, і Каштанов почне йому дорікати, та не відчував за собою гріхів. До того ж, хіба підморгують підлеглому перед розносом. Ця думка трохи заспокоїла хаблака. Тим більше, що Каштанов відчинив двері кабінету майора Худякова. Отже, і не рознос, і не якась оперативна справа, Худяков в основному вирішував різні організаційні та господарські питання. Може, надійшла якась нова інструкція про користування зброї чи форманий одяг? Майор посміхнувся хаблакові якось кисло-солодко, але зважаючи на те, що Худяков взагалі посміхався рідко, це вже про щось свідчило, принаймні про те, що особливими неприємностями не пахне. Та все ж хаблак улаштувався на запропонованому стільці. Насторожено й підозріло, дивився, як худяко опорпається в шухляді, шукаючи якісь папери. Нарешті майор знайшов, витягнув зовсім невеличкий папірець. Хаблак устиг помітити, що на ньому стоїть печатка. Підвівся і урочисто простягнув папірець Сергієві. «Вітаю!» Мовив коротко і дещо суховато. Хаблак невизначено пересмикнув плечима, ще не зрозумівши, з чим його вітають. Наче не сталося нічого останніми днями ні втішного, ні поганого. Навіть подяки в наказі не заслужив. більше, що на папірцеві друкальським шрифтом відтиснуто слово «Ордер». При чому ж тут він? «Не бачу радості на обличчі». Зауважив каштану, який просів на край худякового столу. Така вільність свідчила про неофіційність, так би мовити, обстановки, і справді полковник погрюкав під бором обніжку столу і вів далі: людині дають нову квартиру, а вона й не посміхнеться. Міг би й подякувати. Тільки тепер хаблак збагнув зміст офіційного слова ордер, що стояло на папірці. І одразу помітив, що йдеться про дві кімнати. Якась дурнувата посмішка розтягнула йому губи. «Навіть переїжджати не доведеться», – сказав Худяков і засунув шухляду, наче ставлячи крапку на хаблаковій квартирній епопеї. «Вибили вам ще одну кімнату, зважаючи на розширення сімейства і вашу визганну службу». «Хай чому не доведеться переїжджати?» Хаблак з подивом зиркнув на Худякова. Той казав ще якісь слова, та капітан не чув якісь саме. Швидко проглянув ордер і нарешті збагнув, що одержав двокімнатну квартиру у своєму ж будинку, тільки трохи нижче, на восьмому поверсі. Марині на радість. Все ж ліфт іноді псується. Йому, правда, байдуже, але дружині важкувата якщо ж врахувати, що тепер доводиться мати справу з дитячою коляскою. Тепер місту всього, що сталося, повністю дійшов до хаблака. Підвівся і потиснув руки спочатку Каштанову, потім Худякову. Дякував, а Каштанов дивився на нього хитрувато. Потім сказав, що Степанові не завадило б мати сестру. Тоді вони з Худяковим, якщо, звичайно, Працюватимуть ще в карному розшуку, поклопочуться і про трикімнатну квартиру. Хаблак лише замахав руками. І так мають з Мариною стільки проблем, що не знають, як їх розв'язати. В інших є діди й баби, а Маринина на мати може тільки зрідко наїжджати до них. Степана віддали вже в'ясла. А що буде, коли ще дівчинка? Худяков обійшов стіл і поплескав капітана по плечу. Цей вияв доброзичливості з боку вічно сухого і навіть трохи жовчнуватого майора трохи здивував хаблака, але ще більше здивувався, дізнавшись, що у Худякова четверо дітей, старшому п'ятнадцять, а молодше ще ходить у дитсадок. І нічого, якось виростали без бабусі. Каштану зліз з худякового столу і підштовхнув хаблака до дверей. Розумів, капітанові хочеться скоріше подзвонити Марині. Та все ж, коли Хаблак вже взявся за ручку, зупинив його. «Квартира вже звільнена, і можете займати її хоч сьогодні», – повідомив. Підполковник Васюков переїхав до нового будинку, і нам пішли на зустріч. Вловив неуважний погляд Хаблака, і лише махнув рукою. Справді, хіба цікавить капітана зараз, хто кому пішов на зустріч? Важливо, квартира вільна, його нова двокімнатна квартира. Вони оглядали квартиру вже через годину. Марина відпросилася з роботи, Сергія також ніхто не затримував. Правда, вони не раз бували у двокімнатних помешканнях свого будинку. Але тільки тепер хаблак зрозумів різницю між ними і їхньою власною новою квартирою. Дивився на неї зовсім іншими очима і думав, як він раніше не міг повністю оцінити її переваг? Значно більша кухня, коридор ширший, не кажучи вже про другу, зовсім квадратну велику і світлу кімнату. Тут буде спальня, вирішила Марина. Вистачить місця для двоспального ліжка, шафи і трьомо. І головне Степанове ліжечко можна поставити поруч. Не треба навіть підводитись, щоб поправити йому ковдру. «Слід тільки освіжити стелю і переклеїти шпалери, вони це зможуть зробити самі. Велика справа – побілити стелю і переклеїти шпалери. Принаймні, вони відремонтують квартиру не на хіп-хапа, з любов'ю і старатливо. «Все буде гаразд», – вирішила Марина. Сергій сам переконається в цьому. Аби тільки полковник Каштанов увійшов у його становище і не підкинув чергової справи – який сам чорт ногу зламає. Щоправда, Маринин оптимізм виявився трохи перебійшеним, і не тому, що Каштанов не пішов Хаблакові на зустріч. Навпаки, полковник трохи розвантажив капітана. Просто наступного ж дня з'ясувалося, що дістати шпалери, котрі повністю б задовольнили Маринині смаки, майже неможливо. Зрештою Хаблак, Усе ж розв'язав це питання. Знайшлися знайомі в госпторзі. Через них капітан потрапив до підсобки магазину Киянка. Точніше, не Хаблак, а Марина. Бо Сергій не дозволив би собі навіть заради найрозкішніших шпалер відвідати підсобку. Марину ж не дуже бендежили ці тонкощі. Головне для неї на цьому квартирному етапі було дістати шпалери – і вона дістала їх – зеленкуваті, спокійних тонів для спальні і рожеві набивні з якимись химерними квіточками для вітальні. Тепер у них була не просто кімната раніше, а вітальня. І нарешті, доклеючи шпалери, хаблак відчув усю важливість і врочистість цієї події. Марина відчинила вікно, щоб вітальня скоріше висохла, Хаблак, прилаштувавши поверх шпалерю вузеньку стрічечку, яка відразу надала кімнаті якоїсь довершеного вигляду, сів на табуретку посеред вітальні, з задоволенням оглядаючи творіння рук своїх і марининих. І саме в цей час пролунав дзвінок, затяжний і вимогливий. Сергій першої миті подумав, що задзвонив телефон, який стояв на підлозі в кутку кімнати. Затонив уперше, бо ще ніхто не знав їхнього нового номера. З роботи і знайомі дзвонили до старої квартири. Назавтра було заплановане переселення. Мусили прийти хаблакові товариші, щоб перетягти меблі. Добре, на поверх нижче. Жартували, якби навпаки це коштувало б зайвої пляшки. Марина вже купила в гастрономі кілька, на різні смаки. Вже й закуску приготувала. Залишилося наварити картоплі і зробити салат. Але в телефону кутку мовчав, і хаблак нарешті збагнув, що зеленчить дзвінок біля дверей їхньої квартири. Це був перший дзвінок. Цікаво, хто ж прийшов? Сергій повільно підвівся, ступив крок до передпокою, та Марина випередила його, відчинила двері і зупинилася, дивлячись з подивом. Може, хтось помилився або завітав до Васюкових, не знаючи, що вони виїхали? Хаблак і собі вийшов до передпокою, глянув через Маринине плече і побачив дробаху. Той стояв на сходовій кліцні, ніяково посміхаючись і тримаючи в руках великий букет червоних і білих гадіолосів. Побачивши Сергія і впевнившись, що не помилився, Іван Якович простягнув Марині квіти і мовив. Вітаю і бажаю, щоб гарно жилося. Щасливо й соняшно, бо квартира, здається, соняшна. Соняшно не знайшов нічого кращого, як ствердити хаблак, і лише по тому Проходьте, будь ласка, ви в нас перший гість. Вибачте, що маємо такий вигляд. Клеємо шпалери. Це Іван Якович, здогадався нарешті представити дробах у Марині. Слідчі прокуратури, ти знаєш ми з ним. Звичайно, знає і рада, що нарешті познайомилися. Марина взяла квіти і подала дробасі руку. Хаблак помітив, як дружина сковзнула оком по своєму не зовсім чистому фартухові, щоки в неї порожевішали, і Сергій зрозумів, що Марині потрібні принаймні кілька хвилин, щоб привести себе порядок і не червоніти перед гостем. «Ми ще не переселилися», – пояснив Дробасі, – «стигли перенести тічки кухню. Може, піднімемось до старої квартири?» «Я буквально на хвилинку», – зашарівся Іван Якович. «Вибачте, здається, не дуже то й вчасно. Ви у нас перший і найдорожчий гість», – рішуче поклав край його ваганням хаблак. «І просто так вас не відпустимо, то більше, що саме кінчили роботу». «Влаштовуйтесь на кухні?» – розпорядилася Марина. «А я зараз. Гляну, як там мама із Степасем». Підштовхнула Сергія до коридора. «Косук вариться? Доглянь». І постав квіти у вазу. Передала хаблокові гладіолуси. Посміхнулася Дробасіна чи старому знайомому. Той почав щось сказати, проте Марина вже висковзнула з квартири і слідчий лише склав пальці рук. Трохи розгублено постукав пучками об пучки, певно хотів за звичкою подмухати на нігті, та втримався і повернувся до хаблака. «Ну, показуйте ваші хороми», попросив Буцем і справді потрапив до хоромів, а не до звичайної, не дуже тої габаритної, стандартної квартири. Хаблак пропустив Івана Яковича дощайно обклеєної рожевими шпалерами вітальні. Без меблі і з великим вікном вона видавалася значно більшою, ніж була насправді. Хаблак зами прибираючи каструлю з клеєм та пожмакані газети. А драбаха підійшов до розчиненого вікна сперси руками під віконня і застиг вражений. «Тут вам, капітане!» – нарешті відірвався від вікна. «Не те, що в місті!» «Цегельна стіна навпроти чи залізний дах сусіднього будинку!» Простір лавра златоглава. Боже мій, яка краса! Сидиш, під вікном параплави такого не придумаєш. Оце найголовніша перевага вашої квартири Сергія Антоновичу. Сонце, повітря і Дніпро. Аж пале гарненькі, нараз додав без всякого переходу, зовсім іншим тоном, і погладив й рожеву стіну. Веселенькі. Марина, Вибирала, похвалився хаблак, і запропонував дробасі перейти до другої кімнати. А тут буде спальня. Слідчий постояв на порозі і чомусь сумно зітхнув. Ви якого року? запитав нараз. Сорок восьмого. Тридцять один. А я одержав окрему квартиру чотири роки тому. Зрешті все закономірно, і я радий за вас. Хаблак трохи засоромився, наче був винний в тому, що Дробаха, кращий свої роки, прожив десь у комунальних метрях. Та зовсім ненадовго, бо ніщо не може збізувати настрій, коли в квартирі так гарно пахне клеєм, і соняшні зайчки шляють по ще вологих шпалерах. На кухні Марина встигла навести хоч якийсь порядок, як на її думку, зовсім відносний і, так би мовити, первісний. Хаблокові, правда, видавалося, що поліпшити тут важко. Проте Марина кілька разів переставляла на буфеті бляшані коробки для круп, цукру та різних спецій. Зрештою, все ж лишилася невдоволеною і відклала остаточне вирішення цього питання на краще майбутнє, після новосілля, коли матиме більше часу і зможе подивитися на все навкруги спокійно і не поспішаючи картопля парувала. Хаблак попробував її ножем і вирішив, що зварилася. Він злив воду і виклав картоплю в глибоку емальовану миску. Зробив це своєчасно, бо рюкнули двері і з'явилася Марина. Здавалося, минуло лише кілька хвилин, а кохана дружина, яка просиджувала перед дзеркалом іноді по півгодини і більше, встигла впоратися зі своєю зовнішністю. Навіть підмалювала синім з по початку Дробаха заперечував проти хаблокових приготувань, проте мусив змиритися, а Марина зауважила, що робочий день вже закінчився і ніхто не зможе засудити навіть прокурорського працівника за чарку горілки, тим паче з холодильника, запотілої і настояної персонально нею Мариною на чорній горобині. Певний Іван Якович ще не пив такої. А це неймовірно смашно, не кажучи вже про користь. Чорноплідна горобина чомусь переконала Дробаху. Щоправда, хаблак здогадувався, коли б заміс неї звичайні цитринові скоринки, Дробаха також не заперечував би. Клибонь, він би й не заперечував проти ненастояної білої, яке це має значення. Колись пляшки стікають холодні росіні краплини, а посередині столу смашно парує молода картопля, приправлена свіжим кропом і маслом. Хаблак над усе на світі полюбляв молоду картоплю з кропом. Правда, вона смакувала йому і з салом, і шкварками. Але ж у зв'язку з візитом Дробахи сало подали на стіл, так би мовити, у чистому вигляді, для збільшення асортименту закусок. А картоплю Марина щедро заправила маслом. Вона видалася Сергіїві не гіршою, ніж із салом. Принаймні, одразу попросив добавки. Добре, що зварили повну каструлю. Та й Дробаха не скаржився на відсутність апетиту. Дивлячись, як швидко зникає зі столу наїдки, Марина затурбувалася і почала прикидати, що є в загашнику. Але картопля з маслом виявилася настільки калорійною, що вже хвилин через десять Дробаха поклав виделку – Обтер паперовою серветкою губи і попросив склянку чаю. Він не пив за обідом мінеральної води, не запивав нею навіть горілку. А от склянка з чорного чаю міг випити після грибів, борщу чи, як зараз, картоплі. Чай смакував йому завжди – в мороз чи спеку, вранці, над ще серце чи перед сном – Особливо полюбляв пити його в поїзді, непоспішливо, дивлячись на мінливі краєвиди за вікном і розмовляючи про якісь дрібниці з випадковими знайомими. Марина заварила у невеличкому чайнику аж три ложечки чаю. Додала туди на драбашене прохання трохи цукру. Так чай швидше і краще настоюється. Слідчий затиснув долонями Велику фарфорову чашку аж примружився, відчувши повторний аромат гарного грузинського чаю. Ковтнув, не зовсім інтелігентно поплянкав губами, відпив ще трохи і поставив чашку на стіл. «Гарно у вас, мово, умиротворена і здається?» – нахилився до Марини. «Я вже казав вашому чоловікові, що він пестунчик долі». «Квартира що? Дрібниця! Але мати таку дружину?» «Мені дуже приємно, що нарешті познайомився і кажу щиросердно цьому міліцейському капітанові пофортунило». Хаблак ще доїдав картоплю, не відриваючи свій тарілки кивнув. «Чого б мав заперечувати? Справді, пестунчик долі. Все гарно, квартира нова, дитина здорова, дружина кохана, начальство розумне». Так і сказав Дробасі. Той ще відпив чаю і ствердно кивнув. Усе правильно. Зауважив тільки, що кохану дружину вибираємо самі, і здоров'я дитини також багато в чому залежить від нас. А от із нечасто, як пощастить. Кілька років йому довелося працювати з дурним. Ну, може був не зовсім дурний, як чіп, але обмежений і самозакоханий. Це взагалі не дуже приємне поєднання. А коли додати, що обмежений пень обіймав прокурорську посаду, то можна уявити, як велося його підлеглим. Та що вже казати про підлеглих? Тим сам Бог звелів терпіти. А от чим завинили люди, які йшли до прокурора за правдою. Хаблак хитро позернув на дробаху і зауважив, Ще є багато способів вивести на чисту воду зарозумілого чиновника. Либон Дробасі не треба перераховувати ті способи, принаймні він не терпів би кілька років. До речі, він, хаблаг, знає, що Іван Якович під час війни командував батальйоном і здається, має два ордени червоного прапора і це окрім інших нагород. А ординами червоного прапора, про це казав йому ще батько. Нагороджували справді хоробрих людей. Чим же пояснити, під час війни людина не боялася нічого. Певно, дробасі не раз доводилося піднімати батальйон в атаку і йти, не вагаючись, під кулями. Чому ж за кілька років не наважився відкрито виступити проти зарозумілого дурня? Дробаха посовувалася трохи на стільці, понюхав чай, ковтнув і мов розважливо. «Есть, Сергію Антоновичу, певно з цього все одно нічого б не вийшло». «Не вірю». Чесно кажучи, винувато посміхнувся Дробах. «Може, ви й маєте рацію? Але мені чомусь було легше йти в атаку, ніж виступити на зборах». «Чому?» «Мабуть, натура така». «Ні, раптом втрутилася Марина». Це не натура. У мене керівник відділу також фронтовик і нагороди має. Нагороджували багатьох, зауважив дробаха. І не обов'язково ні, він командував батарею. Там боєгуз не втримався б, згодився дробаха. Отож. А тепер наш Василь Сергійович, коли викликає директор Тресту, і йде ледь не навшпиньках. Тридцять років минуло роздумливо протягнув Драбаха. Люди звикають до місця, певне установище. Не кажіть, рішуче заперечив Хаблак, все ж це легкодухість. Ви, Івана Яковичу, громили фашизм, щоб ми не боялись нікого, щоб бути вільними, чи не так? Хто ж це заперечуватиме? До речі, що з вашим колишнім начальником? З прокурором? Так, райкому на комунгоспом. Шкода, я б йому й лазні не дав. Дробаха примружився. Ховальнє полковника Каштанова, сказав. Не соромлюся цього. Я іноді думаю, якби Каштанов працював не в розшуку, а, скажімо, був мером міста чи ще кимось, у місті був би зразковий порядок. Ну що ви, Михайло Карпович, геній розшуку. Дробаха налив усім попівкевиха. Вип'ємо за Каштанова, запропонував. І за вас, дорогий Сергій Антонович, за вашу щирість. Бо рідко хто наважиться визнати в сусідові, начальникові чи знайомому генія. Ще того, кого не знає з задоволенням, але чи може бути генієм той, хто п'є з тобою пиво, чи працює поруч в кімнаті? Точно, схвалила Марина, типова міщанська точка зору, а міщан у нас ще вистачає. На жаль, значно більше, ніж ми уявляємо. Твій колега геній ніколи в житті, а чи це навіть якось принижує тебе? Він розумніший і талановитіший? Чи не здається вам, що це якось образливо?» Хаблак не витримав і зареготав весело. «А вам пальця в рота не клади. завжди такий рівноважний, серйозний, і, я б сказав, сухуватий. Не забувайте, я слідчий. І не якийсь, з особливо важливих справ. А слідчий» мусить бути трохи актором. Так, допит – це мистецтво. Маю на увазі не тільки це. В актора може бути поганий настрій, плін чи хандра, а на сцені ж мусить забути про все, перевтілитись. І в нас так. Кожна людина вимагає певного підходу. Де що вам казати? Це не знаєте. На одного і пригримнути треба кут загнати, а з іншим по душах побалакати. Ще чарів запропонувала Марина. З задоволенням Дробаха простягнув чашку, і в цей час у коридорі тонко якось пробачливо задзеленчав телефон. Мабуть, в осікових обернувся до передпокої Хаблак, та все ж підвівся. «Чи мене?» – вставив Дробаха. «Вибачте». Та мусив поставити до відома чергового прокуратури. Справді вас? хаблак повернувся до кухні, тримаючи апарат на довгому шнурі. А якщо розшукали аж тут? Дробаха якось сумно посміхнувся і взяв трубку, назвався і слухав, не перебуваючи. Тільки перед тим, як закінчити розмову, кинув одне слово Добре. Випадок? запитав хаблак. Драбаха підійшов до вікна, подивився на зелені дніпрові схили протилежного берега, зітхнув і пояснив. Знайшли труп. «А вибачте», – повернувся до Марини, – «що про таке?» «Вбита жінку на схилах між скольдової могили». За мною вже виїхали. І якщо ви не заперечуєте, я конфіскую вашого чоловіка». Марина розгублено подивилася на стіл – Дробаха зрозумів це по-своєму. — Чи не знайдеться у вас олії? — попросив. — Бо випили по півтори чарки. Доза мізерна, але ж запах. Марина Докірлова подивилась на чоловіків. Проте все ж дістала шафи на півпорожню пляшку з олією. — Слава Богу, встигли хоч і шпалерами, — мовив Хаблак оптимістично. Ти, Маринко, помій під Богу, а я повернуся і натру паркет мастикою. Марина недовірливо глянула на нього. «Знову завієшся!» – невдоволено закопила губу. «А завтра перебиратися?» «Упораємося!» – заперечив Хаблак, та не дуже впевнено. «Завтра Іван Якович мені скидку зробить!» «Домовились!» – кивнув Дробаха. «Вже домовились! А наше слово непорушне!» Знаю я ваші слова, проборкотіла Марина. Проте не так уже й сердито. Бідна жінка, зітхнула скрушна. і за що її. дробаха визирнув у вікно. Машина вже внизу повідомив, поїхали Сергій Антонович». Він подивився на Марину якимось відсутнім поглядом, але мов твердо дізнаємося, ми з вашим чоловіком. Прости, дізнаємося. Невеличка галявина на Дніпрових схилах поросла квітами. Поручний недобудований навіс, трохи далі канава, котра впиралася в каналізаційний люк. Саме у цьому люці дітлахи, які бавились на галявині, і знайшли вбиту жінку. Труп уже витягнули з люка, біля нього клопотався судово-медичний експерт. А дробаха стояв на краю галявини, роздивляючись. Нарешті наказав. «Давайте собаку!» Дівчарка вже давно скавчала від нетерпіння. Закрутилася на місці, принюхуючись, рванулася вгору до алеї аскольдової могили. Провідник ледь стигав за нею. Злочинець обрав найближчий шлях до парку. Стежкою, протоптаною на простець поміж кущі. Собака довів до виходу з парку, де стоять екскурсійні автобуси. І зараз під'їхала екскурсія. Люди з цікавістю дивилися, як тяг провідника алеєю великий чорний пес. На асфальті закрутився, принюхуючись, сів і заскарчав. Провідник-оптер спітніли чоло, знову одягнув кашкет. Зрозумів, слід загублено. Ще б пак людей тут сотні, Давно вже затоптали. Та й злочинець певно зупинив таксі чи лівака на Жигулях чи Москвичі. Ось скільки їх їздить Петровською алеєю. Дробаха, дізнавшись про першу невдачу, лише махнув рукою. Цього й слід було сподіватись. Собаки в сучасному місці рідко коли допомагають опіймати злочинця. Слідчий сидів на струхлявому пеньку край галявини – і м'яв пальцями щойно розквітло яскраво жовту кульбабку. Для чого снюхав квітку? Хоча всім відомо, що кульбабки не пахнуть. Сама поза дробахи, його відчуженість, свідчили про якусь байдужість. А може просто втомився і відпочиває, споглядаючи жовту квітку. Але так подумав би лише той, хто не знав слідчого. Повз його увагу не пройшла жодна деталь, жодна репліка хаблака чи ще одного з працівників карного розшуку, лейтенанта Федора Устимчика, який приїхав з оперативною групою. Саме Устимчик і перший висловив свою думку. Зупинився біля дробахи, зиркнув згори вниз на літнього, огрядного, зовсім цивільного чоловіка. Либонь подумав, Сидів би вдома перед телевізором у капцях на босу ногу. Такий собі бухгалтер чи плановик передпенсійного віку. Старий конторський щур, котрий досі віддає перевагу рахівниці, не визнаючи електроніки. І лейтенант, мов категорично, як на хаблакову думку, навіть надто категорично, Згалтування з подальшим убивством. Дробаха аж ніяк не зреагував на ці слова тільки понюхав квітку і непомітно скосив око на лейтенанта. Хаблак зупинився поруч. Він то знав дробаху, його розважливість та нелюбов до скороспілих суджень. Чекав, що слідчий заперечить Устинчикові, але Іван Якович відкинув квітку і мовив спокійно. «Можливо, все можливо, лейтенанте, я не здивуюся, якщо ваша версія підтвердиться». Хаблак похитав головою. Поспішної висновки та категоричний тонус тимчика не сподобались йому, але нічим не виказав незгоди. Хлопчисько, подумав сердито, і пішов до судмельексперта. По кожному своя робота, кожен не раз брав участь у подібних розслідуваннях. Кожен працював майже автоматично. Сфотографована труп потім різні обмірювання, записи, плани, схеми і нарешті протокол огляду місця злочину. Найменша деталь не повинна пройти повз увагу працівників міліції. Експерт Болотов уважно оглянув галявину та кущіна навколо неї. Затоптали, затоптали, скаржився. Діти гралися, бігали тут. Хіба що знайдеш, Звичайно, він трохи перебільшував. Хаблак знав цю звичку експерта – завжди скаржитися. І не надавав його словам значення. Болотов працює в карному розшуку вже мало на 20 років. Брав участь у розкритті не одного десятка тяжких злочинів. Повз його око не пройде жодна найдрібніша деталь. І справді, болото опустився на траву, щось роздивляючись. Озирнувся і підкликав капітана. І сліди, Бачите, як чітко окреслений каблук, жіночий каблук, сліду бити, на ній туфлі з точно таким. Отже прийшла сюди сама. Через кілька хвилин болотов знайшов поруч недобудованого навісу, ще сліди жіночого взуття. Жінка, що носила ці туфлі, була либонь. Високою на зріст та оглядною. На цю думку наштовхував розмір взуття 39-й та досить глибокий слід від каблука, певно, важив за 90 кілограмів. Були ще сліди чоловічого взуття, але трохи віддалік. Вони могли належати будівельникам або випадковим перехожим. Хаблак з стимчиком мало не одразу встановили, що трагедія. Мабуть, сталося саме під навісом. Земля тут була витолочена, поруч валялися деякі предмети з одягу вбитої, звідси, про це свідчив слід, її тягли до каналізаційного люка. Хто тягнув, становити важко, і дітлахи затопталися навкруги, і вбивця, видно, обачливі, не залишив сліду. юнистою стежкою спустилися санітари з носилками. Приїхала швидка допомога, і труп забрали на Ростин. Болотов підсів до Дробахи, який почав писати протокол огляду місця злочину. Сказав бахуючись хустинкою. «Як вважаєте, Іване Яковичу, твердий горішок?» «З легких». Болотов помовчив, роздіраючись довкруж. Вів далі зовсім іншим біловим тоном. Фото вбите для впізнання зроблене. Жінка 35-40 років. одягнена скромно, я б сказав, яку дорогу. Документів немає. Обличчя спотворене так, що впізнати важко. Поки що все. Дробаха кивнув, не відриваючись від паперу. Підійшов стимчик. Мабуть, почув, умовлений болотовим, бо сказав упевнено, я Івана Яковичу не полягаю на своїй версії. Згалтування, а потім убивство. Не поспішай, Федери, заперечив Хаблак. Давайте подумаємо, зважимо на всі обставини. Жінку задушили. Це нам медицина доводить. А я ще кажу, перебив устинчик. Згалтували, а потім у колодязь кинули в биту. Так жінку вили під навісом, погодився Хаблак. Певно, під навісом поправився. Там лишилися сліди боротьби. Потім убився, напів роздягнувши жінку, зімітував згалтування і скинув трупу каналізаційний люк. Чому зімітував, заперечив устинчик, згалтував? Потім, щоб не впізнали, вбиві, накивав п'ятому. Ми з Василем Васильовичем додержуємось іншої думки, обернувся Хаблак до Болотова. Чому ми скільні думати, що вбивця зімітував зґвалтування? Коли б відбулося зґвалтування, під навісом на м'якому ґрунті залишилися б зовсім інші сліди. Крім того, чи не припускаєш ти, Феді, що вбивцею могла бути жінка? Біля навісу знайдено жіночі сліди. поглядна і певна сильна жінка, слід онякий глибокий, залишила. Дробаха поклав край їхній супереччі. Заховав протокол до кишені, підвігся. Здається, тут усе зроблено, товариші, а ворожити на кофейній гуще можна і у приміщенні. До того ж дощ збирається. Поїхали». Устимчик сперся на підвіконня, мали не сів на нього, і почав розмову із свого улюбленого виразу. «Не бачу одностайності, товариство. Це тобі не профспілкові збори, Пробуркотів хаблака кримінальна справа, тут не до достатості. Однак усинчик не звернув уваги на заперечення. Хто в ліс, то по дрова вів припустимо не зґвалтування. А які ж мотиви злочину? Пограбування? Для чого ж тоді вбивати? Місце віддалене, ніхто не почує. А Василь Васильович до того ж стверджує, що злочин стався під час дощу. Отже, поблизу навряд чи хто міг бути. Я собі уявляю картину так. Пішла жінка гуляти. А тут дощ. Заховалася під навісом. У цей час нагодився злочинець. Бачить, самотня жінка. Він, лобонь, п'яний, почав лізти до неї. Жінка опирається. Він чоловік сильний, зголтував. Може, ножа показав, що благіднішою стала. А потім задушив. Досвідчений рецидивіст, посміхнувся хаблак, підійшов до вікна став поруч із стинчика. Почався дощ, краплі стукали в шибку. Марина вже напевно вимила підлогу. Вона завжди миє паркет перед натиранням скипідаром, вважаючи, що залишки мостики можна змити лише ним. Дружина вже чекає на нього, щоб напирати. Хаблак ти завжди сам натирає підлогу, щіткою. Це якась зарядка. Затож приємно, коли Марина дивиться на тебе, і деяка рівнівка зірки, де і як підтерти. Погано, коли воню він запізниться додому. Погано і те, що в них немає жодної нитки, за яку можна було б ухопитися і розплутати цей клятий клубок. А тут ще в стимчик базікає. «Почекай, Федіо». Хаблак узяв лейтенанта за лікоть. У мене ось яка думка виникла. Василь Васильович каже, а суд-медексперт погоджується, що вбивство сталося 20 липня під час дощу. Маємо підтвердження метеорологів. Саме того дня був дощ. Та й зранку накрапало, а дощ прийшов між 2 і 5 годинами. Вітер і досить сильний дощ. У таку погоду жінка та ще одна навряд чи без діла пішла б на Дніпрові схили. Чого вона там не бачила? Отже, йшла туди з кимось. Знайшов привід, щоб заманити, ну, далі самі розумієте. Дробаха подмухав на кінчики пальців, сказав задоволено. «Логічно, міркуєте, капітане». Проаналізуємо факти далі. Як на мене, злочинець перестарався. Все в нього розраховане на те, щоб збити нас з вірного шляху. Версію про зголтування, мабуть, треба відкинути. Вона вигідна, певне лише злочинцеві. Що ж залишається? Хаблак має рацію. Заздалегідь обдумане вбивство. Причому злочинець намагався заховати труп, тобто виграти час. Розумієте, щоб замести сліди? Вважаю, вбивця знав свою жертву і був зацікавлений в тому, щоб усунути її з дороги. Хаблак і Устинчик уважно слухали дробаху. Устинчик перестав недбало погойдувати ногою. Іронічна посмішка сповзла з його обличчя. Поступово щось прояснювалося. В блутанині фактів, у догадках, народжувалося те, що визначало версії, хай ще дуже умовні, можливо, далекі від істини, але це вже був коридор, яким вони поки що навпомацки могли просуватися вперед. Власне кажучи, дробаха в цій хвилини не робив особливого відкриття. І в Хаблака, і в Болотова якоюсь мірою вже Виникали думки, висловлені слідчим. Та не кожен може просто і переконливо підсумувати навіть відоме. Одразу візкинити не потрібне, а вибрати з багатьох фактів найсуттєвіші. Боязні загубити в цьому складному переплетінні, здавалось би, знайдену нитку, примушує багатьох триматися за цілий клубок. А це зв'язує руки, сковує ініціативу, чи навпаки розпорошує уяву криміналістів, спрямовує її на другорядні, дрібні факти. І в тому, і в іншому випадках результат може бути тільки один – поразка слідства. Іван Якович давно вже пережив часи таких шукань. Сотні справ, які довелося вести, навчили його іноді навіть інтуїтивно відділяти головне від другорядного – швидко і точно аналізувати факти, добре бачити перспективу там, де менш досвідчений працівник давно розгубився, Тому колеги завжди прислухалися до його поради. Хаблак зрадів, в основному їхні думки збігаються. «Давайте робити перші висновки», – запропонував він. «Вбивство, певна справа рук, злочинця, і все заздалегідь обміркував. Виходить, маємо справу не з новачком. Слідів не залишив, зробив майже все, щоб ми його не знайшли. Справа складна, як вважаєте? Складна, погодився Дробаха. Тепер найперше завдання – з'ясувати особу вбитої. Дробаха розклав на столі фотографії. Стіл мав великий і старомодний, з масивними тумбами. Котрі вміщали безліч паперів. На столі мармуровий чорнильний прибор з бронзовими ведмедями на кожному з двох каламарів. Чорнило в них не навивалася вже років з десять. Дробаха користувався звичайною кульковою ручкою з мільним вкладишем. Та ніяк не міг відмовитися від бронзових ведмедів і особисто придравів щоденно спеціально заготовленої для цього ніякою ганчірочкою. Фотографії зайняли мало не половину столу, 16 знімків різних форматів, 16 жінок, здавалось, дивились на хаблака, якому дробаха власноручно підсунув з кільця до столу. Перемішав фотографії і знову розклав акуратно блондинки, брюнетки, дуже вродливі і зовсім некрасиві. Дробаха переплів випущені пальці на грудях. Відкинувся на спинку стільця Глибоко втягнув у себе повітря Хаблак гадав, що поведе мову про жінок Знімки яких лежали на столі Проте слідчий запитав зовсім про інше Переселилися? Капітан знезав плечима І одразу усвідомив, що саме має на увазі Дробаха Нарешті збагнув і відповів Учора після роботи спорилися за дві години. Речей у нас небагато, а хлопців набігло на великий меблевий магазин, повний комплект вантажників. «Добре», – шхолив Дробах, «отже, поважають». Хаблак засміявся. «Може, не так мене, як частування?» Гарно посиділи. До півночі. Наспівалися, не не жартувалися. Чесно кажучи, голова ще трохи не свіжа. У вашому віці це швидко минає», зауважив Дробаха і переклав кілька фотографій за тільки йому відомою системою. «Що ж, почнемо!» Хаблак присунувся до столу. Шістнадцять фотографій, починаючи з портретів, зроблених у першокласних ательє, і кінчаючи маленьким любительським знімком, трохи потертим, на якому рисі обличчя можна було скоріше вгадати, ніж побачити. І сімнадцята – фотографія тої, яка ще недавно ходила київськими вулицями і котрій доля готувала такий страшний кінець на Дніпрових вхилах. Дробаха і Хаблак почали уважно перебирати знімки, порівнюючи кожний з фотографією її вбитої. Шістнадцять знімків жінок, надіфлених з різних кінців країни, жінок, про долю яких не знають ні рідні, ні знайомі, на них заведено справи з сухою протокольною назвою «Пропала безвісти». Хаблак пільно вдивлявся в незнайомі риси обличчя, ніби хотів проникнути в думки тих, які дивились на нього, розгадати таємницю їхнього зникнення. Ось хоч би ця, вродлива блондинка, так і світиться легковажністю. Щось у її мигдалевидних, різко підмальованих очах Возивній посмішці Несерйозне, пусте Либонь прагне будь-що З першого погляду подобатись чоловікам На це розрахована І зачіска, і мотні Великі сережки, і тоненькі Рисочки брів, і акуратно Підведені губи, так, щоб рот здавався більшим І скридав непропорційно витягнуте підборіддя Мабуть, забувши повідомити тітку З якою мешкає І котра кілька місяців розшукує її Йдержується на Ялтинських чи сочинських пляжах. Хаблак відклав фотографію блондинки і потягнувся до іншої. Чорнява, підтягнута, дивиться серйозно і навіть гордовито, високе чоло, широко поставлені очі. Де ти, дівчина, і що стоїлося з тобою? Невже хтось посміявся з тебе, і тобі зараз. Соромно оглянути у вічі рідним, а може, заплуталась, схибила щось тут загадкове, трагічне. Але дівчина нічим не схожа на жінку, вбиту на Дніпрових схилах, і хаблак також відклав фото. Наступний знімок досить чіткий ця літня жінка прожила важке життя це видно й по зморшках, котриме щедро зрите її обличчя. І по великій нетрудженій вузловатій руці, на якусь спервася, і по добрих, глибоких сумних очах. Ці очі багато бачили, і не завжди гарне. «А я не знав, що ви, лірик!» – це сказав Дробаха. Нахилився до Хаблака, примружився і дивиться, розуміючи. Хаблак трохи знітився, так і не збагнув, чи підсміюється з нього слідчі, чи, чи капкує Принаймні, Іван Якович майже безпомилково прочитав його думки. Так, лірик, повторив дробаха. А ти, знаєте, добре для нашої надто раціональної професії. Не завжди, звичайно, але без ці лірики. Їй бо зачерствіли б, як гадаєте. Хаблак засміявся. Ви магіякий, ста й годі. Ну що ви? Просто всі ваші думки на обличчі написані. На миті вив як багато трагічного, а подекуди і смішного за цими фотографіями. І не кажіть, на десяток книжок вистачило б, Дробаха підсунув Хаблакові фотографії. Зверніть на увагу на цю особу, Сергію Антоновичу. Щось є. Ністочнісінько таке є. Риси, обличчя сходяться. Давай-ка відкладемо, потім ще раз дивимось. А як вам це подобається? На хаблака з викликом лівилася зіщуленими очима жінка років тридцяти. Не дуже вродлива вилицювати обличчя, низьке чоло. Та було в ній щось таке, що, мабуть, примушувало чоловіків звертати на неї увагу. Козивний погляд, ніс з хтивими ніздрями, дрібнуваті білі зуби і, головне, яка сила і сміливість у виразі обличчя. «Це, я вам скажу, штучка!» Дробаха взяв фотографію, підніс до очей, розглядаючи уважно. «Типова хижачка!» «А гарна!» Е, друже мій, гарних жінок багато, а така чоловіка може закрутити, ой, як може! Вони ж мертва хватка!» «Шлиночко!» Слідчий потягнув до себе ще одне фото. «Здається, вона...» Уклав поруч із знімком убитий, зняв і проте окуляри. А тепер ми остаточно з'ясуємо. Мугикаючи якусь пісеньку, дробаха переводив лупу з одного фото на інше. Хаблак зрозумів, що їхня справа зрушилася з мертвої точки. Мугикання з кожною хвилиною ставало все бадьорішим. Нарешті дробаха підсунув знімок Хаблакові подмухав на кінчики пальців і сказав «Майже одне обличчя. У цій є тільки бородавка на лівій щиці», постукав нігтем по столу біля фотографії. «А на обличчі убитої подряпини. Ось вони на фото. Обличчя спотворене, а одна з подряпин на цьому місці. Давайте ще подивимось». Драбаха підсунув до себе два відкладені фото, довго крутив їх, мало дне це таке схоже. Однак і другу не можна відкинути. Дамо експертам їм остаточно вирішувати. Вважаю, цими двома жінками доведеться зайнятися. Хаблак переглянув папірці, що супроводжували фотографії. Перша Ольга Іванівна Сидоренко мешкала в Чернігові. Повідомлялося, що Сидоренко свого часу відбувала покарання. У виправно трудовій колонії за спекуляцію, після цього була хатньою робітницею у кількох сім'ях. Останні три роки працювала професора Сухорукова, який і повідомив міліцію про те, що Сидоренко, залишивши в них частину речей, місяць тому зникла невідомо куди, друга Софія Григорівна Сорока з Мелітопольського району Запорізької області. Міліція отримала заяву її чоловіка. Два місяці тому Софія Григорівна поїхала до Мелітополя, і з того часу про неї немає звістки. Доведеться нам з Стимчиком виїхати на місця», – сказав Хаблак і зняв трубку. «Подзвоню полковникові Каштанову, домовлюся. Нехай Устимчик іде до Чернігова, а я подамся до Мелітополя, щоб не казали експерти, а поцікавитись цими жінками потрібно». «Чекатиму від вас повідомлим», – погодився Дробаха. Село, де мешкав Валентина Стапович Сорока, простягнулося на кілька кілометрів вздовж Азовського моря. З Мелітополя хаблака довезли сюди на «Жигулях» районної автоінспекції. Старшина, який сидів за кермом, довідавшись, що має справу з капітаном, який вийшов колись на слід бандитів, котрі вбили власника «Волги», саме в їхньому районі. Принявся до Хаблака величезною повагою. Весь час розважав його розповідями про автовипадки на трасі Москва-Сімферополь. Влітку по ній їдуть тисячі і тисячі машин. Найпожвавленіша траса в країні, і звичайно, всяке буває. А потім, що виявилось особливо важливим, влаштував Хаблака в одного з районних громадських автоінспекторів. Село велике, фактично маленьке містечко, поруч санаторій, а готелю немає. Мало не у всіх хатах курортники, і без автоінспекторського авторитету хаблокові доголося б важко. А так одержав невеличку кімнатку, під вікном якої росли черешні. У кімнатці диван, стіл та комод з порожньою вазою для квітів, а море за кілька десятків метрів. Чути, як не бігають на берег хвилі, вітер з моря, ось і жене їх одну за одною. Старшина повіз хаблака до місцевого ресторану. Принаймні, так було написано на вивізці – ресторан-маяк. Виявився він звичайною темноватою та, зважаючи на кількість сезонних відвідувачів, трохи брудноватою чайною. І годували тут не так уже й смачно. Стандартні котлети і не менш Стандартні лебонь доставлені з райцентру – біфштекси з макаронами. Дуже солодкий та позбавлений будь-якого смаку – компот. Проте й за цим обідом треба було постояти в черзі. Що у влітку тут курортний попит набагато перевершує можливості райхарча торгу. Про всяк випадок старшина домовився з огрядною і голосистою завідуючою, щоб столичного капітана, зважаючи на зайнятість, все ж вирізняли серед курортників. Завідувача пообіцяла обслуговувати хаблака без черги у власному кабінеті. Але на вулиці старшина хитро підморгнув капітанові і повідомив, що це справді про всякий випадок, бо він уже говорив з дружиною громадського автоінспектора. Сьогодні припізнилися, а завтра вона обіцяла насмажити свіжих бичків. Виявляється, в Азовському морі ще не перевелися бички – Іноді трапляється і сува. Якщо хаблак трохи затримається тут, сула йому забезпечено. А хто не їв свіжо підсмаженої суви, той не знає смаку справжньої риби. Чесно кажучи, хаблак не знає навіть, що таке сула. Не чув, що існує така риба. І старшина поблажливо пояснив, що на Азові сулою називають судака а хаблаків господар працює шофером у рибгості, ось чому перед капітанами відкриваються необмежені рибні можливості. Перед тим, як відвідати Валентина Остаповича Сороку, хаблак скупався в морі. Сороку в селі всі знали, працював він за вгоспом у санаторії і приходив додому тільки ввечері. Капітан, правда, міг знайти його і вдень, день, та вирішив, що краще познайомитися з Сорокою вдома, коли ніхто не заважатиме. Дув свіжий вітер, він розглядав мілке Азовське море, гнав двометрові хвилі, і більшість курортників словно лежала на пляжі. Добре, що вітер не наніс дощових хмар, у слюту в цьому селищі зелена нудяга, єдина розвага кіно, але фільми міняються раз на тиждень, молодь, правда, пробуваються на танці в санаторії, що робити людям сімейним і літнім, з котрих і складалася тут основна маса курортників? Хаблак повільно роздягнувся і пішов на зустріч хвилям, супроводжуваний іронічними посмішками підтоптаних матрон. Постояв трохи на піщаному березі, усім тілом відчуваючи свіжість вітру і солоність важких бризок. Вичекав момент, ступив кілька пружних кроків і пірнув просто під двометрову хвилю, що з гуркотом накочувалась на берег. Якщо б потрапив на пінястий гребінь, хвиля зім'яла б його, перекрутила і викинула назад, а той непритомного віднесла в море, так трапляється з самовпевненими та не дуже вмілими плавцями. Але хаблак виплив уже на гребінь другої хвилі, скотився з неї вниз, далі від берега. Тепер міг вільно лежати й гайдатися. Дивне відчуття легкості, розкутості і душевної піднесеності, коли людина лишається на одинці з морем і вітром, солоними бризками, пінястими гребенями, невгамовним шумом. Можна співати на весь голос за кілька десятків метрів від берега і ніхто не почує тебе. Хаблак гайдався і співав, Іноді вода заливала йому обличчя, відкашлювався і знову співав, скучив за морем, солоним вітром і безмежним небом, по якому мчали рідкі білі хмарки. Вийти з бурхливого моря важче, ніж підпірнути під двометрову хвилю. Та все ж Хаблак вміло вибрав момент, багатотонна хвиля підняла його і винесла на берег. Наступне, ще більше, грізне і ривуче, хотіло накрити з головою. Проте капітан не гаєвся, рванувся до берега і хвилі лише не здогнала його і підштовхнула до пляжу. Тепер Мотрони дивились на хаблака шанобливо, відзапопадлого. Але капітанові дошмиги були і їхня зверхність, і їхня поштивість підхопив одяг і подався далі від пляжу з його людським стовпотворінням. Довго лежав, утупившись обличчям у розстелену сорочку. Здається, навіть задрімав. Потім знову скупався і пішов розшукувати сороку. Садиба Валентина Остаповича була схожа на замкнутий прямокутник. З двох довгих боків тягнулися господарські будівлі і дім вузький довгий. Турець замикали з вулиці Високі Ворота, а з портолежного боку дерев'яний паркан, за яким височили фруктові дерева, переважно абрикоси і черешні. Спочатку Хаблак здивувався, для чого відгороджуватися парканам від саду, і лише потім збагнув, що садиба так розпланована. Для захисту від злих зимових вітрів, які налітають то з моря, то з приморських степів, продувають село з усіх боків, і немає від них захисту, крім парканів та будівель. Під парканом у глибині садиби сороки стояв блакитно-оранжевий високий польський намет, схожий на невеличкий пустотливий будиночок. Перед ним, під молодою невисокою черешнею, за дерев'яним столом, вкритим цератою, вечеряла сім'я, певно курортники, що приїхали на такому ж оранжевому, як і намет, москвичі. Крім курортників, на подвір'ї нікого не було, і хаблак посунув до них, щоб одержати хоч будь-яку інформацію про сороку. Та не встиг проминути й половину подвір'я, як змазаного глиною сарая, вийшов високий чоловік у полотняних штанях і жовтій майці, припинив хаблака, мовши не зовсім дружелюбно. Кімнат нема, все зайнято. Мабуть, капітан видався йому черговим курортникам, що блукає селом у пошуках квартири, а влітку, коли, здається, під житло навіть сараї, хазії стають неймовірно прошеними і нахабними. Хаблак зупинився, розглядаючи сороку. Лисуватий, черва, випинаються з-під майки, очі світлі, глибоко заховані. Весь вираз обличчя не те, що злий, але принаймні непривітний. Сорока сприйняв хаблакове очікування як Прилюдії до умовлянь, здати хоч яку-небудь халабуду. А все це, цилибонь вже остогидло йому, бо плюнув під ноги зневажливо і сказав грубо, «Повелазу вам чи що? Не бачите, намет стоїть. Культурні люди мусять у наметі тулитися. А вони ж не москвачі приїхали. Певно уявлення сороки постанови, становище людини визначалися тим, Приїхала вона поїздом, автобусом чи власним лімузином. Отож і ще раз зміривши поглядом непорушного хаблака, подвернувся, сповнений власної гідності. А мені квартира не потрібна, нарешті обізвався Хаблак. Уже маю. То чого ж тоді, убонь, господар хотів сказати морочити голову? Та схаменувся вчасно. Певно помітивши, що стоїть перед ним не типово показовий курортник у м'ятих штанях, не голений з прохальним виразом обличчя, а людина у свіжій тенісці і начищених туфлях. У справі, шановний Валентине Остаповичу, відповів Хаблак. цей молодик знав його ім'я та по батькові, але сорока не бачився всякого, курортники, роблячи обхід садибу, пошуках житла. Іноді заздалегідь дізнавалися, як величати господаря сусіднього будинку, сподіваючись хоч якось пом'якшити непохитні серця домовласників. «У якій такій справі?» – запитав сорока підозрива. «Це у вас?» – зникла жінка. Хаблак помітив ляк у сорочених очах. Принаймні вони потемнішали і ще глибше заховалися під зморщеними повіками». Валентин Остапович повагався і відповів, прільно дивлячись на капітана. «У нас? А що? Знайшлася?» «Шукаємо!» – мову капітан не визначено. «Є розмова Валентини Остаповичу. То прошу?» Якось одразу до гідлого вступив господар до хаблака, Подивився на брудні руки, заметушився. «Прошу заходити до хати, я тільки вмився». Сорока вказав на ганок, а сам підтюбцим побіг до черешні, поруч поручекою на стовпчику стирчав мивальник. Хаблак дочекався господаря, намагаючись не помічати цікавих поглядів курортників. Либонь чули їхню розмову і були обізнані з сороченими неприємностями. Довга і темнувата кімната була заставлена меблями так, що довелося пробиратися між ними до дивана біля вікна. В кімнаті чомусь не знайшлося жодного стільця, і Сорока одразу вказав на диван, який і зручний, оббитий зеленим плюшем. Хаблак зачепився боком об шафу, вдарився стигном об стіл і нарешті протиснувся до дивана. Сів, витягнувши ноги між тумбочкою і комодом, і здивовано оглядівся. Сорока перехопив цей погляд і пояснив, «Рідко, знаєте, і той просить, і той кожен у морі купатися хоче, а мене з цього три кімнати, бездвізних іздаю». Хаблак хотів запитати, чому ж тоді так захарашена кімната господаря? Але той зрозумів його і мову категорично. Люди різні бувають. Самі мусите знати, бо в міліції працюєте, особливо діти, псують меблі. Ножиком, к приміру, або чимось іншим, не своя виходить мебля, тому й не зважають. Того й переніс усю-сюди. А їм що? Вони на морі вилежуються. Сім ліжка та стільці потрібні. Що столи? Я столи їм сам збив. Табуреток, правда, ще не встиг, але ж у зимку табуретки, на той рік, значить. Хаблак мовчки виклав на стіл фотографію жінки, знайденої на дніплових схилах. Запитав. Це не ваша дружина? Сорока взяв знімок обережно двома пальцями. Ріс обличчя в нього витягнувся і губи затремтіли. Капітанові здалося, що зараз заплаче. Але Валентин Стапович перевів погляд з фотографії на хаблака, зовсім спокійний і навіть вивчаючий. Потім знову зіркнув на знімок, підніс його до очей, губи в нього якось Гидливо випнулися, він поклав фото на стіл і сказав, похитавши головою, «Здається, не Софа. Ні, не Софія, бо цього не може бути. Звідки це у вас? І не Сорока знову потягнувся за фотографією, торкнувся її пальцями та відсмикнув руку. «Труб цієї жінки знайдено в Києві», – сухо пояснив Хаблак. «Ми маємо фото вашої дружини. Вона схоже на вбито». Знімок Софії Григорівни, правда, неякісний. Експерти розійшлися в думках, може ви допоможете нам? «Але як могла Софа потрапити до Києва?» – розгублено запитав Сорока. «Якщо це вона?» – підсунув до нього знімок Хаблак. «Ми дізнаємось про все». Валентина Стапович нахилився над фотографією. Зітхнув, підвівся і відсунув штору на вікні. Розглянув фото ще при світлі. «Здається, ні», – похитав головою, проте не дуже впевнена. «Та й для чого вбивати Софу?» Хаблак хотів пояснити йому, що життя іноді підносить такі несподіванки, які можуть наснитися тільки в поганому сні, але побачивши, що обличчя в сороки знову витягнулося і очі заблищали – Лише запитав, «Отже ви твердите, що це не ваша дружина?» Сорока одразу якось зніпився, навіть шморгнув носом і провів по під ним тильним боком долоні. Відповів, будь вибачався. «Але ж я не знаю, на чий не вона, однак схожа. Як упізнаєш, коли обличчя знівочини?» «Маєте ще фотографії дружини?» Сорока втягнув голову в плечі, заморгав і мовив якось ображено. Вона забрала свої речі. Мене не було, коли поїхала. Забрала речі і зникла, і фото. Невже не лишилося нічого? Нічого. Звідки Софія Григорівна? З обухівки, сусіднє село, три кілометри берегом. Має рідних? Батько загинув у морі, прибалив і вийшов шторм на човні. Софа ще дівчинкою була, а мати позаминулого року померла. У злагоді жили з нею. Нічого їй не вистачало. Хата, бачите, повна. Сад і город, влітку курортники. Очі в сороки заблищали гнівно. Невже мало? Ви пишете в заяві? що Софія Григорівна виїхала три тижні тому. Так, на початку липня. А де ви були 20 липня? Сорока не визначено знизав плечима. 20? -го? Це який же день? Минула п'ятниця. Так на роботі ж? Вихіднею неділю? Влітку майже без вихідних. У санаторії я за Господом. тепер людей багато, після сезону відгуляємо. «Де може бути ваша дружина?» Сорока мимовільно зиркнув на фото. Хаблак зрозумів його і додав. «Чомусь мені здається, що це не вона?» «До речі, мала темно-синій вовняний костюм?» «Мала», – злякано відтворив Сорока. «Імпортний?» Дорогий, я сам купував. До нашого універмагу завезли. Так за два дні жінки розібрали. Хаблаг подумав, трохи запитав. У вашій заяві сказано, що дружина останнім часом не працювала. А раніше? Так медсестра ж вона. У нас лікарня сільська, то в ній... Чому пішла? Я не хотів. Влітку наїжджає різна... Потолоч, у шортах, сорочки розтіцьковані, бородаті. Ну і що? Як це що? Молоді і вродливі жінці проходу не дають, кобелі п'яті. Щось помічали за Софією Григорівною. Як би ж? Та все могло статися? Домоглися, щоб кинув роботу. Щоб там домагатися? Прямо сказав, кидаю все. Коли? «А минулого року?» «Певно, помилилися?» «Вважаєте?» «Засумувала ваша Софія Григорівна, що її вдома сидіти?» «А господарство, хата й город?» на стільки народу!» кивнув на вікно, бо з яке проходила грудаста жінка в купальнику. «Компанії вистачає. Софія Григорівна листувалася з кимось. «Різні поздоровлення...» На новий рік, свята. Не мала подруг. Чому ж не мала? Нараз розізлися сорока. Приїздили тут. Я домовився з постійними клієнтами. Кімната їхня, а тут поїздять. Бачите, в Мелітополі Софії у медшколі вчилися. Ну що? А вона навколо них. Катра Галя. Прошу займати кімнату. Сідайте разом снідати. Обіди варить. А ми що, мільйонери? Але ж казали, всього вистачає. Ну, вистачає, так тож для нас. А може Софія Григорівна зараз у них гостює у Катрі чи галі? Ні, хитнув головою впевнено. Я й сам так гадав. Адреси, правда, не знав, але поїхав до Мелітополя. Там довідався. Не було в них Софи. Дивно. І я дивуюсь. А в селі з ким Софія Григорівна товаришувала? «Та з ким у нас можна?» З неважливо махнув рукою Сорока. «Хіба з сусідками побалакає?» «Та сеге, коржі з маком!» Хаблак узяв зі столу фотографію убитої, подивився першні заховати до паки. «Отже, не можете твердити, що це?» Софія Григорівна запитав. «Ви ні, Отповів Сорока невпевнено. «Але ж...» Костюм схожий, казали, синього кольору. Синій, вовняний, імпортний. На Наче Софин, набормосився Валентина Стаповича, для неї нічого не шкодував. «А в лікарні?» – запитав Хаблак. «У лікарні, де працювала Софія Григорівна, були в неї подруги?» «А ви там і попитайте», – неприязно відрізав Сорока. «Заведеться скористатися з вашої поради, – підвівся капітан». Лікарня, певно, замала для такого великого села. Містилась на околиці посеред садочка. Росли тут вишні, старі крислаті. Подекуди на деревах висіли ще поодинокі необірвані ягоди. Їх хаблак, поки прибирався до ганку, не втримався і зірвав кілька. Перестиглі ялуваті, вишні все ж виявилися напрочуд солодкими і смашними. Капітан пошукав очима, де б зірвати ще... Та на гранку з'явився худий чоловік в окулярах, і Хаблак засоромився своєї зухвалості. Чоловік був у білому халаті, мабуть лікар. Він дивився на капітана не те, що неприязно, а байдуже, без цікавості, як дивляться на вулиці на випадкового зустрічного. Хаблак зупинився перед ганком і привітався. Лікар торкнувся дужки окулярів на перенісці, Сунув їх на чоло, видно був далекозорий, зверкнув на хаблака згори вниз і нараз посміхнувся, як старому знайомому. «Проходьте», – відступило від дверей, що трапилось, захворіли. Але хаблак продовжував стовбичити біля ганку, і лікар трохи посуворішав, запитав знову. «Маєте справу?» «Звичайно, маю». «Я і хірург, і терапевт одночасно». «Ні якого пояснив лікар, то викладайте свої справи, що болить?» «Нічого, я в міліції». «Вже міліціонери не хворіють?» «Трапляється, проте я здоровий». «Тепер бачу, то чим можу бути корисний?» «Колись у вас працювала медсестрою Софія Григорівна Сорока». «Софа? Звичайно». Чушча зникла, і ви у справі розшуку. Але я навряд речі стану в нагоді. Хаблак на синаганок. Лікар зняв окуляри, покліпав повіками. Власне, я не так давно тут пояснив, у цій лікарні. І сороку знаю, скоріше, щоток. Але ж хтось мусить знати її більше. З кимось товаришу лава була відвертою. Мосять же працювати в лікарні такі люди. Звичайно, лікар замислився. Нарешті рішуче розчинив двері. Ходімо, я вас познайомлю з Ольгою Дмитрівною. Вона в нас ветеран, до того ж ніщо жіноче їй не чуже, підморгнув лукаво. Така жінка цілком влаштовувала капітана, і він задоволенням рушив за лікарем. Ольга Дмитрівна, видно, закінчила роботу і мала йти додому, бо вже скинула халат, стояла перед дзеркалом у маленькій кімнатці, заставленій скляними шафками, з ліками та хірургічним інструментом, і поправляла зачіску. Вона не озирнулася, але Хаблак помітив, що уважно роздивилася його в дзеркалі. Стояла і вотузилася із шпильками, наче ніхто із сторонніх не завітав до кімнати. Хаблак Одразу звернув увагу на непропорційність фігури Ольги Дмитрівни. Якось вона надто згужувалась до гори, мала широко розвинутий таз, могутні стегна, але воську талію і зовсім дівочі груди, що задовикувато стирчали з підажурної ковтини. Нарешті Ольга Дмитрівна зволила обернутися, допитливо втупилася в хаблака, Дивилася мовчки і, як видалось капітанові, не зовсім доброзичливо. «До вас, – невпевнено почав лікар, – з міліції і має справу. Він явно ніяковів, але медсестра сприйняла це лікареве збентеження без здивування. І Хаблак зрозумів, що саме вона, а не цей початкуючий медик, головна особа в лікарні» і мене багато часу, поки недавній студент зможе щось наказувати їй. Ольга Дмитрівна холодно зміряла хаблака поглядом з ніг до голови і лише потім вказала на вкритий білою царатою табурет. Лікар, пробалькотівши якісь невиразні вибачення, одразу зник, а медсестра вмостилася навпроти капітана на кушетці. Осмикнула спідницею, запнувши масивні коліна, Сиділа мовчки, не вимовила ні слова. Дивилась на Хаблака насторожено, але не боязко, як незвичайно незнайому людину, з котрою силою обставин мусить спілкуватись. Хаблак одразу розкусив Ольгу Дмитрівну. Розумна, вольова, глибо звикла, щоб усі її слухалися. Такий добре працювати саме в лікарні, де пацієнти, як правило, сповнені відчуття власної неповноцінності, і вбачають навіть у звичайній медсестрі мало не професора. Правда, подумав капітан, іноді від гарної медсестри здоров'я хворого залежить не менше, ніж від лікаря. А в тому, що Ольга Дмитрівна, медичка за покликанням, він чомусь не мав сумніву. Либо тому, що побачив за зовнішньою недоброзичливістю справжню зацікавленість і навіть співчуття. Чомусь Хаблакові здалося, що зараз жінка покладе йому руку на коліно і почне розпитувати, що болить і на що скаржеться. Проте Ольга Дмитрівна тільки поворушилась на кушетці і знову обсмикнула спідницю. Капітан не став випробовувати її терпіння. «Я з приводу зникнення Софії Сороки», – пояснив, «і побачив, як одразу Зіщувалася Ольга Дмитрівна. Навіть не зіщувалася, а напружилася, буцім чекала цієї розмови і була заздалегідь готова до неї. Але відповіла повіла здивована. Причому ж тут я? Я чув, що ви товаришували. Про всяк випадок вигадав Хаблак. Так я гарно ставилась до Софії. І нічого не знаєте про її долю? Ні. Хамлак витягнув з кишені фото жінки, вбитої на Дніпрових схилах, подав Ользі Дмитрівні. Це не сорока?» – запитав. Жінка взяла фото твердими пальцями, подивилася уважно і без бентеження. Вона все ж була медсестрою і не бачилася всього. Рішуче похитала головою. «Це не Софа», – відповіла переконана. Але тої ж миті завагалася і піднесла фото ближче до очей. Можна запитати? Прошу. Коли це сталося? Тицнула пальцем у знімок. 20 липня. Жінка зітхнула полегшено і повернула хаблокову фотографію. Це не Софія Сорока, сказала Тоном, що виключав заперечення. Ви твердите це? Звичайно. Чому? Жінка завагалася. Нарешті зіркнула на хаблака. Спілбоба запитувально і мовила прохально. «Я хотіла б, щоб ця розмова лишилася між нами. Це мій обов'язок. І щоб Сорока, ну, Валентина Стапович, не довідався. Ні в якому разі. Це я вам можу гарантувати. І ви твердите, що це не Софія Григорівна. Помахав затиснути між пальцями знімком. Позавчора я бачила Соф. Де? Хаблак однісподіванка аж засувався на табореці. І їздила до Запоріжжя. До неї? Не зовсім. Мусила побувати в обласній лікарні, а потім уже заїхала до Софи. Вона мешкає в Запоріжжі. Звичайно. Але ще мої розшукають. «Чоловік нічого не знає і взагалі...» Ольга Дмитрівна подивилася на хаблака до Кірлова. «Ви бачилися з Валентином Сорокою?» «Щойно?» «Нічого не зрозуміли?» «Признатися – ні». «А я гадала, що його справжнє нутро за кілометр видно». «Так, Валентина Стапович людина не зовсім приємна». Ольга Дмитрівна уперше посміхнулася. «Не зовсім приємно кажете. Куркуляка і жлоб, вибачте на слові. І правильно Софа зробила, що пішла. Але ж розвів руками хаблак. Якось робиться інакше, люди розлучаються. Софа не могла інакше», – рішуче заперечила Ольга Дмитрівна. Трохи повагалася і вела далі. «Вона зустріла чоловіка». Ну, познайомилася, деколи не має значення. Гарні чоловіки, вони покохалися. Інженер з Дніпрогесу, але жонатий, і Софа поїхала в Запоріжжя. Вони зняли кімнату, живуть разом. Чи можна сказати чоловікові, так, мовляв, і так? Покохала іншого, вибач. Ви не знаєте, сороки, здібний на будь-яку підлоту. Ого, щоб влаштував. Софі, звичайно, байдуже, а її коханому, поки не розлучився, там якийсь діяч, а сорока, здатна людині, все життя загубити. Софа й вирішила, поки все владнається, зникнути з сорочених очей. Я їй кажу, почекай тут, ось твій коханий розлучиться, тоді їдь, а вона нечесна, та й кохає його, не всі закохані такі нетерплячі, додала, і Хаблак не зрозумів, засуджує вона це, чи навпаки схвалює. Зрештою, розмовний з Ольгою Дмитрівною вичерпалася, і капітан зробив спробу відкланятися. Проте жінка затримала його. Ми ж домовились, запитала, ніхто не дізнається про нашу розмову. Хаблак похитав головою. Мабуть, ви не знаєте, що таке розшук? мовив з натиском. І скільки людей займаються справою вашої подруги? Погано шукають, безжурно посміхнулася жінка. А суха під носом у запорізькій міліції. Так, це не робить тій честі, ствердив хаблак і все ж, а можна зробити так? Розшук припинити а сороці повідомити через два тижні. Софин коханий до того часу розлучиться. Хаблак трохи подумав. Домовились, пообіцяв, але з умовою. Рівно через два тижні Софія Григорівна сама об'явиться тут і особисто зісує свої стосунки з чоловіком. «Звичайно», – зраділа Ольга Дмитрівна. Не втрималась і додала зловтішно. «Зуявляю». Вираз його обличчя. У центрі Чернігова за два квартали від обласного театру у тихому завулку мешкав професор Сухоруков. Займав він велику і комфортабельну квартиру. У стимчика впустила дружина професора Аглає Дем'янівна. Жінка непевного віку. На перший погляд не досить її сорок, а придивишся, потягне аж за п'ятдесят. Дізнавшись, що за гість відвідав її, професорка відразу пішла в наступ. «З цією Олькою ми мали стільки клопоту, стільки клопоту, що я навіть не знаю, хто в кого був робітницею, я в неї, чи вона в мене. Спочатку нічого, а потім почалось. Те їй не так, а цього вона не може. Я вже навколо неї і сюди, туди». Професорка зробила спробу показати, як крутилася навколо своєї робітниці. Та, побачивши, що лейтенант переступає з ноги на ногу, запропонувала «Заходьте ж, прошу вас, до кімнати, сідайте, будь ласка». Устимчик потонув у зручному фателі. «Прошу вас, Глая Дем'янівна, почав він, розповісти все, що ви знаєте про Ольгу Сидоренко». «Коли можна більше деталей?» «О, деталей скільки завгодно!» затрохтіла Глая Дем'янівна. «Олька – це тип, коли б знали, хто вона на поріг не пустила б. Ви розумієте?» Професорка зробила великі очі. Вже після її зникнення я дізналася, що Олька сиділа в тюрмі. Це ж треба уявити. В тюрмі? А після цього в мене на квартирі. Жах! Вона ж могла скомпрометувати мене. «Коли ви в останній?» Бачили, Сидоренко, перед самим нашим від'їздом на дачу, місяць тому, в середині червня, ми відпустили її, попросилась з'їздити до подруги в Київ. Устимчик насторожився. «У Київ, кажете?» А вона ніколи не розповідала про цю подругу. «А як же, кілька разів, чи то Федоренко її прізвище, чи то Федосенко...» Ольга ще посилки від неї одержала. Знаєте, різні делікатні речі, ковточки, сукні, білизну, панчохи. Навіть я в неї купувала. Устинчик сидів, як на голках. «А ви не могли б уточнити прізвище подруги Сидоренко?» «І хвилиночку» – професорка підвелась і, гайливо завернувши халат, так, щоб на мить показати дорогу прозору білизну – Пронесла своє мало не стокілограмове тіло у сусідню кімнату. І воно туди ж, подумав у стимчик, чуючи, як скрипить паркет під важкими кроками. Ой, яка невдача, повернулась Аглая Дем'янівна. Була кришка від посилки, так на неї Ольга сковороду ставила, випропавила. Справді, на диктовій дощиці сковорода випалила в величезне чорне коло. Але з боків можна було розібрати початок прізвища. Фед і трохи вищі – перші літери адреси. Буль. І останні – квартира вісім. І у вас заберу цю кришку, вона нам згодиться. Адже те, що для професорки не становило жодної цінності, було стати серйозним орієнтиром і важливим доказом, Проти злочинниці. Так і є, подумав лейтенант. Подруги були зв'язані з справами, потім чогось не поділили. Усі вбивство на схилах. У Сидоренко, бував хто-небудь?» запитав Устимчик. «Ні, характер у неї, знаєте, закрутила головою Аглая Дем'янівна. М'яко кажучи, не дуже привабливий. Відлюдна якась, усе мовчить, що не скажеш, вовком дивиться». Іноді зауважиш, то зиркна наш страшно стане. Я її звільнити хотіла, та чоловік у мене ліберал. Почекаймо та почекаємо. Де, мовляв, краще знайдеш, тому й терпіла. Часто вона одержувала посилки. Приблизно раз на два місяці, іноді частіше. І всі з цінними речами, в усякому разі, такі в нас іноді важко дістати. Звільшого речі дамського туалету – також чоловічі вовнені сорочки, гарні дитячі костюмчики. А до неї ніхто не приїздив? Не бачила. Устимчик показав Аглаї Дем'яньоні фотографію вбитої на Дніпрових вхилах. «Це не Ольга Сидоренко?» – запитав. «Професорка довго тримала знімок». «Вона...» Мовила нарешті впевнена, я так і знала, що Ольга цим скінчить, що не кажіть, а злочинні нахили. Устимчик подивився на жінку здивовано. Треба ж таке, не злякалася, навіть, не здивувалася. Отже, ви твердите, перебив професорку, що тут сфотографовано Ольгу Іванівну Сидоренко, котра до недавнього часу була у вас хатньою робітницею. Так тверджу. «Доведеться написати про це, – оглає Дем'янівна. З задоволенням, пройдемо до кабінету чоловіка, там зручніше». Хаблак прилаштувався за столом і засереджено малював кульковою ручкою якісь фізіономії, а Дробаха, звичкою дмухав на кінчики пальців. Устимчик закінчив свою розповідь і вичікувально дивився на колег. «Молодець! – відірвався від паперу Хаблак. Це вже факти. Дробаха був настроєний не так оптимістично. «Цікаво, нічого не скажеш. Можливо, це нитка. Які в тебе пропозиції?» – запитав Хабла Кустинчка. «Слід запросити колонію», – де відбувала покарання Сидоренко. «Дізнатися, хто жінок за останні два роки виїхав після звільнення в Київ». Можливо, одна з них буде оцією Федоренко чи Федосенко. Далі орієнтири в нас більш менш точні. Бульварів у Києві не так уже і багато. В одному з будинків в восьмій квартирі жила жінка, прізвище якої починається літерами «Фед», ну а решта – справа техніки. Хаблак глянув на дробаху, той кивнув. «Гадаю, Сергію Антоновичу, пропозиція слушна». Через день з колонії прийшло повідомлення. У 1978 році, після відбуття покарання за спекуляцію, до Києва виїхала Катерина Гнатівна Федорченко. А через кілька хвилин її адреса вже лежала на столі в Хаблака. Катерина Гнатівна мешкала на бульварі Шевченка. Капітан розпитав про Федорченко дільничного інспектора. Ти добре знав її. Жінка роки 45-ти здолиться, працює друкаркою на домниці. Про спекулятивні зв'язки Катерини Ігнатівна дільничній інформації не мав. «Гадаю, продовжує цю ж механіку», – сказав, – «але доказів немає». Вечеріла збиралася на грозу. По бульвару Шевченка в натовпі йшли двоє з тих, кого дехто чомусь називає «образливо піжоном». Двоє чоловіків у яскравих модних брюках і світлих, гарно пошитих піджаках. А в одного ще й сорочка вся в якихось кубиках і трикутниках різних кольорів. Вперше побачивши її на устинчику, дробаха, прихильник строгої крохмальної білизни, довго протирав окуляри, але так нічого і не сказав. «Що вдієш, мода!» а твої смаки, може, і справді застаріли. А хаблак схвалив. Чудово, де купив? Начальство тільки може не сподобатись. І розказав, як кілька років тому мав неприємності через джинсовий костюм, привезений товаришем з Польщі. Майор Худяко, побачивши на ньому цей костюм, підкликав і запропонував. Негай не зняти. Ти офіцер чи стиляга? Даремно Хаблак посилався на те, що бачив у кінохроніці джинсовий костюм, невідомому письменникові, навіть директор одного з великих київських інститутів носить такий одяг. Без відповідь була залізобетонна. Тож, директор, а хто ти? Гаряча хвиля вдарила тоді Хаблакові в голову, і він зрозумів, що не пізніше, як через секунду, почне говорити цьому майорові все, що він думав про нього. Лише в останню мить. Коли перше слово вже, здається, злетіло з язика, Хаблак з усиллям волі стримався. Певно худяку відчув щось, бо нічого більше не сказав, повернувся і пішов коридором до виходу. І досі не можу пробачити собі, що не виклав йому своїх думок у популярній формі, невесело посміхнувся Хаблак. Либон злякався. Ну і погорів би, ні за цапову душу, констатував Устинчик. Худяков братику це шишка, і з'їсти кожного з насого як може. Гам і нема. Устимчик не сказав хаблакові, що картату сорочку насмілися купити лише після того, коли дізнався, що полковник Каштанов не проти новітній моди. Для чого ж казати? Нехай товариші думають, що він людина самостійна, і йому байдуже, як поставиться на часто до його, так би мовити, лівацьких вибриків. Почався дощ, але мало не одразу припинився. Устимчик, трохи згущуючи фарби, розповідав про чернігівську професорку. Звернули в під'їзд високого будинку. На четвертому поверсі постояли кілька хвилин, подзвонили. Ніхто не відчиняв. Знову подзвонили. За дверима хтось зачовгав стоптаними туфлями, сиплий голос запитав «Кого треба?» «Катерина Гнатівна тут живе?» Двері відчинилися. На порозі стояв низенький, товстий чоловічок у засмальцьованій піжамі. «Немає її, на село поїхала». «Шкода, та нічого не вдієш, що звернувся хаблакне у Так і не побачу тітку». «А ви племінник?» запитав чоловічок. «З Москви проїздом». Конч треба побачити, вати доручення дала. Тоді почекайте. Чоловічок безцеремонно зачинив двері перед оперативниками і вже за дверима додав. Зараз покличу її подругу. Довелося чекати хвилин з п'ять. Нарешті двері знову відчинилися, і на порозі з'явилась худа і висока, схожа на знакоклику, жінка. Щось мені Катерина не казала, що має племінників. Казали уважно розглядаючи Хаблака. І взагалі, родичів. Та факт залишається фактом, засміявся Хаблак і позмовницьки підморгнув жінці. В усякому разі, тіточка мала приємність від зустрічі, я її дещо привіз. А, тоді можете провідати її. Це не так уже й далеко. Село Макаю, по дорозі на Житомир, запитайте дударя. Давно вона там? З місяць уже. Додому приїздить? Тиждень тому була. минулої з суботи? Ні, в суботи я працювала. Чекайте, коли ж це було? Ага, серед у мене вихідний, вона зранку й приїхала. Хаблак поставив ще кілька запитань, проте жінка, наче зрозумівши, що і так розбазікалась, відповідала ухильно. На вулиці Хаблак запитав Стимчика: ти своїй дівчині на завтра побачення призначав? Домовились, що приїду до них на дачу. Батько запрошував. Бідний батько, доведеться йому втішати покинуту дочку. Жартуєш. Для чого ж? Ти її в Макарі не візьмеш. А. Не А, а прикидай. Середа на тому тижні. Яке це число? 23 липня та вбивство, коли сталося. Також двадцятого. Зв'язок уловлюєш? Велике село попід лісом. Вулиці піщані, і машина ледь повзла по глибокій колії. І довелося залишити її біля крамниці. Далі все одно не проїдеш. Пісок. Та й пішки краще. Не так впадає в очі. Дудар жив біля самого лісу, точніше в лісі. Сосни заходили аж на подвір'я. — Якось тривожно мені, — поскаржився Хаблак. Серце віщує, що наша пташка не з'являлася тут минулої середи. — Нічого собі, пташка, будів на вісім, — посміхнувся Устинчик, відчиняючи хвіртку. Хаблакова тривога виявилася даремною. Жінка, що поралась біля веранди, дізнавшись, кого вони шукають, голосно гукнула. — Катерина Гнатівна, до вас! Огрядна чорноволоса жінка вийшла на ганок. Побачивши хаблакове посвідчення, лишить підняла брови і широким жестом показала на лавку попід розлогою грушею. Тут буде зручно, чи зайдете до кімнати? Краще тут. Ліже повітря, ліс. Хаблак подивився на господиню, що з цікавістю оглядала їх і попросив. Не могли б, шановна, пригостити нас водою? Я у вас туди на скриниці. Коли та, схопивши відро побігла, рішуче почав: кілька запитань, Катерина Огнатівна? Перше. Ви підтримуєте зв'язки з жінками, разом з якими перебували в колонії? Яке це має значення? Певно, має. Прошу пояснити, що ви маєте на увазі, говорячи про зв'язки? У стинчик уважно хоч і сидів, здавалося, Впіво башта до жінки спостерігав за нею. Спокійно навіть посміхається, руку недбало поклала на спинку лавки. Лестування зустрічі, відповів хаблак. Може, комусь висилали або державі посилки. Гадаю, таємниця листування у нас зберігається. Звичайно, якщо людина не звинувачується у карному злочині. Ого? здивувалася Катерина Гнатівна. Ви мене в чомусь звинувачуєте? Не маємо підстав, але розслідуємо карний злочин і мусимо з'ясувати деякі обставини. Коротше, втрутився устимчик, ви знаєте Ольгу Іванівну Сидоренко? Хаблакові здалося, що якась тінь промайнула в очах у жінки. Однак відповіла вона спокійно і твердо. Знаю. І давно ви з нею бачились? П'ять хвилин тому, і, побачивши здивування на обличчя устинчика, гукнула Ольга, вийде сюди. На зворотному шляху хаблак сидів на передньому сидінні і щось збуркотів собі підніс. Устинчик куняв на задньому. Лейтенант був не дуже засмучений, навпаки, висловлений ним припущення, що вбивство сталося після зґвалтування. Знову ставало реальним. Теж ж мені криміналістичний зубр, згадав у напівсні дробаху. Ось тепер побачимо, хто з нас правий. Хаблак заспокоївся лише перед самим Києвом. Цього слід було чекати, сказав буцім, підсумовуючи, все йшло на легко. Доведеться починати спочатку. Вчора ввечері дзвонили з управління. Надійшла цікава справа з Івано-Франківська. Коли в'їхали в місто, запитав Устимчика. Ти до своєї дівчини? До речі, її звуть Тетяною. Не ображаєся, я ж по-дружньому. Я так і зрозумів. До неї, а ти додому? Само собою. Не забудь поцілувати Маринині пальчики. А сина сам знаєш куди. Ох, ти ж нахабо. Привіт. Густинчик збинив машину, хряснув дверцятими і перейшов на другий бік Хрещатиком. Сів у тролейбус, що йшов на Печерськ. Він мешкав разом із сестрою у кривому заволку біля лаври. Щоразу повертаючись додому, Фейдір переживав складне почуття душевної пригніченості і гострої ненависті. Він ненавидів цей вимощений бруківкою заволок з дерев'яними зеленими від моху будиночками, підмальованими хвіртками і віконницями, якими господарі кожного вечора наглухо відгороджувались від зовнішнього світу. Кустинчик знав, що він не скоро вирветься з цього завулка. Разом із сестрою вони займали флігельок з двох кімнат. Хридорові взагалі непогано жилося за сестриною спиною. Ще й студентських років він не знав, що таке невипрасувана сорочка чи неподаний вчасно сніданок. втративши чоловіка, вже літня, некрасива, але добра, яка катря, перенесла ще нерозтрачену ніжність на брата. Тоді Федір тільки не вступав до університету. Приїхав до Києва вайовуватим селюком в дешевому смугастому піпшаку, в одній кепиці, що ледь трималася на Маківці і важких добротних черевиках. Не звертаючи уваги на зітхання Катрі, яка вже встигла набратися міської культури, у тій же кепотці пішов на екзамен адже точно таку носив знаменитий на весь їхній район комбайнер, з котрим Федір працював два роки. Незважаючи на посмішки юнаків у модних піджаках, засунув кепку під пахву і першим викликався до екзаменатора. Відігрався на тих, хто глузував з його кльошої кепки за чверть години. Як? запитав хтось, коли вийшов за аудиторію. Федір зухвало натягнув кепочку на буйного чуба, не поспішаючи оглянув юрбу під дверима і відповів недбало, як про зовсім звичне. Само собою п'ять? Та не зміг до кінця витримати Марко. Щасливо посміхнувся, від чого обличчя його зробилося круглим, схожим на благодушний місяць, якого малюють у дитячих книжках. Отак От і складав усі екзамени. На першу ж лекцію устинчик пішов у всьому новому. Катря перешила йому костюм, що залишився від чоловіка, потім повезла на базар кілька кошиків груш і купила йому жовті угорські черевики. Вони трохи порипували на ходу і приємно стискали ноги. Коли Федір підіймався високими університетськими сходами, йому здавалося, всі милуються його костюмом і черевиками. І це було незручно і радісно. Федір не сподівався на матеріальну допомогу батьків. Мати весь час хворіла і майже не працювала. Батько був нічним сторожем у крамниці, теж заробляв небагато. Іноді мати збирала посилку з салом, пляшкою меду, а то й з улюбленими ще з дитинства коржиками. Але грошей батько не надсилав. Федір і не сподівався їх, знаючи, як рахують дома кожну копійку. Тим більше, що жилося йому добре. Катра була непоганою кравчиною, тепер почала щешити вдома. Якось уже так повелося. Вся Федерова стипендія – Залишалася йому на особисті витрати. Сестра повністю взяла його на своє утримання. Вчився у Стимчик добре, любив виступати на семінарах та різних засіданнях. Уже після його першого виступу на комсомольських зборах до Федора підійшов сам декан факультету, поважний і суворий професор громадянського права. Глянув з-під кошлатих брів до наче зазирав у душу, і сказав приязно, ось ти який, добре-добре. Декан мав крутий нору, судив про людину з першого погляду і вперше відстоював свою думку. На другому курсі за його порадою устинчика обрали секретарем курсового комсомольського бюро. Федір хоч і поручався на зборах, робив це більше для годиці. В душі ж був задоволений і рекомендація декана, і виступи однокурсників тішили його самолюдство. На четвертому курсі Устимчика обрали членом профспілкового комітету університету. У ньому вже майже нічого не залишилося від колишнього сільського парубка в кепці, Хіба ще при нагоді згадував про тракторну бригаду, котре, мовляв, дала йому путівку в життя. Струнки, високий, смагловицій, з великими карими очима він мав неабиякий успіх у дівчат. Спочатку цурався їх, не знаючи, про що і як з ними розмовляти, та згодом зрозумів, що дівчина, якій ти подобаєшся, легко вибачить вайлуватість і незграбність, аби ти, либонь, хоч трохи помітив її вроду. Щоправда, скоро Федір зовсім позбувся своєї ніяковості. Йому подобалося бувати серед дівчат, запаморочити голову сьогодні одній, завтра інші. Він завжди майже точно знав, що з яким дівчинськом міг собі дозволити, і ніколи не переступав цю межу. Берів свою репутацію, намагаючись, щоб вона хоч про людське око не була зіпсована. Коли розподіляли призначення, декан запропонував залишити Стимчика в Києві. Він уже розмовляв з начальником управління міліції. Там потрібні тямущі молоді хлопці з вищої освіти. І Федір найперша кандидатура. Устимчик погодився відразу міліція то й міліція, аби Київ. То більше, що робота там цікава. Іноді кажуть, де ще небезпечна, однак теж не перешкода. З того часу минуло три роки. Устинчик розчарувався в роботі, хоч не любив признаватися цьому навіть самому собі. Великі і цікаві справи траплялися не так уже й часто. Більшу частину часу займало складання різних довідок, звітів, листування з обласними управліннями, розслідування дрібних злочинів. У глибині душі Федір сподівався, що вже в перші ж дні його роботи в карному розшуку Підвернеться карколовна справа, яку він відразу розплутає, а далі слава, пошана, чини, посади. А тут мало не три роки, і все в лейтенантах. Тверезо оцінюючи своє становище, Устимчик зрозумів, що зможе зробити кар'єру. Він не соромився цього слова. Або неполегливо працюючи, або завдяки щасливому випадку чи підтримці чиєї сильної руки. Перший шлях був довгий. Не один рік мене, поки тебе помітять та оцінять. Щасливий випадок – справа вельми ненадійна. Залишалася сильна рука. Шукаючи її, Федір познайомився з Тетяною, дочкою одного з впливових у республіці працівників. Спочатку Устимчик навіть не повірив у свій устіх. Щастя саме лізло в руки. Правда, Тетяна, чесно кажучи, не сподобалась йому. Висока, сутулова та, ж кажуть, що з лиця воду не пити. Тетяна була дівчиною сучасних поглядів. Вже в перший вечір Устимчик зірвав у неї довгий і не зовсім безневинний поцілунок. «З тобою не занудьгуєш. Чи то поскаржилась, чи то схвалила Федорову настирливість Тетяна. Устимчик бачив, що він справив враження на дівчину. Це було видно і недосвідченому оку. Вона весь вечір намагалася триматись біля нього і танцювати лише з ним. Образилась на подругу та арненьку біляву дівчину, спіймавши її на кокетуванні з Федором. А коли Устимчик запропонував привезти додому, відверто зраділа. Вони зустрілися наступного вечора і через день. Щоразу Тетяна вигадувала привід для побачення. То контрамарки на нову виставу, то в подруги день народження, то просто хотілося проїхатись по Дніпру. На ці побачення Федір уже йшов, відхаючи, і радів лише тоді, коли бачив світу, оту гарненьку біля дівчину, з якою була Тетяна першого дня. Плибонь Світлана розуміла це, бо кидала на Федора недвозначні лукаві погляди. Устинчик не раз думав під три чорти Тетяну з її поцілунками. Гнівався сам на себе, проте наступного дня знову йшов до неї, дивився світлими чесними очима, знаючи, що такі шанси Часто не підвертається. А Тетяна пропускала університетські лекції, бігала з перукарні до Кравчині, намагаючись бути все принаднішою, дзвонила Устимчикові по два-три рази на день і набридла вже не лише йому, а й секретарці. На роботі Федір правда давав, що нічого серйозного нема, та з легкої руки секретарки в управлінні перешіптувались. Устимчик має наречену, а той на націке товаришів відбувався жартами, мовляв, оженили, а я й не знаю, не відаю. А тим часом усе йшло до свого логічного завершення. Запропонував би Устимчик Тетяні сьогодні дружитися, вона б ні хвилину не завагалася. Нарешті насталася щаслива для дівчини мить. Вони сиділи в парку на Дніпровських силах, Було вже пізно. Поодинокі перехожі порушували їхню самотність. Тетяна притиснулась до Федорового плеча гарячою щикою, дивилась на нього знизу застиглими очима. Устинчик погладив руку дівчини, міцно до болю стиснув пальці у своїй великій, сильній долоні. Тетяна примружила в очі, Затріпотіли її. Я тобі справді подобаюсь, мабуть, у 150-й раз запитала. Чому? Що мені найбільше тобі приглянулося? В душі Федір цинічно посміхнувся. Батько мало не вимовив, та переміг себе і схилився до дівчини, зазирнувши у великі чорні очі. Очі в тебе, як зірки, сказав проникливо. «Чорні зірки!» Густинчик не кривив душею. Справді, Тетянині очі великі, добрі, віднаївні. Дивно контрастували з грубуватою зовнішністю. «Чорні зірки?» – перепитала дівчина. Хіба зірки бувають чорними?» «Ти сама, як зірка, прошепотів Федір, і будь моєю зіркою!» «Що ти сказав? Як це розуміти?» «Ти ж тимуща, дівчина Таню, пустинчикові не докучило грати на ліричній струні. Невже їй тепер треба сісюкати, щоб запропонувати дівчині стати дружиною?» Тетяна зітхнула. «І все ж як гарно ти говорив. Слова красиві, мої самоцвітів, притулилася до Федора. Коли ж ми поберемось? Коли хочеш?» Але як твої батьки. Приїзди в неділю до нас, запропонувала Тетяна. Познайомося з батьком. Він у мене хороший, дай Боже кожному. Сядеш на автобус і приїдеш на дачу. Хо, у вас своя дача? удавно здивувався Федір. Хто ж твій татусь? Керівна кадра, посміхнулася Тетяна. Однак це нічого, він симпатяга. Симпатяга, кажеш? А він мене не прожине? «Не думала, що ти такий полохливий. Я не про себе. Федер раптом посерйознішав і мову урочиста навіть патетично. Але ж від цього залежить так багато. Може, я йому не сподобаюсь? Ну то що ж, у мене своя голова на плечах. Підеш проти батька? Що мені батька? Так, ніщо на світі не перешкодить нам». Федір відкинувся на спинку лавки. Він потвердо вирішив будь-що сподобатись батькові. Одруження без його згоди аж ніяк не входило в плани хлопця. До зустрічі з ним пустимчик готувався вже давно, виявляючи собі різні варіанти. І раптом хаблак вигадав цю, як виявилось, безглузду поїздку в село. Спробуй поясню, потім що. служба. Зрештою, все обійшлося добре. Катрі вдома не було. Судір переодягнувся в новий костюм, дбайливо зав'язав кроватку і поспішив до зупинки таксі. На дачу до Гавриленків завітав гість, колишній співробітник Антона Володимировича. І Тетяна попросила сусідського хлопця збігати за батьком, що рибалив на Дніпрі. Гість зручно розташувався в качавці. На веранді. Погодуючись, розповідав про справу в області, де він обіймав якусь посаду. Тетяна удавала, що уважно слухає, зрідка вставляла. Воно як? Цікава я й не знала. А насправді думала про Федора, який ось ось мусив з'явитися. Дівчина хвилювалася, якщо Федір не сподобається батькові, це викличе додаткові ускладнення. Трохи дратував гість із своїми глибокодумними міркуваннями. Але ж он уже й батько з вудками. Давно вже минула дванадцята, коли Федір повинен був приїхати, а його все нема. Тетяна кілька разів виглядала хвіртки. Може, шукає їхню дачу? Нервувала і навіть сердилась. Батько, правда, і виду не подає весь у розмові з гостем. Однак якісь веселі іскорки спалахують в очах, коли зіркає на дочку. Зовсім розгнівавшись, Тетяна сховалася в кущах смородини і не помітила, як біля дачі зупинилося таксі. Устинчика побачила вже тоді, коли той прямував між крислатих до ганку, високий, стромкий, у гарно пошитому світлому костюмі. Вибігла назустріч, розгублено посміхаючись. Врятувала тітка, підібравши полик від частого шовкового халата, легко збігла з веранди, заметушилася біля хлопця. «Ось виякий, Тетяночка розповідала нам, дуже приємно». Федір стояв у затінку під яблуною і відчував, що червоніє. Ця моложава вродлива жінка з цигаркою між пальцями, на яких ви коштовні персні, знітила у стимчика. Побачивши цікаві погляди двох літніх чоловіків, він, лаючи в думці себе, розгубився зовсім і незграбно вклонився жінці і чоловікам. Вклоняючись, відчув, що в нього якось недоладно тиліпаються руки. Захотілося сховати їх. Він поліпив кишеню за хусточкою, озирнувся і зустрівся очима з Тетяною. Дівчина стояла за два кроки. Устимчик подав їй руку – і лише в останню мить побачивши, що в ній затиснута хусточка, почервонів ще більше, навіть спітнів. Коли б Федір знав, що цей, здавалося б, ганебний початок, насправді найкраща рекомендація для Тетяниного батька, він, зрештою, десь би сфальшивив. Але у Стимчик ніяк не міг побороти розгубленість і якийсь напівсвідомий страх. Як далеко було це знайомство від уявлюваної ним сцени, коли він, дотепний і вихований, невимушено тисне руку батькові і відразу ошелешує його і своїми манерами, і знаннями. Під допитливим поглядом силої людини устимчик якось дістався до запропонованого крісла, поступово опанував себе і, глядівши підбадьорючу посмішку Тетяни, Посміхнувся й сам. Антонові Володимировичу устимчик сподобався. За словами Тетяни, її знайомиві, сучасна молода людина. І Гавриленко побоювався. Раптом з'явиться один з хрещатецьких гультіпак. Воно прийшло гвилувати, розчервоніли, спітніли. І Антон Володимирович, згадавши себе в такому віці, розчулився і пронявся симпатією до хлопця. Та зрозумівши, що тому не завадило боговтатися, повів далі розмову із старим знайомим. Тим більше, що розмова цікавила його, і саме зараз у нього виникла інтересна думка. Ти пам'ятаєш свого першого начальника, Тихоне? запитав у гостя. Коли я прийшов на завод, майстер помітив, що тремчу перед ним. Відкликав убік та й питає: Ти знаєш, хлопче, для чого ми робили? Революцію. Знаю, відказує. Знати ти не знаєш, посміхається цілогуса, та ще не збагнув до кінця. Боїся мене? Боюсь, кажу. Ось у цьому й заколика веде далі. Як ти мене називаєш? Товариш майстер. Товариш, розумієш? Товариш директор, товариш начальник. Спочатку товариш. І революцію робили ми, щоб не було суворого начальницького погляду. Я, мовляв, особа, а ти щось дрібне. Антін Володимирович помовчив трохи. А де хто забув про це, гій Богу, забув. Хоч він не начальник, а товариш начальник. Розумієш, Тихоне? Гість з області запалив цигарку. В глибині душі він не поділяв думки Антона Володимировича. Навпаки, додержувався зовсім протилежної, вважаючи, що підлеглий повинен лише виконувати вказівки згори і не лізти куди не слід. У себе в області Тихін Филимонович не зносив заперечень любив і нагримати частенько і обірвати промовця на зборах і потримати в приймальні відвідувачів. Але ж Антін Володимирович – це думка згори, а Тихін Филимонович звик не перечити у таких випадках. І хоча вони зараз працювали у різних системах, і Антін Володимирович не міг впливати на службове становище свого давнього співробітника, Тихін Филимонович схвально кивнув. «Чудова думка», – сказав тонким голосом, – «але як її провести в життя?» Скільки у нас ще підлавузників, які тільки роблять, що дивляться начальству логічі. І не виконати будь-яку його забаганку. Пам'ятаю, був колись по війні у мене в районі е такий голова колгоспу. Важкі часи, проблема харчування, самі знаєте, стояла гостро. Ось він і почав відгодовувати свиней районному начальству. До смішного доходова. Колись відправляв у райцентр Кабанчиків То щоб не дай Боже Завгосп не переплутав Позначив власноручно На кожній свині фарбою На найбільшій Панченко Другу своєму зайзем відділу, На трохи меншій Довгич Його заступникові Весь райцентр реготав Коли вивантажували тих персональних свиней Ха-ха-ха Росміявся Антін Володимирович Персональну свиню Кажеш підклав начальство Тихін Филимонович також сміявся тонко, підсвистуючи й трясучи повними рожевими щоками. Сміявся, знаючи, що завідуючим райзем відділом, який одержав тоді досить вгодованого кабанця, був не якийсь міфічний Панченко, а він Тихін Филимонович Ковальчук. І що навіть регіт центру не завадив йому спокійно з'їсти цього кабанця. Правда, потім були неприємності, проте якось минулося. Устинчик прислухався з цікавістю. Він уже опанував себе і, влививши настрій хазяїна, раптом сказав голосно. «Може, і смішно це, але ж не так смішно, як...» Затнувся на мить. «Ганебно?» Сказаві сам злякався своїх слів. Скоса глянув на Тетяниного батька. Той дивився, допитвила і, здається, сердито. Нараз очі його посвітлішали. «Ганебно, кажете?» – перепитав. «Але ж це навіть слабо сказано. І звідки нас такі беруться? Слимак, підгабузник, нікчема!» Підвівся, почав міряти веранду широкими кроками. «Я б таких судив...» «Зібрав би людей? Судіть по щирості, вирок ваш остаточний, оскарженню не підлягає, як ви гадаєте і оначе?» Федір сказав напівжартома, ухиляючись від прямої відповіді. «Я ж працівник міліції, суди нам і так набридли». «А вже ж, Тетяна казала, робота у вас справді цікава і, на жаль, поки що необхідна». Антін Володимирович підсів до вустимчика. Від його вивчаючого погляду Федорові стало ніякого. Захотілося сховатися глибше у крісло. «Ви розкажете про неї?» «Ні-ні, не зараз. Тепер будемо обідати, бо Тихін уже певно мене проклинає. Так?» – обернувся до гостя. «У тебе ж апетит завжди вовчий, позаздрити можна». За столом Устимчик розмовляв мало, відбуваючись короткими репліками. Дивився закоханими очима на Тетяну. Проте в душі віддавав перевагу тітці. Правда, вже за сорок, але чудово збереглася. Після обіду Тетяна влаштувала так, що батько сів з Тихоном Солимоновичем за шахи, а вони побігли до річки. У густому вирболозі гаряче притиснулась до Федора, прошепотіла «Любий мій, як чудово сьогодні». Устимчик сів на теплий пісок, пригорнув дівчину до себе, ніби зненацько запитав «А батько, як ти вважаєш?» «Ти йому сподобався», – гадаєш, – переконана. Федорові і самому здалося, що він справив враження на Тетяниного батька. Він посміхнувся і задоволено розлігся на піску, покусуючи гірку вербову гілочку. Усе складалося чудово. Сидір Семенович прибіг додому радісний і схвильований. У передпокої ущипнув Любу, родичку дружини, яка заочно вчилася в технікумі і перебувала у них фактично на становищі хатньої робітниці. Люба звикнула і пообіцяла розповісти про все дружині Сидора Семеновича, але той не звернув на це уваги. Взагалі, Сидір Семенович поводив себе трохи дивно для поважної людини, що вже встигла відпустити черево і завоювати міцне службове становище. Підтанцьовував, наспівав, підніс щось веселе, а обличчя так і випромінювало радість. Люба яка звикла бачити Сидора Семеновича здебільшого зосередженим і навіть похмурим, здивовано знизила плечима. «І що з вами сталося?» – запитала. А потім висунула сміливе припущення. «Може, премію держави?" «Е, премія, що премія?» – затанцював Сидір Семенович, намагаючись обняти Любу. Ця міцно збита, вродлива дівчина, з невеличкими грудьми, що гостро стирчались з під боровняної сукні, завжди хвилювала його. Збожеволі ви чи що? прошепотіла Люба, відштовхуючи Сидора Семеновича, і голосно нагукнула. Тітко, Галю, ідіть на сюди. Та Сидір Семенович не хотів, щоб дружина побачила його залицяння до Люби. Миттю прослежнувши до кімнати, він схопив стілецію, закружляв навколо столу, співуючи якийсь швидкий вальс. «Справді, збожеволів, констатувала Люба, і кинулась на зустріч тендітній, хоч і схильній вже до повноти жінці. «Дивіться, що виробляє!» «І не збожеволів, і не збожеволів!» – проспівав Сидів Семенович, танцюючи навколо них. «Вагадай, галочка, що сталося!» Висти в санаторію? Ігорю краще? Обличчя в жінки засвітилось надією. Ну, кажи, не тягни. Нема нічого, зів паторію. Сидір Семенович сів верхи на стілець, витяг акуратно складений папірець. Ти знаєш, що це? Автомобіль Жигулі? Не вже виграви, сплеснули руками Люба. От везучи, виграв, твердив Сидір Семенович, навіть не віриться, але факт. «Жигулі!» – зраділа Галина Петрівна. «У нас будуть жигулі!» «Не будуть, а є!» – переможно засміявся Сидір Семенович, розмахуючи лотерейним квитком. «І ми поїдемо ступою до Євпаторії. Добре!» Галина Петрівна аж розчервонілася до Ігоря. «Ну, відразу ж їхати в таку далеку дорогу, – заперечив Сидір Семенович, – є ще зовсім недосвідчений водій». Він притягнув до себе дружину, поцілував у лоб. А ти їдь до Ігоря сама. У тебе ж відпустка, а гроші є. Коли не вистачить, не біда. Я премію повинен держати. О, як добре, заклопоталася Галина Петрівна. То я завтра й поїду. Серце в мене болить, місця собі не знайду, раптом там щось скоїлося. Ігор, син Загорульків, Уже третій місяць лікувався в одному із санаторіїв Євпаторії. Одужання йшло повільно, майже без зрушень, і лікарі порекомендували завести його до Євпаторії, та, мовляв, роблять чудеса. Галина Петрівна відвезла сина, але й там нічого певного не сказали. Хлопчик важкий, та все ж небезнадійний. Два місяці не бачила вже сина, Два довгих місяці хвилювань, Остраху і надій. Тому й зраділа, так почувши пропозицію чоловіка, Забігала, витягаючи з шаф, Сукні, білизни, панчохи. Любочка гукнула, Давай зробимо, Ігоречко, його улюблене печиво, Рощини, дорогеньке тісто. Сидір Семенович, Як сім верхи на стілець, Так і залишився сидіти. Посмішка скривила губи, а це так завжди, подумав. Тобі щастя в рука їй байдуже. Про Жигулів вже й забула. Життя! Повільно підвівся і вийшов на веранду. Що ж, зрештою так краще. Нехай іде. У нього свої турботи. Тільки б не дізналась про його справи. Тоді кінець. Він добре знає Галину. Навіть його рідного чоловіка не пожаліє. Федір Семенович раптом відчув холодок на потилиці. Так іноді бувало в нього, коли згадував ті роки, або думав, що хтось може. Але ні. Про це краще не думати. І так мало не щоночі бачить страшні сни і прокидається з від страху. Федір Семенович одружився з Галиною давно. Дівчина, чесно кажучи, не дуже подобалася йому, та іншого виходу не було. Іван Коцюба відсидів тільки трохи більше половини строку і вийшов по амністії. Судили його за розтрату. Після закінчення торговельного інституту був завідуючим промтоварним магазином. Підвів брак досвіду і перший же ревізор викрив Коцюбу. Слава Богу, одержав лише п'ять років, а відсидів три. Однак і ці три роки навчили його дечому. Знав, по-перше, що тепер шлях до матеріальних цінностей йому заказаний. Та й взагалі, пикав пір'ячко, і не бачте йому ні гарних посад, ні почестей До того ж син людини, яку судили за економічну контрреволюцію. Іванів батько Директор великого гастроному був одним із верховодів одеського чорного бізнесу і одержав по заслугах. Коцюба реалістично оцінював ситуацію. З такою біографією йому нічого не світить. Після виходу з колонії Іван мешкав у Первомайську у старенької бабусі. Перебувався випадковими заробітками. Правда, мав і загашник Десять тисяч старими грішми, все, що залишилось від колишніх благ. І тут Коцюбі пофортунуло. Загинув його сусіда, тракторист Сидір Семенович Загорулько. Їхав на мотоциклі і розбився. Був Сидір майже одного року з Іваном, мешкав стіткою навпроти Коцюби. Кілька разів вони сиділи в пивні, балакали, і Іван досконально знав. Сидорову біографію. Та яка біографія? Все як на долоні. Народився у Первомайську, батьки загинули під час війни, лишилася одна тітка, котра його і виростила. Закінчив восьмірічку, відслужив в армії, вивчився на тракториста. Дізнавшись про аварію, Коцюба не втрачав даремно часу. Завітав до Сидорової тітки і без зайвих слів виклав свою справу. Він їй 10 тисяч, вона йому племінникові документи, паспорт, військовий квиток і метрику. Тітка вагалася недовго, жила біднувато, сидір тільки почав заробляти і ось тобі, безглуздий випадок, налетів на вантажну машину. Зрештою Іван повернувся додому з новими документами. Лишилося тільки переклеїти фотографії. Цю справу йому залагодив один друг по колонії, який відсидів 10 років і тепер мешкав в Одесі. Документи вийшли майже чисті. З ними новоспечений загорулько і сягився у Станіславі. Глубком самого познайомився з дівчиною. Взовні нічого, місцева. На околиці міста батько мав будинок, мати померла, батько старий і хворий. Все це влаштовувало, та Галина занадто вже ідейна. Тільки розмов про бюро, збори, прийом до комсомолу, змагання. Махнув рукою ще молода, зелена, потім обітриться, життя й не таких ламала. Прогів додому. Перший поцілунок під бузковим кущем, а через місяць відгуляли весілля. Галина допомогла Сидорові влаштуватись на велику оптову базу. Тоді ж вступив на заочне відділення торговельного технікуму. Вчитись нема чого, але хто знає, що це для тебе давно розлущені горішки, бож колись диплом уже лежав у кишені. Начальство цінувало Сидора Семеновича, та він і справді був хороший працівник. Знав, коли куди відправити товари, що подобається покупцеві, як зробити, щоб не було. Затоварювання. Водночас із одержанням диплома Загорулька призначили заступником директора бази. А через два роки він зайняв місце у директорському кабінеті. Правда, кабінет був зовсім непотяжчий. Так, невеличка кімнатка з обшарпаними меблями. Проте хто-хто, а Сидір Семенович знав його справжню ціну. База мала добру репутацію, план перевиконувався, і навіть найсуворіші ревізори відзначали лише дрібні фінансові порушення. Але в кого нема цих порушень? І Сигір Семенович систематично одержував премії, вдаючи, що дуже радіє зайвій сотні. Хто ж знав, що вдвічі більшу суму він часом витрачав за один вечір штуки. У ресторані Сідір Семенович робив справи двічі-тричі на рік. Особливо полюбляв сезон заготівлі фруктів. Заготівельники в тебе в ногах валяються, а тобі це до одного місця. Є двоє своїх людей. Вистачить за кожний вагон яблук нібито першого сорту. В кишені не одна сотня карбованців. Десять-п'ятнадцять вагонів, і все. Не треба бути зажерливим, є ще інші зиски. Тридцять-сорок тисяч на рік, іноді трохи менше, і все тишком-нишком. Сидір Семенович не заривався. Одне лише тривожило його, Галина. В інших дружини, як дружини, а це як була дурепою, так і залишилась. Давно ще подарував їй золотого годинника так клеховала, що не міг своєї зарплати. Довелось брехати, що позичив у товариша. І таке на кожному кроці. Рахує копійки, в старих туфлях ходить, костюм перелицьовує. За те ж чесна. Не раз важко і злістюнувався Сидір Семенович. Не раз думав, крапка, треба кінчати. Але стрімував синь. Він різ, як дві караплі води, схожі на нього, такий же чорний з орлиним носом і випнутою нижньою щелепою. Сидір Семенович, який ніколи нікого не любив, прив'язався до цієї маленької істоти, що нагадувала йому власне дитинство. Він тугою згадував ті роки. Були й дорогі іграшки, і чудові костюми, і прогулянки по морю, і розкішні кримські дачі раптом усе зникло. Ех, батько, батька, схибив, взорвався. В їхніх справах треба розраховувати на сто кроків уперед». Заради Ігоря Сидір Семенович залишався в сім'ї. Коли ж хлопчина захворів, наробив навіть дурниць. забувши, з ким має справу, приніс додому тисячу карбованців, кинув галині. «Бери, лети в Москву, скільки б не коштувало, великої гроші, ще будуть кращих професорів купи». «Свідки, взяв гроші?» – запитала злякано. «Що він міг відповісти?» «Натякнув, що є товарище, кого вона не знає, мовляв, послуга за послугу. Він вирішив піти на це лише заради сина. «Виходить, крадені, зрозуміла нарешті Галина». Рішуче згребла гроші, Загорнула в газету. Негайно віднеси її врахуй, Нікому не кажу, бо вперше. Коли ще раз дізнаюсь, Сама в прокуратуру піду. Турепа! Може, Ігорю і не довелося б ходити На милицях. Бачте, честь, Їй дорожче за здоров'я сина. З того часу сидір зненавидів дружину, Темною, Важкою ненавистю. Проте зовні все ще ласкавіші, ще ніжніший. Яка сім'я говорили про них, бачачи, як він турботливо підтримує Галину під руку або запопадливо одягає в театрі. Часто дзвонив у школу, де вчителювала дружина, а коли на вечір призначалися збори або наради, заходив за нею. Щаслива ви, жінка, Галина Петрівна. «Такого гарного чоловіка маєте», – висловлювали своє захоплення її колеги. А Сидір ненавидів, ненавидів і боявся. То здавалося йому, що Галина побачила, як він ховав у сараї у тайник золота, то забув вдома під жаку дві ощадні книжки на пред'явника, а на кожній по п'ять тисяч прибіг за книжками весь мокрий – Слава Богу, ніби нічого не помітила. Втім, хто зна, ввечері якось дивно дивилась на нього, щось про гроші заговорила. Може, тільки здалося? Може, дурна підозріливість? Страх, від якого трясуться коліна і мало не зупиняється серце, переслідував Сидора Семеновича. Розум підказував Сидорові, Галина нічого не може знати. Проте розум розумом, а якийсь внутрішній голос весь час нашіптує «Бережись». Цей внутрішній голос не раз ж підказував досить, адже золота в нього перевалило вже за п'ять кілограмів. Є валюта, коштовності, гроші на книжка гіготівкою, понад 200 тисяч. Колись Сидір Семенович... Солобка мріяв про 100 тисяч. Цифра здавалася величезною і недосяжною. Він давав собі клятву зупинитися, як тільки матиме таку суму, піти з бази на якусь невеличку канцелярську роботу, щоб забути про страх, щоб уночі не мучили кошмари і не обривалося серце, коли до тебе в кабінет чогось заходить працівник міліції. Потім обіцяв собі зупинитися на 150 тисячах, на 200, а коли перейшло за 200, лицемірно виправдовувався, ніби мав на увазі вкласти 200 тисяч лише у коштовності, не рахуючи готівки та щадних книжок. Особливо подобалися Сидору Дорусеменовичу нові сотенні. Правда, траплялися вони не так уже й часто, та коли вже прилипали до його рук, надійно лягали в непримітний пластмасовий ящичок, що зберігався під фальшивим дном у шафі. Іноді, коли нікого не було вдома, Сидір Семенович, зачинивши двері, дозволяв собі витягнути цей ящичок і довго мацуючи кожну купюру, рахував гроші. У ці хвилини він одержував насолоду більшу, ніж від вдалої операції чи смачного обіду. Уявляв себе десь в Італії, або ж про це він думав завжди з захопленням у розкішному прибережному готелі на якомусь з Галайських островів. Як він іде. Широкими сходами і чорношкірий слуга схиляється перед ним і відчиняє дверцята величезного лімузина. Як він сидить в ресторані у товаристві молодих уродливих жінок і варто йому зробити легкий рух рукою, Лекей виконує замовлення. І будинок у нього розкішний під пальмами, а відчиняє двері. Знов таки чорношкірий бой у лівреї з золотими галунами. Взагалі, багатство і розкіш асоціювалося в Сибера Семеновича обов'язково з морем, пальмами та чорношкірими слугами. А він у смокінгу і сигарою. Одного разу Загорулько навіть попробував закурити гаванську сигару, але не витримав, кинув після двох затяжок. Розпалений такими мріями, Синьо Семенович особливо гостро ненавидів і свій скромний будинок із садом, і базу з обшарпаними коридорами, і голову місцевкому Василину Кушко, яка вже третій день не дає йому спокійно зітхнути, вимагаючи преміальні для робітників. І всі ці місцевкоми... Конфліктні комісії, розмови дружини про зошити педради не для нього. І Загорулько з настирливістю маньяка вичікував хвилини, коли нікого не було вдома, витягав коробочку і відлітав у мріях далеко-далеко. Правда зрідка, він дозволяв собі більш реальне і відчутне задоволення своїх потреб. Хто б подумав, що... У завжди заклопотаного, ділового і сухуватого директора бази, який славиться своєю ощадливістю і вже скільки років носить старе пальто, є у Львові молода і вродлива коханка, власне особняк, де періодично відбуваються справжні оргії. Увечері після чаю Галина заходила спресувати білизну, управила за годину. Почала наводити порядок у шафі. Перебираючи одяг, запитала в чоловіка. Більш нічого не виграли, ти всі квитки перевірив? Бачу, захотіла. Мало тобі машини? Пробубанів з газети Сидір Семенович. Раптом він знокрів від страху. А чи лотерейні квитки, які він купував разом з дружиною, ще й досі не перевірені? В шухляді письмового столу. Він сказав, що виграв саме той квиток, який купила і позначила Галина, і тому машину слід записати на її ім'я. «Менше розмов буде», прикинув Сидір Семенович. А «Якщо вона перевірила і побачила, що квитки, як лежали, так і лежать у столі?» «Та ні». Ключ від столу він поклав у піджак Виходить, не могла зазирнути в шухляду. На серці полегшало, і Сидір Семенович вів далі вже зовсім іншим веселим тоном. Карбованці ще виграли. Та я й забув про це. Розумієш, перевірив вже майже всі квитки. Лише три лишилося, і нічого. Раптом карбованець. Відверто кажучи, зрадів, все ж якийсь виграш. А потім навіть не повірив. Коли ж упевнився, пожалкував, що порвав ті квитки. Може, щось і прогледів. Галина ще кілька хвилин порувалася біля шафи. Потім сіла на кушетку біля ніг чоловіка і наказала. Тепер розкажи мені, у кого ти придбав цей квиток? Сидір Семенович відчув, як у нього похололи кінчики пальців. Галина Либонь Зрозуміло б усе відразу, якщо б у цю мить побачила обличчя чоловіка. Губи у нього перекосилися, очі зробилися скляними, та враз Сидя Семенович опанував себе. Опустив газету, і Галина побачила, що чоловік дивиться на неї з лагідною посмішкою. За кого ти мене маєш? — запитав до Кірлова. — Сидоре, не бреши. Мені боляче чути такі слова. Тільки не бреши, прошу тебе. Для чого ж мені брехати? Ти знаєш, як ми живемо. Я ж не злодій чи розтратник, Сидоре. Знаєш, я теж можу кричати і гніватися. Сидоре, ти збрехав, я подивилася всі лотерейні квитки в столі. Побачила все ж, подумав люто. Коли обіда взяла ключі, побачила». Щоб виграти час і знайти переконну відповідь, Сидір Семенович запитав перше, що спало на думку. «Ну що ж?» – ти ж казав, що порвав квитки. «Я порахувала, ми купили двадцять. Там двадцять є. Виходить, помилився. Я ще купував, коли вони в мене під піджаку були», – почав викручуватися Сидір Семенович. Де ж тоді той квиток, що карбованця виграв? У гаманці? Пробач мені, але я вже дивилася. В гаманці лише один. Невже загубив? Голова зовсім запаморочилася від радості. Знову неправда, Сидоре. Не вважай мене задурну. Ти акуратна людина, а цей квиток, на який випали жигулі, зім'ятий і брудний. Галина Петрівна заплакала. «Що ти робиш, Сидоре? Сидір Семенович, прокидаючись ображеним, сердито засопів і відвернувся до стінки. «Не вірить найбість ну з нею», – подумав розлючено. «Переживемо!» Галина Петрівна раптом підвелася і до вікна. Сидір Семенович уже вирішив, що минулося, і підшукував найлагідніші слова – коли вона заговорила знову... «Слухай мене уважно, Сідоре. розумієш? Важко уявити, що ти схибив. Не можу і все, хоч і серце віщує, щось коїться. Невже ти мій, Сидоре? Гадаєш, жигулі мені потрібні? Вік би їх не бачила. Крийся від мене, щось за душею ховайся». Не можна так жити, не можна. Ти не розумієш. Мусимо спокійно дивитися людям в очі. А хіба ти можеш? Сіла в крісло біля кушетки, затихла. Судір Семенович мовчав, втупивши в очі у складний візерунок шпалер. Якісь лінії бігли по стіні, примхли переплетіння ліній. Хрещувались, розбігались, щоб потім знову зустрітись і розійтись у різних напрямках. Галина щось говорила, та Сидір Семенович сприймав лише окремі слова, зосередивши увагу на лініях. «Хто вигадав їх куди вони йдуть?» Раптом загадав. «Якщо ці дві ніде не перехрестяться, все буде гаразд, ніхто». То ніколи не дізнається про його справи. Лінії йшли одна біля одної. Фідір Семенович з тривогою вів очима все вище, і, слава Богу, розходяться в різні боки. Але раптом лінію зламалися, перехрестилися, утворивши шахові клітинки. Фідір Семенович відчув, як у нього затрусилися руки, він був людиною забобонною. Відразу до свідомості дійшли слова дружини. Загрожує? Чи просто лякає про всяк випадок, може, щось знає, намагаючись говорити якомога лагідніше, Сидір Семенович мовив, сціпивши зуби. Даремно ти розхвилювалася, Галиночко, все тебе якісь підозри. Заспокойся, дорогенька. «Це тому, що ти перехвилювалася за Ігоря, відпочити тобі слід». Побачивши, що його слова не вплинули на дружину, Сидір Семенович замахав руками, сів на кушетку. «Так-так, заспокойся, моя люба, все, що ти сказала, дурниці, але я нічого не спростовуватиму, тобі зараз нічого не доведеш». Блягай спати – «О шостій ранку поїзд. Повернися з Євпаторії, поговоримо. Збуджена ти сьогодні. Лягай, лягай, і ні про що не думай. Але ж, Сидоре, ти не братимеш цю машину? Знов про це годі. Не можу я мовчати. Та добре, поговоримо потім. Нам є багато про що поговорити, Сидоре. І про твої поїздки до Львова, і про щадні книжки» яке я бачила в тебе під жаку. Махнула рукою і пішла до спальні. Так майже завжди закінчувалися їхні суперечки. Вона гарячкувала, Сидір Семенович не дратувався і не гнівався. І завжди їй ставало соромно за свою запальність. Вона починала сумніватися навіть у тому, в чому раніше була переконана. Потім лаяла себе за поступливість Однак повертатись до суперечки було незручно. Все так і залишалося. Невирішен до кінця, недомовлене. Це вносило розладу сімейне життя, якусь штучність у стосунки. І все ж Галина Петрівна не знаходила сили волі, щоб поставити крапку на ді. Та й про що вона могла говорити? Про якісь ясні підозри? Атмосферу невловимої тривоги, що огортало її. Проте, що чуття підказувало, сидять далекий від неї, його не хвилюють ні їхні сімейні справи, ні події, про які вона дізнавалася по радіо та з газет, про які сперечалася з друзями по роботі, чи коли хтось увечері заходив до них на вогник. Галина Петрівна була впевнена, «Сидір, що смудрує». І з машиною, і взагалі. Дуже часто почав їздити у відрядження. Кілька разів бачив його в компанії Ступака і Осадчого, про яких у місті йшла погана слава, типові ділки і комбінатори. Ступак навіть привіз Сидора якось уночі зі Львова на власній Волзі. Добре ще вночі. Ніхто не побачив, а то пішли б розмови. Вона тоді... Вичитала йому, виправдовувався, зустрілися у Львові лопатково, для чого ж мучитись у поїзді, коли ступак повертається сам. А не розуміє, що ступак йому не компанія, лише скомпрометує. Сидір Семенович не пішов до спальні, як завжди, коли сварився з дружиною, постелив собі на кушетці. Лежав і лаяв сам себе. Він припустився такої необережності Забути про ті кляті квитки Захопився, як хлопчиська З божеволів від радості Чого вас не радіти? Хіба через те, що заплатив латерейний квиток Небагато більше, ніж коштує джигулі Ех, Дурниці! Він заплатив би більше Дратувало ти, що два роки не міг знайти такої нагоди. Краще було б, звичайно, придбати Волгу. Проте скільки розмов відразу пішло по місту. Ні, так він не мав права вчинити. Галина перша б запитала, звідки гроші. Звідки, звідки, яке кому діло? Була б ти Галина розумнішою, жила б, як у Бога, за пазухою. Але ж вона знає, як сказала, нам є багато про що поговорити, що мала на увазі. І коли побачила ті кляті ощадні книжки, сидів Семенович відчув, як у нього біля серця. Отже, знає, що ж робити. Піти до неї, благати, щоб простила, Нікому не казала, «Ні, цим лише нашкодиш». Довго лежав, нічого не бачачи, крім ліній, які бігли і бігли перед очима. Сходились, розходились, перехрещувались, утворюючи шахові клітини. І середині кожної чорної клітини сиділа жінка, схожа на Галину, і погрожувала йому пальцем. Сидір Семенович розумів, все це йому вже сниться, але стогнав і кричав вісні. Прокинувся, зовсім змучений, викликав таксі, відвіз дружину на вокзал, намагаючись бути лагідним, поцілував, порадив. «Ти ж, Алиночко, коли приїдеш, відразу купи квиток на поїзд, потім буде важко дістати». «Повідомиш, коли виїдеш, може я тебе у Львові зустріну? Коли грошей не вистачить, телеграфуй, в 100 дістану». «А як із...» – тільки напочала своє запитання Галина Петрівна. Однак, зустрівши чистий погляд чоловіка, не договорила. Коли поїзд рушив, Сидір Семенович ступив кілька кроків по перону, махаючи рукою, і поїхав додому досипати». Дзвоник задзеленчав якось невпевнено, і Віта, переконана, що Алекс щось забув у неї, пішла відчиняти. Але звичкою, перш ніж повернути ключ, глянула Овічко. Злякалась, однак тут же зраділа. Яке щастя, що Алик пішов раніше, ніж звичайно. Відкриваючи двері, швидко розстебнула верхні гудзики на халаті. Вона знала, що робить, по-перше, її плечі дуже подобаються татусеві, як у думках називала Сидора Семеновича. По-друге, розтебнутий халат ніби підкреслював, що вона ще не з ліжка, що дзвінок розбудив її. Відчинивши двері, Віта згадала, що попільниця в спальні повна недокорків, а поруч на столику пляшка від коньяку. І що Алекс, здається, забув на тримо свій грибінець. Лише одного цього було достатньо, щоб недовірливий татусь влаштував скандал, а потім сердився на Віту і не робив їй звичних подарунків. Обмірковуючи, як відвернути увагу татуся, Віта зликнула і кинулась йому на груди. Знала, що її пестищі роблять Сидора Семеновича вагідним. Справді, татусь Роздзвів посмішкою, поцілував Віту в куточок губ і нижче, в апетитну ямочку між пухкими грудьми, які звабливо визирали з-під тонкої прозорої тканини. Віта вдала, що засоромилася, докірливо глянула на Сидора Семеновича своїми наївними, мало не дитячими голубими очима, провела долонею по його щеці і закопила губу. «О, який колючий!» – сказала невдоволено. Критично оглянула Сидора Семеновича і скомандувала. «У ванну? Пилюки на тобі тонна, вмиватися, голитися, а я поки сніданок зготую». Сягла Сидора Семеновича під жак і легко підштовхнула до ванної. «Добре, добре!» – не опирався той. «Подивись там у валізі, де ще є». Віта, підхопивши валізку, завернула на кухню. Обережно визернула звідти. Упевнившись, що Сидір Семенович займається туалетом, чкурнула до спальні. За кілька секунд навела там порядок, і знаючи, що татусеві це приємно, заохкала над відкритою валізкою. «Ти просто чарівник, пупсико! Де ти дістав краби? А цей коньяк справді французький?» «Справді обізвався званої пупсик». До того ж вищої марки. Ікра зерниста і червона, Вела далі віта, Шпроти, лимони та у Мене є також. А це що? Пошимій, пупсику, ти прогресуєш. Невже це копчині в угри? Чисто виголений у свіжій білій сороці Сидір Семенович обняв віту. В гри, Дівченко, в гри. Знайомий в Прибалтику їздив, дивись далі, там є і твій улюблений. Горіх у шоколаді, простювала Віта, ти, пупсико очарування, красунчику мій. Красунчик, виставивши вперед досить відгодоване черево, блаженно опустився у хотель. Йому завжди приємно було приїжджати сюди, у свій будинок, де його розуміли значно краще, ніж удома. Ні про що не розпитували, раділи подарункам і де він міг і гуляти, і комизитись, як хоче. Сидір Семенович збудував цей котедж два роки тому, оформивши на підставну особу. Обскавив у модерному стилі і поселив віту, з якою був у зв'язку вже мало не три роки. Познайомились вони на Ялтинському пляжі. Фідора Семеновича зачарували голубі наївні очі і чудова фігура дівчини. Коли вона йшла пляжем, не можна було не замилуватися вродливим обличчям, засмаглими ногами і ледь прикритими грудьми. Побачивши її, Фідір Семенович кинув знайомих, з якими розбалакався на пляжі і перекочував ближче до віти. Спочатку здавалося, у загорулька зовсім не було шансів. Віту оточували молоді і вродливі чоловіки, котрі виконували будь-які її примхи. Але Сидір Семенович був терплячий. Він не звертав жодної уваги на глузливі посмішки молодих піжонів при його намаганнях познайомитися з дівчиною. Розмова врешті в них відбулася, і Вітин почет був здивований, не побачивши більше на пляжі ні дівчини, ні цього вже підстаркуватого червонопикого дивака, що кидав на неї пожадливі погляди. А Віта цей час разом із цим диваком розкошувала в каюті люкс теплохода, що наближався до Сочі. Тоді Сидір Семенович не думав, що їх зв'язок так затягнеться. Однак врода, темперамент і, головне, манера дівчини – яка ні про що не розпитувала, а його звичку кидати гроші на Вітер вважала цілком природною, все більше подобалися йому. Зрештою він запропонував Віті переїхати з невеличкого міста, де вона мешкала, до Львова. Тут Сидір Семенович спочатку зняв їй кімнату, а через рік Віта оселилася у новому будинку. Сидір Семенович цілком влаштовував Віту. Приїздив він до Львова не також й часто, раз-два на місяць, на кілька днів, а грошей давав досить, та взагалі майже ні в чому не відмовляв. Дратувало її лише те, що він приїздив без попередження, підозрілість, з якої оглядав кімнати, намагаючись знайти ознаки перебування інших чоловіків. Проте це було не смертельно. В душі Віта навіть розуміла татуся. За свої гроші він міг вимагати вірності. Дівчина швидко пристосувалася. Молоді люди, з якими зустрічалася, не мали права переступати поріг цього будинку. Віта дозволяла їм і так досить багато, але ризикувати своїм благополуччям заради шмаркачів, у яких, крім Молодості та самовпевності нічого не було, не хотіла. Так тривало доти, поки Віта на іменинах у подруги не зустрілася з Аликом. Він одразу сподобався їй. Високий, з прямим великим носом, чорною шевелюрою і манерою дивитися на співбесідника зверхньо і навіть презирливо. Віта посміхнулася Алику. Ця посмішка була Перевірена на багатьох, наче наївна та з викликом і таємною обіцянкою ніжності, пристрасті і дівочої недосвідченості. Віта сама дивувалась, звідки беруться в неї дівоча постава, сором'язливість у погляді і ще щось невловими, областив лише чистим та незайманим натурам. Вона вміла використовувати це перше враження, перше, бо люди, які знали її хоч трохи більш, розуміли, що насправді криється за янгольською оболонкою. Алик не звернув уваги на вітину посмішку, він лише раз запросив її танцювати, і в його великих буцім виленілих очах дівчина не помітила жодної іскри зацікавленості. Це вразило її самолюбство. Віта вирішила обов'язково заволодіти цим телепним. І вона кокетувала з Аликом. Він дивився, наче на неї і не на неї. Нарешті, коли Віта вмостилася в кріслі навпроти Алика так, що... Мало не під носом у нього Опинилися її круглі, спокусливі І зовсім неприкриті Міні спідницею коліна І він раптом пожвавішав В очах з'явилися Деякі ознаки думки «Хелло, бебі!» Мовив хрипким голосом «У тебе ноги люкс!» «І не тільки ноги!» зареготала Віта «На твоєму місці я б краще дивилася» Алик заблима очима Буцім справді уперше побачив дівчину. Так, ствердив, герла ти непогана. Похиляємо звідси разом, ти одна живеш. Гліта, не задумуючись, кивнула і відразу пожалкувала. Алекс прийняв її кивок як запрошення. Давай мотати звідси, надяга зелена. Я візьму пляшку, кернемо в тебе. Віта намагалася відмовитись, та Алик не відступав, і зрештою вона погодилась. Татусь був лише позавчора, подумала, чорт його не принесе. З того вечора Алик почав задирати до Віти. Дівчині хлопець сподобався, бо вона могла крутити ним, як хотіла. З верхній погляд Алика виявився, правда, ознакою неглибокого розуму як вона спочатку подумала, а навпаки, майже повної відсутності думок. Та вона цінувала в хлопцеві інше, вроду і силу. Розум був у Сидора Семеновича. Віта боялася проникливого погляду татуся, догадуючись, що за зовнішньою лаєдністю криється холодна жорстокість. А з Аликом вона почувала себе затишно. Поклавши голову на його могутні груди, Віта уявляла себе маленькою і беззахисною. І це було так приємно, що вона пробачала Алику його вайлуватість і невміння логічною зв'язати навіть кілька найпростіших думок. Зараз Віту тривожило лише одне. Чи не залишилися в квартирі ще якісь сліди перебування Алика? Накриваючи на стіл, уважно оглянула кімнату, Нарешті полегшено зітхнула, наче все гаразд. Але татусь усе ж бентежив її. Було у його поведінці щось незвичайне. Він не ходив, як завжди, з кімнати в кімнату, Причепливо розглядаючи кожну дрібницю, А стояв біля вікна, барабанив пальцями по склу і посміхався. І що там цікавого на вулиці, не витримала Віта? А ти подивись. Дивись, дивись. Щодня сижу біля вікна, я тільки дивлюсь. Віта явно лицемірова. Не придбав вже все. Тебе нема, а я без тебе майже нікуди. О, я знаю. Сидір Семенович вимовив ці слова таким тоном, що Віта не зрозуміла, співчуває він чи іронізує. Про всяк випадок притиснулась до його плеча гарячою щокою. Що ж тут нового? Тисячу разів бачена картина. Клумба перед вікнами. І молоденькі яблуньки. Довгий дерев'яний паркан навпроти, за якого визирає червоний черепичний дах Телевізійною антеною. Знову паркан ще більший, а далі вигаднула чевунна огорожа, оплетена диким виноградом. Ну, що ж тут цікавого? зітхнула Віта. Побачивши зелені жигулі, що притулилися поблизу їхньої хвіртки, запитала: Може, хтось приїхав? Ти і це маєш на увазі? Вгадала? То хто ж? «А ти? Подумай!» Віта сплеснула долонями. «Невже твої?» І, побачивши переможну посмішку на обличчі татуся, закружляла по кімнаті. «Краса та! Краса та!» Стрібнула Сидорові Семеновичу з часів укрісла на коліна, засісюкала ластячись. «Ти мене покатаєш, пупсико? Поїдемо в Карпати, добре?» «Поїдемо. Тільки іншим разом...» Побачивши, як спохмурніла Віта, Свідір Семенович підсолодив пілюлю. А сьогодні організуємо невеличкий сабантуйчик у банкетному залі ресторану. Обмоємо машину. Людей буде небагато. Один керівний кадр та два моїх земляки. Вони самі, тож запроси для них дівчат вродливих і щоб не з монастиря. Тепе снідати Майже відразу після сніданку Свідір Семенович поїхав у якихось Своїх невідкладних справах Віта одягаючись перебирав В пам'яті знайомих дівчат Кого ж запросити? Вірунчик гарненька і весела Але відразу нап'ється І почне лізти до всіх чоловіків Товарнякати таке, що вуха в'януть Ні, краще не треба «Може, Томку?» і Віта іноді навіть заздрила цій дівчині. Струнка висока з величезними напівобличчя очима. Так, Томка зуміє подати себе. Її можна запросити. Казали правду, що вона закохалася в якогось студента. але Віта надто добре знала подругу, щоб повірити. Томка не з таких, щоб розкидатися своїм коханням з благодійною метою. Можна ще подзвонити лільці, це буде найкраще. Лілька своя в дошку, якщо її попередити, ніколи не підведе, і без забубонів. Віта посміхнулася, загадавши коронний номер лільки. Це, звичайно, ще не справжній стриптиз, але близько до того. І не забути сказати лільці, щоб знайшла і попередила Алика, нехай поки ще зникне. Сидір Семенович зазирнув до ресторану і домовився з метром відносно банкетного залу. Мовляв, приїхав столичний професор і хоче відсвяткувати день народження. Довго сидів над меню, намагаючись замовити вечерю так, щоб і все було і щоб не впадало особливо у вічі. Професор професором, а офіціанти народ дійшли, можуть і стукнути. Замовивши, притину. Допивати вони поїдуть, в війському колі довіти. Слід лише пального додому підкинути. Станіслав Ступак був молодий та ранній. Він любив авторювати. «Я маю лише одну золоту річ, свою голову». Говорячи так, Ступак брехав двічі. По-перше, він забував про золото, Старанно захований його ж руками у двох тайниках у підвалі будинку, який він взяв за дружиною, неродливою і перезрілою дочкою Івано-Франківського м'ясника. По-друге, ступак явно переоцінював вартість своєї рудої голови, якщо й можна було назвати її золотою, то лише за кольором волосся. Розуму в ній було небагато. Тасик лед закінчив вісім класів, далі не вчився, віддавши перевагу професії перукаря. Та згодом йому набридло брати гривеники з клієнтів, і ступайки з задоволенням узяв участь у запропонованій знайомим дівком справі. Операція ця не вимагала ні здібності, ні знань, тільки відсутності елементарної чесності і порядності та навпаки наявності у великих розмірах нахабства. Під маркою складу будівельних матеріалів ділки організували торгівлю бляхою. Заробивши за кілька місяців мало не п'ятирічну зарплату перукаря, ступак увірував у свої геніальні здібності і остаточно знахабнів. Торгівля процвітала, та одного разу до складу зайшли працівники міліції і попросили ступака і його приятеля пройти з ними. На цей раз друзям пощастило. Їхня справа потрапила до рук не дуже досвідченого слідчого, і ділкам удалося приховати масштаби злочину. Справда, це не завадило судові ізолювати ступака від суспільства на шість років, але амністія... І не минулої трьох років, як його знову можна було зустріти на Івано-Франківських вулицях. Тепер ступак став обережнішим. Від торгівлі бляхою дещо зберіг. На перший час вистачало. І він принюхувався і зважував. Нарешті вирішив обрати професію заготівельника. Наштовхнув його на цю думку Сидір Семенович. Вони кілька разів Зустрічалися. Загорулько довго придивлявся до ступака і нарешті обережно, натяками, пояснив, як і що можна робити. Ступак запропонував до компанії ще осадчого, заготівельника райспожив спілки. Станіслав любив жити широко. Некрасива і старша за нього дружина – не заважала йому, задовольняючись роллю квочки біля трьох синів та дочки. більше, що чоловік не жалкував для сім'ї нічого. Стопака це влаштовувало, він періодично зникав з дому на кілька днів, відводив душу у своїх львівських та одеських знайомих. Іноді виїжджала разом уся компанія. Сидір Семенович, будучи людиною обережною, вимагав, правда, Суворої конспірації Проте Станіслав лише сміявся У вас така репутація шефе, що міліція Навряд чи коли вами зацікавиться Дружина, заслужена Вчителька і депутат А ви київна кадра, так би мовити Коли ж хтось і побачить Нас разом, то що? Ділові стосунки, ви директор бази Ми заготівельники Ступак і купив Для Сидора Семеновича Лотерейний квиток який виграв «Жигулі». Тепер разом з він приїхав до Двова обмивати машину. Ще напередодні Станіслав домовився з Сидором Семеновичем зустрітися восьмій біля ресторану. За десять хвилин до восьмої його «Волга» вже стояла на призначеному місці. Формально Ступак не мав машини, та як він міг її мати? Офіційно заробляючи найбільше 150 карбованців на місяць. Волго оформив на тестя, який після смерті дружини продав власний будинок і мешкав у ступака. Усе чисто. Продав будинок, купив машину. Кому це заборонено? Сидір Семенович та Віта з подругами уже чекали осадчого ступака в банкетному залі ресторану. Станіслав відразу прилип до Томи. Його чомусь завжди приваблювали брюнетки. Певно, для контрасту жаждував, маючи на увазі свою вогненну чуприну. А в дівчини до того ж були величезні очі і ледь помітний пушок над губою. Всула обличчя трохи за широкий ніс, але яке це має значення, коли дівчині лише двадцять, коли в неї довгі ноги, і сліпучої білизни шия, відтінна чорною сукнею, і коли вона з викликом дивиться на тебе, розкриваючи пачку сигарет. Прошу. Ступак чиркнув за пальничкою. Давайте знайомитись Станіслав, А це ваша подруга? Кивнув на Лілію. Віто, чому ж ти нас не представиш? Пробачте, це Тома, а це Лілія. Микола. Будь їй кавалером. З радістю осадчий потиснув своєю величезною рукою лілені пальці. Дівчина сподобалась йому. Людині ведмежої конструкції осадчому імпонували мініатюрні тендітні жінки. Ліля ж видавалася дівчинськом, тоненька як очеретинка, маленька. Вона нагадувала ляльку того покрою блузка закривала їй шию до самого підборіддя. Взагалі, дівчина скидалась на десятикласницю. Але слід було придивитись до неї, щоб ця ілюзія відразу зникла. Лілине обличчя весь час, здавалося, змінювало вираз. Робилося то ніжно-капризним, то задирливо-кокетливим, то вульгарно-солодким». Ліля торкнула своєю маленькою рукою рукава темного піджака осадчого і, перебираючи пальцями, запитала «Ви інженер чи артист?» Осадчий не міг підтримувати світської у розумінні розмови. Поклав край непотрібним розпитуванням, досить своєрідно і навіть різко. «Яке це має значення, крихітко! Головне те, що в мене є гроші!» Ліля підняла брови, блиснула очима. О, у вас цікава манера залицятись до жінок. Мені вона подобається. Не лише тобі. Ви не витрачаєте часу? Марно, кавалери. Ніхті схожі на величезні краплі крові ще швидше забігали по рукаву. І скільки ж ви платите за любов? Останчий зміряв лілю поглядом оцінюючи. В розмову втрутився Сидір Семенович. Правда, нічого страшного не сталося, кожен казав приблизно те, що думав. Проте, для чого ж торгуватися з самого початку? Всі зібралися, прошу до столу, запропонував Сидір Семенович і поплескав осадчого по плечі, відкликаючи в бік. Обережніше попередив, для чого ж хвалитися грішмин. Набридло, весь час ховатися, пробубонів той. Ходиш, як жебрак і тільки стежи, що не натрапили на твій слід об Бехесівці. Не думай про це. У нас ажур. Всі кажуть, ажур. До речі, що це за супчик у сірому костюмі? Людина потрібна, вагони. Ти не міг домовитись з ним інакше. Для чого ж псувати вечір? Так потрібно. Осадчий невдоволено гмикнув і вмостив своє величезне тіло поруч з лілею. Ступак, що розмістився навпроти, налив кон'яку у келихи, з літньою людиною в сірому костюмі. Він знав, що робить. Цей чоловік мав дати вагони під яблука. Тому й мовив улесливо «Ваше здоров'ячка, Василю Леонідовичу, і за процвітання транспорту». Пили «Багато». Віта шепнула пару слів, Томі і Лілі, і дівчата почали частіше підливати коньяк у келихи. «Василь Леонідович скоро сп'янів». Свідір Семенович присунувся до нього, сказав на вухо. «Двадцять вагонів нам потрібно. Лише двадцять». «Що вагони? Вагони пусте. Для чого вагони?» коли ти мені подобаєшся як людина. Я завжди знав, що ви допоможете нам. Вагони у нас отде, Василь Леонідович підвів кулак. Для тебе все зробимо. Сидір Семенович у душі сміявся. Пуста людина цей, Василь Леонідович. Колись висунули його на керівну посаду, значно вищу, ніж теперішня. Згодом побачили, що не тягне, понизили. І назлився, став підозріливим, жовчним, заздрив молодим, що йшли вгору, почав потихеньку пити. Та ніяк не міг визнати, що він, кого доля зробила колись начальником управління залізниці, як був простим машиністом, так ним і залишився. І якось у ресторані, приятелі познайомили його з загорульком, який тонко повестив самолюбство Василя Леонідовича, ніби давно чув, як про одного з найрозумніших працівників дороги. Зустрілися й наступного дня, потім ще раз. Сидір Семенович щедро пригощав. Потім просто по-дружньому попросив підкинути для потреб бази десяток вагонів. Відмовити було незручно, з цього й почалось. Василь Леонідович розумів, що попав у тенета до не дуже чесних людей, та подарунки, які він одержував, вечері з коньяком та ікрою, крою. Примушували мовчати, іноді лаяв себе, але плив за течією. Сидір Семенович підвівся, постукав виделкою по хужеру. Друзі, запропонував, давайте вип'ємо за здоров'я Василя Леонідовича. Коли б усі були такими працьовитими та відданими, ми б далеко пішли. Куди б пішли, Сидір Семенович не уточнив. Ступак, піднявши келих, підморгнув осадчимо і загорлав. Пий до дна, пий до дна. Він, звичайно, знав, куди йде Василь Леонідович. Але це ж ніяк не обходило ступака. Кожен вмирає поодинці, любив повторювати Стасик. А сам, правда, вмирати ще не збирався. Всі ж оточуючі цікавили його лише в тій мірі, наскільки корисними вони могли бути. Вагони забезпечено Василь Леонідович ст'янів і ступак одразу забув про нього. Тепер його цікавила Тома. Дівчина пила майже стільки, скільки він. Однак, коли Стасик ніби зненацька поклав їй руку на коліна, то мерешучим рухом скинула її. Дивись, здивувався ступак, у тебе характер? А ти звик, що всі вішаються тобі на шию. У цьому нема нічого поганого, але цікавого мало. Е, мила. А що цікаве, для мене так, а для тебе ні. Виходить, треба зацікавити й тебе. Ступак догадувався, з ким має справу, і бив просто в ціль. Не хвилюйся, все буде гаразд. Це штукова на тобі до Витягнув золотий медальончик, погойдав перед самісіньким носом дівчини. У тому загорілися очі. Красиво, подаруй. «Треба заробити?» «Нас не обманюють». «Я сам надягну». Тома нахилла голову, ступак у неї на шиї золотий ланцюжок. «Ану дай глянути!» Перехилилась через стіл Ліля. «Який гарний!» Вона озирнулась на осадчого. «Хо, ти казав, що в тебе також є гроші?» «Пару копійок на телефон-автомат знайдеться!» зареготав осадчий. Ліля скорчила гримасу. Вони просиділи весь вечір і вийшли перед самим закриттям ресторану. Сидір Семенович скомандував. «Тепер по конях і до Навіть у колі друзів він не називав будинок своїм. Посадчий сів у волгу ступака, Ліля поруч. Ніби випадково потягнула рукою комір блузки. Затріщали кнопки, Легкий шов купав, поголивши засмаглий кругле плече. Повернулась до осадчого. «Що ти мені подаруєш?» Відстебнула кліпси, нахилила голову. Купи сережки». Осадчий лясною дівчину по спині. «Фірма явно несе збитки. Та да добре». Волга зупинилась біля вітиного будинку. І відразу за нею загальмували жигулі. Сідір Семенович прокинувся на початку сьомої. Тихенько одягнувся, розбудив віту. «Зачини за мною», – попросив. «Мені до міста у справах потрібно». Дівчина сиділа в ліжку і блимала з очима. Припухлі вії, ранні зморшки і жовтий нездоровий колір шкіри – все це не прикрашало її. «І куди ти так поспішаєш?» Стави, кажу, слухай мене уважно. Обідайте без мене, я буду зайнятий. Вечері тава разом, скажи Ступакові, він організує. Чекайте на мене, тут десь у восьмій. Дівчаток не відпускай. Завтра, можливо, подамось на природу. Ох ти ж мій, пупсику. Віта послала Сидорові Семеновичу поцілунок. Природа – це законно. Сидір Семенович пробув у Львові три дні. Коли повернувся до Івано-Франківська, Люба вручила йому телеграму з Києва. «Виїжджаю на тиждень, Черкаси, гості, тьоті Жені, цілую Галя». Як останній дурень зустрічав її у Львові на вокзалі, розсердився Сидір Семенович. «Хоти домовляйся з жінками». Написала, що вийде з Євпаторії 18-го. «Чекай, де ж лист?» «Може, я помилився?» Витяг з кишені потертого папірця. «Ні, точно, 18-го», – пише. «Живу непогано, кімната у мене маленька та затишна. Вікно виходить до садочка, тут ростуть абрикоси і виноград. Господар здає ще дві кімнати курортникам. Компанія гарна, неподалік живе один... Київський вчитель Дуже приємна людина І навіть закоханий у мене Бачиш, я не така вже і стара Взагалі Залицяльників вистачає Є ще один Але не хвилюйся, ти ж мене Знаєш, підстав для ревнощів нема Виїжджаю 18-го Учитель Хоче мене супроводжувати Здається, у нього Квиток на той же поїзд Як у вас справи? Звичайно, вже не встигну одержати від тебе листа, але все ж питаю Ігорю краще, хочеться вже додому. Сидір Семенович сховав лист, потягнувся, щоб обняти Любу. Всі ви, жінки такі, сьогодні одне, завтра інше. Нема вас царя в голові. Не чіпайте, бо подряпаю, і тось і Галі поскаржусь. Ну... «А ти поскаржусь!» Сидір Семенович схопив дівчину за талію. «Займайте, кажу, бо розсержусь!» Дівчина спритно вивернулася, скочила за стіл. «Лисий вже туди ж!» Сидір Семенович хотів відповісти щось ущипливе, та раптом різко повернувся і вийшов у сусідню кімнату. «Показились вони чи що?» дивувалась Євгенія Вікторівна. «Треба замовити телефонну розмову!» «Справді!» Підстави для здивування були. Щойно вона одержала телеграму з Івано-Франківська. «Стурбований мовчанням Галини терміново телеграфуйте Сидір». «Та мені голова пробуркотіла Євгенія Вікторівна. Я, може, теж стурбований її мовчанням. Та при чому тут я і про що маю телеграфувати?» Через кілька годин, почувши в трубці заглушений відстанню голос Сидора Семеновича, почала роздратовано вичитувати. «Ви з Галиною раніше між собою розберіться. Чому вона мовчить? Посварилася чи що? А я при чому?» «Хіба її у вас нема? Ви тільки обіцяти можете. Третій рік. Приїду та приїду. Які здоров'я?» «Я вас питаю. Вона ж у Черкасах. Ти, Сидоре, з мене божевільно не роби». «Я серйозно, тетю Женю, одержив з Києва однею телеграму, що їде до вас у гості три дні тому». «Почекай, почекай», – Євгенія Вікторівна захвилювалась. «То де ж вона?» Як тільки телефоністка оголосила, що розмова закінчена, Сідір Семенович замовив Євпаторію. Лікар санаторію, де лікувався Ігор, підтвердив, мати Загорулька виїхала з Євпаторії 18 липня. Просто з по штамту Фідір Семенович поїхав у міліцію. Хаблак зазирнув до кімнати Устимчика і поманив лейтенанта пальцем. Коли той вийшов, підморгнув. Дещо новеньке, сказав, і взявши Федора під руку, легко підштовхнув. Пішли, пішли, поговоримо. Два слова Сергію почав лагати Устимчик, я помру від нетерпіння. Устимчик уже відчинив двері кімнати. В секунду підійшов до столу і, не кваплячись, розклав кілька фотографій. «Галина Петрівна Загорулька», – мав спокійно, наче Устимчик уже знав її. «Учителька з Івано франківська Її труп ми знайшли на Дніпрових силах. «Невже?» Устимчик схопив фото, почав уважно розглядати. «Стільки часу ви на цю історію, що зрадієш навіть фотографії...» «Вона вродлива. У тебе завжди одне недумці. Що ти маєш на увазі?» «Жіноче питання. Не каже дурниць, а вважає її врода з причини до злочину. Це ще раз підтверджує мою версію». «Почекай». Хаблак уважно подивився на устимчика. «А може ти маєш рацію? Може ми з дробахою вперті осли?» «Ослини-осли, щось осли, ще сослячі є. Безжурна зарагота густинчик. Почекаємо, Федори, до завтра. Одержимо з Івана Франківська справу за Горулько, А далі вже вирішатимемо, що робити. Папка, яку одержимо наступного дня оперативники, була не дуже пухка. Фотографії вбитої, її листи з Євпаторії, телеграма з Києва, запротоколювані розповіді чоловіка та родичів, Галини Петрівни, власне все. Устимчик, прочитавши документи, переможно подивився на хаблака й дробаху, запитав. Ну? Самі бачимо, похмуро кинув хаблак. Але Устимчик уже не міг стриматися. За ці дні він так натерпівся за свою версію, що не хотів відмовити собі в маленькій помсті. Головне в нашій роботі – прозорливість. У його голосі відчувалися явно єхильні нотки. До того ж, не треба пишатися своїм багаторічним досвідом і зневажливо ставитись до прогнозів молодих, але здібних працівників. «Це ти здібний?» – перебив його хаблак. «Ні, я мав на увазі тебе. Не треба сваритись», – втрутився Дробаха. «Лейтенант має рацію. У всякому разі я вимушений...» Поки що підняти руки. Справді, лист Галини Петрівни загорулько зівпатої примусив подивитись на справу під новим кутом зору. Побіжна згадка вбитої про вчителя, який залицявся до неї, а потім супроводжував до Києва, майже не викликала сумніву щодо справжнього винуватця злочину. Дробаха порушив пальцями Дмухнув на них якось нехотя, мовив. Доведеться вам, Сергію Антоновичу, виїхати в Євпаторію. Зараз погодимо це питання з Каштановим і вилітайте. Може, встигнете ще сьогодні? Хаблак енергійно захитав головою. Є домашні справи, ми з Мариною гаразд, погодився дробаха, тоді завтра. Євпаторія заливало сонце і від спеки не рятували навіть тінисті дерева міського парку. Хаблак скинув майку, натягнув ажурну теніску просто на голе тіло, але й це не допомагало, особливо коли переходив вулицю. Капітан приїхав до Євпаторії пізно ввечері. Вийшло так, що на ранкові рейсі не було місця. Капітана влаштували на додаткові, Добре, що хлопці з обласного карного розшуку потурбувалися і забезпечили машиною. А то довелося б ночувати в аеропорту і трястись не менше двох годин автобусом. Хаблаку уявив собі атмосферу у цьому набитому людьми автобусі і зіщулися. Вранці сонце вже припікає, певно дихати нічим. Капітан дістався до Євпаторії близько півночі. Ще й в Сімферополі його попередили, що готель забронювати не вдалося і доведеться мешкати на приватній квартирі. Вранці Хаблак хотів вислузнити з дому непомітно, але господарка перехопила його. Сніданок, виявляється, був вже готовий, і довелося розділити з хазяями не таку ж і скромну трапезу. Вулиця Нові Плани, чомусь і в паторії її називали «Нові Плани», була мала не на протилежному кінці міста. Хаблак ішов уже півгодини і встиг спітніти. Думав, ввечері слід обов'язково скупатися – Треба протягом кількох днів купатися аж у двох морях Азовському і Чорному. А коли ще вдасться натрапити на слід загорульчених завріцальників, то взагалі життя можна вважати дивовижно чудовим. Але ж спека. Обтер хусточкою спітніле чоло, вийшов на перехрестя і побачив, що нарешті дістався потрібної вулиці затишна. З одноповерховими будиночками, клумбами, замість тротуарю, для пішоходів лишалися тільки стержки під палісадниками, вона сподобалась хаблокою якоюсь патріархальною незайманістю. Якби не жигулі, що приткнулися поміж клумбами цинії та космеї, можна було цілком уявити, що ти в Криму мало не за часів Чехова. У садочку за білим будиночком Хаблак побачив зовсім прозаїчну картину. Четверо чоловіків забивали козла за столом під шовковицею. Вони робили це захоплено, з вигуками і міцними ударами кісточок об стіл. Либо стіл був спеціально прилаштований для таких чоловічих емоцій. Товсті дошки покладено на масивні стояки. На палісаднику Хаблак помітив прикручену дротом бляшанку з номером 23. Це й була потрібна йому садиба. Зупинився з цікавістю, спостерігаючи за грою. Двоє гравців явно належали до когорти курортників. Бо хто ж із євпаторійських аборигенів носитиме шорти, сорочки з зображенням отруйно-зелених пальм і напівголих дівчат? та величезні дзеркальні окуляри. Якщо ж додати, що в одного з чоловіків на засмаглому пальці виблискував масивний золотий перстень з печаткою, то сумніви відпадали самі собою. Третій гравець, сивий дідуган, із зморшковатим обличчям у парасинових штанях, сандаліях на босу ногу і несвіжої майці невизначеного сіро-зеленого кольору, курив памір. Пачка лежала поруч на столі. Дідуган витягнув з неї сигарету, розім'яв, запалив і смашно затягнувся. Курортник з персним відмахнувся рукою від єдучого диму, дістав пачку золотого руна, спритно вихопив з неї зубами сигарету і заховав пачку назад до кишені. Четвертий гравець, середнього віку міцний чоловік із засмаглим обличчям і у вигорілій ковбойці, Перемічав кісточки, затиснув свої у руці і наказав діду Ганові. — Ти, Гнатовичу, віддупляйся з головою. Дупель, він також корисний. У мене п'ять шісток, а ти відразу шістку. Вони тебе й почали катати. Це ж ти знаєш, що п'ять шісток? А чуєш, то хто мусить? Я тобі шістки одразу врубав. Да висічу істуй. Курортник із золотим песнем акуратно поклав сигарету на край столу, роздивився кісточки і з гуркотом вдарив першою по столу. Хаблак ступив крок до штахетника. Чоловік у ковбойці зміряв його поглядом і знову заглибився у вивчення кісточок. Хаблак запитав Чи можу побачити господе? Чоловік у ковбойці не хоче повернувся до нього. «Ну, і я. Треба вас на хвилинку. Бачиш, зайнятий. Є справа. Якщо кімнату всюди одний теж, подумав капітан, задавши свою подорож на Азовське море і обірвав господаря рішуче. Ні, квартиру не шукаю, а справа є. Чоловік у ковбойці заворушився на лавці, Нерішуче поклав кісточки, але одразу знову схопив їх. Не бачиш, граємо, відрізав не дуже ввічливо. Почекає твоя справа. Трохи почекає, лагідно погодився хаблак, завернув до садиби, примостився поруч гравців на краю лавки. Дідуган зиркнув на нього скоса й підозрілово, виклав свою кісточку без удару якось. Вічливо-пробачливо, мовляв, ходять тут невідомо, хто й для чого, і про всяк випадок можна взяти півтоном нижче. Господар також час від часу зиркав на хаблака. Все ж капітанова поява закинула в його душу, якщо не тривогу то якусь непевність чи сумнів. Євпаторія міста не таке вже й велике, ритм життя тут розмірений. І якщо з'являється незнайомець і не в пошуках квартири, то це можна розцінювати як відхилення від норми. Не звертали уваги на хаблака тільки курортники. Глянули байдуже, видно капітан нічим не зацікавив їх. Такий собі середняк, нема на ньому нічого видатного, ні замшевих шортів, ні туфель на високих підборах, ні стриптизної сорочки. Господар, певно, поклав не ту кісточку, бо дідуган кинув на нього невдоволений погляд і підсунув до кісточкової смужки дубль. Якось тихо і непомітно, немов вибачався за цей хід. Курортник задоволено зареготав і з усієї сили вдарив кісточкою об стіл. «Риба!» – вигукнув переможно. «Рахуйте!» Рахувати, власне, не було потреби. Господар з дідуганом програли. Старий збентежено поліз за поміром, а господар невдоволено підвівся. Прошу, показав Хаблакові на криту і щільно заплетену з усіх боків альтанку. Виноград ще не достиг, але грона вже зачервоніли, звисали з усіх боків, важкі й великі. І Хаблак подумав, що життя на півдні все ж має свої точно визначені переваги. І одна з них оцією, Апетитні ягоди, що їх можна через якийсь місяць їсти до схочу. Свіжі, ароматні, налиті сонцем. І не стояти за мокруватим, трохи придушеним виноградом у черзі біля їхнього гастроному. Абрикоси ж просто валяються під деревом. Великі жовті, ніхто не нахиляється за ним. За абрикосовим деревом маленький будиночок, точніше прибудова, Мабуть, у це вікно визирала Галина Петрівна. Писала, що воно під абрикосом. Ще зовсім недавно сиділа тут в альтанці, заплетені виноградом. Сміялася, жартувала, складала плани на майбутнє, насолоджувалася життям. І не знала, як закінчиться воно на дніпровських схилах. В альтанці стояв збитий з грубих дощок стіл і такі ж лавки. Хазяїн прилаштувався на одній з них, осторожно дивлячись, як сідає Хаблак. Капітан показав йому посвідчення. Господар не зрозумів, що Хаблак працює у карному розшуку та ще й у Києві. Певно його стосунки з міліцією обмежувалися спілкуванням з дільничним інспектором та працівниками паспортного столу, бо заявив одразу й упевнено, у мене всі прописані, повний ажур. На тому тижні приходив молодший лейтенант, і він знає». «Вас як величати?» – запитав Хаблак. «Михайлом Семеновичем?» «А прізвище?» «Сормов?» «От що!» – довірливо поклав руку на коліно господаря Хаблак. «Буцін те, що його звали Михайлом Семеновичем, мало вирішальне значення». «Сподіваємось на вашу допомогу, шановний». Видно, Сормов був людиною меткою, бо одразу збагнув, що неприємностями тут не пахне і навпаки від нього щось залежить. Риси обличчя в нього розгладилися і настороженість зникла. «Чого ж?» – відповів розважливо. «Я завжди, якщо, звичайно, зможу». «Недавно у вас, здається, у цій кімнаті?» Хаблак вказав на вікно під абрикосом. Мешкала жінка з Івано-Франківська. Галина Петрівна загорульку. «Галя!» – аж зрадів сорму, «Була така і поїхала. До хворого сина приїжджала». «Ну і як вона?» «Що як?» – не збагнув Михайло Семенович. «Гарна жінка». Сормов замислився на мить. Допитливо подивився на хаблака і відповів впевнено. «Якщо ви на того, ну, справу якусь, то даремно. Точно кажу, жінка порядна, Галя значить, і нічого не може бути». «Порядна, кажете, а чому так гадаєте?» «Дуже просто. У нас тут курорт, а на курорті знаєте як?» Дехто вважає все дозволено, приїжджають усякі фіфи, таких здалеку видно, а буває, що й заміжні жінки, значить, і з дітьми, а тут то з одним, то з іншим, на них пробачити й дивитися не хочеться, розмалюється, сукню довго натягне, духами вед не вмиться. і до курзалу жиром трясти. Галя, жінка серйозна. «Не така вже й молода та вродлива». За нею тут бігали, проте вона нікого не підпускала. «Посміятись, пожартувати, будь ласка, і... і зась!» Сормов сам спрямував розмову в потрібне русло, і Хаблак одразу скористався з цього. «А хто бігав, знаєте?» Сормов спантеличено зіркнув на капітана. «Да вже міліція вже й цим займається!» Іноді доводиться. Ну, знаєте. Я прилетів сюди аж з Києва не для того, щоб перебирати брудну білизну, раптом розсердився хаблак. Не заводьтеся, випустить пару, зовсім по дружньому посміхнувся Сормул. Потрібно, то й потрібно. Зрозумів вас. А якщо зрозуміли, гаразд. Ходили за Галею двоє». Один такий е, довгий її років. Все галі квіти й морозива носив. З морозивом у знаєте, влітку учитель? знетерпелився хаблак. А біс цього зна, учитель чи агроном не розбереш? На всі штани однакові, та й з грішми всі. Ну, звичайно, кинув у бік столу під шовковицею, де ще сиділи, перемовляючись курортники в шортах. Є такі, на машині аж з Ленінграда приїхали Телевізори ремонтують От і мені полагодили Я їм відрабри косі підкинув Призналися, не менше десятки щоденно загрібають Господар явно відійшов від теми розмови Це не влаштовувало хаблака, і він перебив А де мешкав цей довгий, знаєте? Може, ще не поїхав? Сормо замислився Тисно проти? відповів нерішуче. На нашій вулиці це точно, і здається, на тому боці, а у кого не знаю. Другий морозиво насив. Інформація була не дуже вичерпна, і Хаблак запитав: "Як звали?" «Галина Петрівна, як звертались до нього?" Сормов витягнув сигарети, закурив, мабуть, щоб освіжити пам'ять. Нараз посміхнувся щасливо і подмухав на сигарету, здуваючи попіл, хоч затягнувся тільки раз. «Валерієм Павловичем», – сказав упевнено, – «але я його вже тут не бачу». «Галина Петрівна поїхала, певно, тому й не заходить?» «Ні», – заперечив Сормов. «Вулиця в нас не така вже і велика, і люди повз мою садибу ходять. до моря, тобто...» Раніше я цього довго помічав, ходив він тут, значить, а тепер ні. І звідки він? Не знаю. Випадково не з Києва. Сормов рішуче похитав головою. У мене своїх справ вистачає, бачите? Люди живуть, а я ще кочегаром лазні Через день працюю, пояснив. Сьогодні вільний, жінки нема, а дітей двійко. Дай Боже, по господарству поратися. А другий поцікавився Хаблак? Який? Залацяльний, Галини Петрівни. Солідна людина, пояснив Сормов з повагою. Мабуть, професор, силий, лосє довге і завжди в піджаку. В таку спеку не повірив Хаблак. Ну, піджак не зовсім того з короткими рукавами. Самі побачите, він через садибу мешкає. Ще не поїхав? Сьогодні вранці бачив його. Повертався з базару. Фрукти в овості ніс. Хаблак одразу дещо втратив інтерес до другого залицяльника Галини Петрівни. До трагедії на Дніпрових филах то явно нема відношення. Але ж подумав, може цей силий щось знає про свого суперника? «Покажіть мені цього професора», – попросив Сормова. «Може, ще не пішов до моря?» Професор, запнувшись фартухом, підсмажував яєшню. І виявився він зовсім не професором, а звичайним страховим агентом з не менш звичайного, навіть так би мовити, рядового міста Лебедина на Сумщині. Колись Хаблакові у якійсь справі довелося побувати там. Чесно кажучи, місто призабулося, Лишилась у пам'яті тільки дорога. Вони їхали з Харкова, і такої дороги, капітан був певен цього, ще не бачив ніколи. Стара, забрукована, але з такими вибоями, що шофер вів волгою швидкістю трактора і весь час висловлював не дуже вічного своє ставлення до шляхового начальства. Проте це було кілька років тому, і Хаблак подумав, що дорогу могли вже й відремонтувати. Чомусь це поліпшило настрій капітанові, і він, дивлячись, як порповіці біля газової плити страхагент, трохи покривив душею. «Гарне містечко, Вебедин, мовив, щоб хоч якось піддобритися. Зелене, тихе». «Кеймте», – не підтримав його агент. «Брудне і провінційне. Ви коли були у нас? Уліткою гарну погоду, а восени, коли дощі». Я на околиці мешкаю, та тільки в гумових чоботах і хожу. До речі, здається, Антін. Хаблак уже відрекомендувався. Та Ген, звичайно, все забув. Сергій Антонович. А мене звуть Георгієм Івановичем. Георгій Іванович Кучковський. Дуже приємно. Приємно чи не приємно, а факт залишається фактом. «Чим можу служити?» Він зняв яєшні сплити і поставив пательню посеред столу. «Снідали?» «Звичайно». «А я на базарі затримався. Люблю південні базари. Розкіш! Помідори в два кулаки. Фрукти так фрукти. Де ще такі персики побачиш, як є в паторії?» Витягнув з буфета справді величезного червоного персика. Подав хаблакові на тарілокці. «Пригощайтеся, а я вже підщепив веделкою величезний шмат яєшні, зажував смашно, і мовив Дуже прошу, якщо міліція приходить до коротника, це вже подія, і я вас уважно слухаю. Ви познайомилися тут з Галиною Петрівною Загорулько. Кучковський відірвався від яєшні». Зиркнув на хаблика, якось розгублено. Але одразу опанував себе і відповів твердо. «Мав честь і мушу вам сказати, що одержав від цього задоволення». «Як ви зрозумієте?» «Буквально. Вельми достойна жінка, вродлива і розумна». «А мені казали, що я залицявся до неї, примружився Кучковський». «Може, цей бомбо на якомусь етапі нічого поганого в цьому не бачу, я чоловік вільний, ніхто мені цього не може заборонити». Але ми швидко порозумілися з Геленою Петрівною. Прокурортній роман не могло бути й мови, проте в її товаристві ні завжди було приємно. Відповідь цілком задовольнила хаблака, і він запитав. «А інші?» – кажуть у загорулькою. «Вистачало залицяльників?» «Галина Петрівна, жінка, серйозна!» «І все ж ви не відповіли на мої запитання!» а, «Власне, що сталося? Чому це міліція?» «Зацікавилась Галиною Петрівною, не бачу, підстав!» «Я вам поясню, трохи згодом», – пообіцяв Хаблак. «Мені б не хотілося, знаєте, за своєю професією, Мушу зустрічатися з багатьма людьми, набачився всього і всяких, і трохи розуміюся на чоловєцях, а він з достойних. Бачу у вас усі достойні. «Що ви?» – образився Кучковський. «Тут усякі є?» «Тут у мене сусід поруч живе», – кивнув на стінку. «Пройдись, від тисучий син, з першого погляду видно». «Краще повернемось до достойних», – посміхнувся Хаблак. «Ви почали...» «Так, про Валерія Павловича». Яке його прізвище?» «Загуменний». «Вчитель?» «Здається, ви непогано поінформовані». «Вчитель з Києва?» «Так». «Він ще тут?» «Ну що ви, разом з Галиною Петрівною поїхав одним поїздом». І як складалися у них стосунки, я ж казав Галина Петрівна, жінка серйозна. А загуменний? Закохався по вух. Людина вже в руках, як хлопчиська, ревнував до першого телеграфного стовпа. Може, погрожував, несамовитий він якийсь несхвально відповів Кучковський. На мене вовком дивився. Звичайно, людина інтелігентна, за барки не брав, а от з поглядом розстрілював. І від поглядів до діла. І не кажіть, я знаю людей, буває все. Гадаєте, міг піти на злочин? Я цього не казав, але натякнули. Просто колись випадково почув розмову між ними. Знаєте, якось незручно, розмова не для чужих вух, і я випадково. Ви не уявляєте, як це важливо? Ну, якщо так, чесно кажу, зовсім випадково. Загуменний, он у тому будинку мешкав, вказав на садибу мало не навпроти. Повертаються вони ввечері в кіно ходили. Зупинились на вулиці за два кроки, а я під деревом сидів. Ну і почув. Він каже, не віддам тебе нікому, це нічого, що заміжня. Бачу, чоловіка не дуже любиш, а більше за мене ніхто не кохатиме. Кучковський відсунув охолову яєшню далі зневажливо. Ось так і каже, людина доросла, розумна, Дурниці мели, як хлопчисько. Потім зовсім розпалився. Без тебе, мовляв, нема життя. Ну і слова всякі, які належать у таких випадках. Збук аж неприємно слухати. Мовляв, як подумаю, що до чоловіка повертаєшся, задушив би власними руками. Теж мені новоявлений отел з'явився. Достойний чоловік, учителі. Такі слова. Так і сказав, що задушив би? перепитав хаблак, ви точно чули? Для чого мав би вигадувати? Коли відбулася розмова? Як коли? Вночі темно вже було? І якого числа? Знаєте, тут на курорті всі числа переплутались. Задовго до від'їзду за Горулько? А, ось про що. Ні, з, за день чи два, певно за день. Наступного вечора я провожав їх, в одному вагоні їхали, і в паторі, і в Київ, це і вагон у Сімферополі до поїзда чіпляють. І як загумений, коли, тоді вночі, чи в поїзді, і там, і там. Тоді вночі Галина Петрівна тільки посміялася з нього. Я б образився з загуменного, як вода. Перед від'їздом веселий був. Це коли ви прощалися. Квіти на вокзалі купив, пляшку шампанського. Ми цю пляшку в купе розпили. Гідізно, так би мовити. От ще, Георгій Івановичу, напишіть усе, що розповіли, з подробицями. «Може, пояснити, чому виникла така потреба?» Хаблак повагався трохи, проте вирішив не критися. Зрештою, в цьому не було необхідності. 20 липня Галина Петрівна знайдена вбитою на Дніпрових схилах у Києві, пояснив. Злочинець задушив її. Кучковський випустив веделку, Обличчя в нього витягнулося і потемнішало. «От вона що!» – прошепотів. «Невже рука піднялася?» Хаблак зробив невизначений жест. «Поки що ніхто не може твердити. Він погрожував їй!» «От ви напишіть про це, про все, що бачили, чули!» Кучковський важко підвівся і тут же знову сів. «Не віриться», — сказав глухо, — «таку жінку. Але ж загумений закохався в неї». Хаблак дістав з кишені ручку. «Папір маєте?» Кучковський безнадійно махнув рукою і пішов по папір. Він писав, а Хаблак думав. «Здається, вони натрапили на слід. Зараз він дізнається в паспортному столі, Адресу Загуменного. Той мешкав у 26-му номері, мусив прописатися, отже адресу його в Євпаторії зафіксовано. Не біда, коли ні, вже завтра вони матимуть змогу знайти його в Києві. Так завтра, бо сьогодні вечірнім рейсом треба повернутися. В Євпаторії зроблено все, що треба. Зовні Загуменний нагадував трохи вже підтоптаного, але все ще сильного і здорового лева чуприні селина та волосся густе, ціла грива. Риси обличчя крупні, немов вирубані розмашистими ударами сокири. Коштаті брови нависли над глибоко посадженими очима, прикривають їх. Іноді навіть важко вловити, сміються вони чи серйозні. Обличчя в глибоких, наче зморшках. Проте, певно, вони були і замолоду Валерія Павловича і виникли як наслідок звички мружити очі і міцно стискати губи. Подягнутий загуменний, у колись модний, але вже трохи потертий костюм з дорогої матерії. Свіже, добре, випрасована сорочка, акуратно зав'язана краватка. Сидить, опустивши голову, дивиться на співробітника з-під лоба, постукуючи великими пальцями по коліну, Клибо нервує, бо пальці ледь-ледь тремтять. Інший би не помітив цього, та в хаблака око досвідчене. Розмова вже з чверть години майже ні про що. То драбаха запитає якусь дрібницю, то встимчик. Сидять, ніби їх не цікавлять відповіді, і вони запитують лише тому, що якось треба підтримати бесіду. Мовляв, від цієї виклику міліцію і дрібні запитання формальність чистої води. Ще одне-два, так для порядку, і пробачте за те, що потурбували. Сподіваюсь, раптом не витримав загуменний. Ви викликали мене зовсім не для того, щоб діднатися про дрібниць мого побуту, чи не так? Приємно розмовляти з розумною людиною, розцвів посмішкою хаблак. Та все ж запитуватимемо ми. Отже, як вам відпочивалося, де проводили відпустку? В Євпаторії, коли повернулися кілька днів тому. Точніше, це має принципове значення. Я ж попереджав, запитуватимемо ми 20 липня, то для чого це вам? Ми ж з вами домовились? Пробачте, але я не відповідатиму на жодне запитання, поки ви не припините цю гру кота й мишку. Я хочу знати конкретно і точно, чого від мене треба. Бачите, який нетерплячий, втрутився у стимчик. Всьому свій час. Можна було б і вічливіше, глянув на нього загуменний. Я завжди вірив, що в міліції працюють культурні люди. Сподіваюсь, не зневіритись сказав Дробаха. Він докірливо скосив око на устинчика і вів далі рівно-м'яко. «Справа в тому, Валерію Павловичу, що ми просили вас допомогти нам в одній справі». «Ви знайомі з Галиною Петрівною Загорулько?» «Жодний м'яз не ворухнувся на обличчі Загуменного. Відповідь була точною і твердою. «Так». Де ж ви з нею познайомились? В Євпаторії під час моєї нинішньої відпустки? Чи не могли б ви розповісти нам про стосунки з нею? Власне, чого ви хочете? Як познайомились, коли, може, вона вам або ви їй подобались? яке це має значення. Іноді в житті все так переплітається, що і міліції цікавлять такі речі. Гаразд, я розповім вам усе чесно. Лише з умовою, щоб це не вийшло звідси. Я нічого не боюсь, але їй, може, будуть неприємності. Так от, Алина Петрівна мені сподобалась. Я навіть сказав їй про це. Більше того, запропонував рукою і серце, знаючи, що вона заміжня. Одержав від коша. На жаль, Ось і все. Приїхали до Києва разом з нею. Так, радів, що бачу її і сумував, що в останнє. Хто зустрічав її на вокзалі? Ніхто. Тут ми попрощались. Галина Петрівна хотіла, щоб я пішов. Сама лишилась на вокзалі, щоб закомпостувати квиток. Більше ми не зустрічалися. І ви Поїхали додому так тролейбусом. Коли повернулися, нікого не зустріли з сусідів, знайомих. Може, когось і зустріли, зараз не пригадую. А потім де були цього дня? Ніде. На душі важко провалявся на дивані до вечора і нікуди не виходили, ні з ким не зустрічалися. Ні, але для чого все це вам? А може, ти йдемо придурюватись? запитав устимчик, може, все ж говорити мамо правду? Загуменний здивовано звів брови. Які у вас є підстави, брате, під сумнів, правдивість моїх слів? Хаблак поклав перед загуменним фотографію, зроблену на місці злочину. Впізнаєте? Загуменний взяв фото, уважно роздивився, відклав. «По-моєму, ця фотографія повинна більше цікавити вас», – сказав спокійно. «Це ж по вашій лінії». «По вашій також», – посміхнувся устимчик. «Жартуєте, я криміналістикою ніколи не займався. І гвалтуванням також?» «Я попрошу вас, і я попрошу». «То ви категорично твердите, що не знаєте цієї жінки?» «Дозвольте», – загумений ще раз взяв фото. Уважно роздивився. Раптом обличчя його скривилося, затремтіли, випустивши знімок. «Не може бути! Галина Петрівна? Вона?» Хаблак кивнув. Дробаха уважно стежив за кожним рухом загуменного. Устинчик дивився на нього переможним поглядом. «Ви останній з знайомих, Загорулько» сказав Устимчик, які бачили її живою. Вона писала чоловікові, що ви залицялись до неї. Того ж дня, коли ви разом повернулися з Євпаторії, Галину Петрівну зґвалтували і вбили на Дніпрових схилах. Чому б вона пішла туди сама? Певно, туди завели її ви. Чи можете довести, що ви не вбивці? Загуменний згорбився. — Я любив її, — сказав якось стомлено. Я любив її по справжньому. І ви вважаєте це за доказ? У тоні Встимчика звучала іронія і погрожували вбити. Я погрожував? Згадайте розмовою в Паторії на вулиці після кіно? Звідко знаєте. Ми ще не те знаємо. Сегуменний одразу якось знітився. Я любив її. А ці слова якось вирвались. Ну-ну, похитав головою Устимчик. А як бачите, сказав Драбаха, поки що все проти вас. Згадайте, хто вас бачив 20 липня між 10 і 5 годинами дня? Особливо між першою і 3? Я ж вам казав, що був вдома. Тоді, констатував Дробаха, ми мусимо зробити у вас обшук. Зараз я візьму прокурора постанову. Повинні вчинити так, бо факти проти вас. Загуменний займав однокімнатну квартиру на першотравневому масиві. Обстановка його кімнати була спартанською. Вузьке залізне ліжко з тонким матрацем, великий стіл, дешева шафа для одягу. І всюди, де тільки можна було покласти книги, на столі підвіконні, на шафі і у величезних підстелю стелажах. Новенькі у яскравих з блискучим золотом палітурках і пошарпані з пожовклими від часу сторінками. Великі і такі, що міщались на долоні. Романи сусідні відомих письменників і таких, чиї прізвища облак зустрічав перші. Вірші, філософські трактати, наукові збірки, підручники. Поки оперативники робили обшук, Хаблак машинально знімав з і лежив то одну книгу, то іншу, гортав, вихоплюючи окремі словачі думки, задивлявся на майстерно зроблені старовинні гравюри, з ніжністю гладив товстіним у картонні сторінки давніх видань. Піймавши на собі глузливі погляди з тимчика, що зосереджено переглядав міст шухляд з стола, схаменувся і почав допомагати товаришам. Та скоро його увагу привернула невеличка, скромно видана книжечка. Відкрив випадково десь на середині, вокол пали рядки, який пройшли важкий і довгий шлях, з тобою вдвох ми по життя долині. Нехай не в'януть очі твої, сині, Не блякнуть, наче айстри у вітрах. Хтось жарко дихнув в щоку, Простягнув руку і взяв у нього томик. «Чудовий поет, Сасюра!» Сказав загуменний, любовно гортаючи книжку. «А зараз я покажу вам таку річ. Забувши певно, для чого в нього в кімнаті ці люди, для чого стоять біля дверей двірник і сусідка? Він приставив до стелажа драбинку і миттю піднявся від стелю. Відсунув скло, яке закривало єдину секцію стелажа, обережно витяг книгу. Ви знаєте, що це таке? Звичайно, ви не знаєте, і, можливо, це вас не цікавить, але цю книгу ви можете побачити лише у великих бібліотеках. Але й то – як дорогоцінність. Я дам вам потримати її. Загуменний спустився, подав капітанові книгу. Тільки, обережно прошу вас, не кожному випаде доторкнутися до такого чуда. Друге видання кобзаря. Він схилився разом з хаблаком над книжкою з потертими від довго читання сторінками. Пальці Загуменого коли він обережно лед-ледь торкався паперу, тремтіли. Хаблак згадав, точно так тремтіли вони під час допиту. Тоді він подумав, що загуменний боїться, нервує, і це тремтіння виказує його. Але зараз він, безперечно, ні про що не думає, крім книжки, забув, з ким розмовляє. Нараз либон згадав, бо обережно, але рішуче забрав хаблака Томик і пішов до вікна, став спиною до кімнати, схилившись над книжкою. Так і простою до кінця обшуку. Оперативники не знайшли нічого, щоб компрометувало загуменного. Хаблак відпустив понятих, і не звертаючи уваги навіть чайдушні знаки, що робив йому устимчик, звернувся до загуменного. Просимо пробачення Валерію Павловичу ви нас мусити зрозуміти. Кожна своя робота. Єдине, чого зараз ми вимагаємо від вас, підписати цього папірця. Загуменний засвітив настільну лампу, швидко прочитав. Не можу сказати, що роблю це із задоволенням, пробур та не маю іншого виходу. З'яв кулькову ручки, розмашисто розписався. Я... Правильно зрозумів зміст документа. Підписка про невиїзд. Так, ми вас викличемо в разі потреби. До побачення. Пропустивши впереду Стимчика, Хаблак вийшов з кімнати. «Що ти зробив?» – запитав Федір. Як тільки вони опинились на вулиці, це чорт зна що залишити вбивцю на волі. «А чому ти гадаєш, що він злочинець? Де докази?» Про які ще докази ти говориш? Лист його зізнання, що залицявся? Неможливість довести алібі? Чого тобі ще треба? Я доповідатиму начальству. Це твоє право, але жоден прокурор не винесе постанови про арешт. Що прокурор головне вмовити Драбаху, а він уже організує постанову. Побічних доказів для цього вистачить, а під час слідства зібрати інші. А коли загуменний... Невинний? Про це ти подумав? Невинен, В Різних слів нахапалися й Жонглюєте. Людяність, чуйність. У дитячому садку тобі працювати не в карному розшуку!» Зводорікнув Стимчик, різко повернувся і швидко попрямував площею навпростець. «І шов і думав, зв'язала ж його доля з такою розмазнею. Тільки вже розплутують цю кляту справу Аблакові добре в фаворі начальства, як йому Підтвердилась би його версія І він на коні Виявився передбачливішим Навіть за такого зубра, як Дробаха Відразу ще зірочка на погони А може й підвищення по роботі Бісі з ним із з загуменним вбити і все Які ще докази потрібні? Заманив жінку, до якої залицявся, звалтував і кінців воду. Ясно, як божий день. І для начальства добре. Ще одну справу закрито. А хаблак сів на лавку у сквері. Згадай, як любовно тримав загуменний томик Шевченка, як свильовано бринів його голос. Ні, така людина не може вбити. Зітхнув. Підвівся. Трохи постояв і попрямував до телефонної будки. «Марина вже сердиться. Що ж поробиш?» Йому також не солодко. Полковник Каштанов зайшов до хаблакової кімнати. Витягнув з кишені кілька листів, акуратно розклав на столі. Підкликав хаблака і устимчика. «Почитайте, ну!» – сказав просто. «Скаржать це на вас, і мені здається справедливо». Листи надійшли від чоловіка вбитої. Сидір Семенович Загорулька скаржився на неприпустиму інертність працівників міліції, які ще й досі не знайшли винуватця злочину на Дніпрових філах. «Ясно», – писав, – «життя моїй дружині вже не повернете, але ж убивця досі на волі». «І хто гарантований від того, що він знову не знайде собі жертву?» Устимчик, прочитавши ці рядки, нервово смикнув комір сорочки, нахилився до Каштанова. «Слушно, — скажеться, товаришополковник, — мовив. «А ми тут у гуманність і злочинцем граємось. Я вже доповідав вам. Я чув вашу думку, — обірвав його Каштанов, «А тепер хочу вислухати капітана». Хаблак детально виклав свої міркування. Полковник сидів, наче й не чув їх, втупивши погляд якусь цвятку на стіні. У вас усе? запитав і, одержавши стверджувальну відповідь, сказав. Я ціную вашу наполегливість, лейтенант Устимчик, але ж не завжди на користь справі. Арештувати загуменного. Не маємо права. Дивіться за ним. Може, зрештою, ми й помиляємось, та поки що підстав для звинувачення його немає. Каштанов пішов, і в кімнаті запала тиша. Устимчик сидів червоний як рак і посміхався вимушено. Відкрито не погодитись з полковником, не наважувався. Але всім своїм виглядом підкреслював, дотримується попередньої точки зору. Прийшов дробаха. Побачивши сумні обличчя у Устимчика, запитав. Здається, нічого нового? Як нічого, похмуро зіркнув на нього Устимчик. Скаржаться на нас. За горулько з Івано-Франківська листи пише. Нехай пише. Вам байдуже, а з нас каштану вимагає. Начальство для того і створене, щоб вимагати. Дайте почитати. Що той загорулько пише. Читав довго, Принаймні довго тримав листа У витягнутій руці. Нарешті поклав і зітхнув скрушно. Йому писати, нам шукати. «А знаєте, – Раптом сказав Хаблак, – У мене нема жодних думок. Не знаєш, що ж нам робити далі? Як іти, і куди?» Чесно кажучи, він зовсім не хотів підкреслювати свою безпорадність. Але це була правда. Запитай його зараз колеги, що ж робити, знезав би лише плечима. Без вихід. Для чого ж так безнадійно буркнув Дробаха? Становище складне, але не такий уже страшний чорт, як його малюють. Може, посміхнувся Устинчик, ви нам тоді підкинете чергову версію. Підкидати я нічого не збираюсь. Добаха удав, що не вловив підтексту репліки. А подумати доведеться. Хаблак підсунув до себе справу, знову почав переглядати її, вчитуючись у знайомі до дрібниць папірці. Вести вбитої, протоколі допитів, акти експертиз, фотографії. Скільки часу енергії витрачено на розшук злочинців, які тільки можливості не використовувалися, що тільки не перевірялися, все це залишило слід у звичайній канцелярській папці. Ось і телеграма, надіслана Галиною Петрівною з Києва до Івано-Франківська. До речі, Чому в неї виникла нагальна потреба поїхати до Черкас? Так і не знайшовши відповіді на це запитання, хаблак уже хотів перегорнути цей клаптик паперу один з багатьох у папці, як його руку накрив долонею драбаха. Хвилиночку, Сергія Антоновичу, сказав до Кірлова, ми так досі не спромоглися поцікавитися оригіналом телеграми. А зробити ці слід було. «Хоча б заради форми!» Хаблак подивився на Дробаху невидячим поглядом. Раптом пожвавішав. «А це ідея!» «Стукну себе почову!» «Як це ми не додумалися?» Через годину оригінал телеграми принесли до карного розшуку. «Ну-ну!» Кивнув головою Дробаха, лише глянувши на папірець. «Заковика!» Текст телеграми було написано мало недрукованими літерами. Виходить, почав у стимчик, писала не загорулько. Її почерк змінювати ні до чого. Маємо її листи з Євпаторії. Почерк не Галини Петрівни. І криється тут розгадка нашої справи, схвильовано мовив Хаблак. До розгадки ще ось скільки зупинив його Дробаха. Тож писав. Слідчий присунув до себе оригінал телеграми, Довго вдивлявся у трохи скошені вліво літери. Де він бачив також? За карлюку. Наха. Дивна манера писати «Де». Літера вгорі гостра, як піка. Дробаха заплющив очі, пригадуючи він бачив цей почерк зовсім недавно. Але ж де? Дай мені вести, загорулька. Раптом попросив хаблака. І те, що бездоганно ввічливий дробаха вперше звернувся до свого колеги на ти, і те, як гортав сторінки, свідчило, слідчий натрапив на щось важливе. Чим уважніше порівнював дробаха почерки документів, тим більше сумнівався. Але якесь глибоке внутрішнє відчуття того, що вони написані одною рукою, не залишало його. Нарешті Дробаха відірвався від паперів і одверто зізнався. Нічого не можу твердити. Потрібна кваліфікована експертиза. Експерти категоричного висновку не дали. Хаблак поніс цей документ до Каштанова. Вернувся дуже скоро. Як гадаєте, що робитимемо? – запитав. Легко ставити таке запитання, озброївшись з думкою начальства, єхидно посміхнувся Густимчик. А втім, озброюся, не озброюся, вихід один, слід перевірити, де був Сидір Семенович за Загорулько 20 липня. О наймудріший серед мудрих! – з пафосом проголосив Хаблак. І доручається ця операція стиснув плече Федора молодому і здібному працівникові. Коротше, літак через дві години, збирайся. Заступник начальника Івано-Франківського обласного управління міліції, дізнавшись про мету приїзду у Стимчика, порадив «Зверніться до обихрестівців, вони вам дещо підкажуть». «Нічого конкретного ще нема. Капітан з відділу боротьби з розкраданням соціалістичної власності був настроєний менш оптимістично, лише здогадки та припущення. Він познайомив уз тимчика з листом, де повідомлялося, що Загорулько збудував у Львові будинок на підставну особу, розповів про банкети, які влаштовував Сидір Семенович. Щось довести поки що важко, резюмував. Для мене ясно, у них корпорація із тупаком та осадчим. Але з догадки до справи підшиєш, колись ми їх візьмемо за зябра та ще працювати і працювати. Загорулько зустрів спимчика відверто вороже. Сидів на блондюченій у своєму маленькому кабінетику за простим канцелярським столом. З підлоби дивиснулий лейтенанта примруженими злими очима і гудив міліцію. Мовляв, дрібних хуліганів Ще затримуються, коли Крупна риба обов'язково Вислизне. Скільки вже минуло після вбивства дружини, а міліція і вусом Не моргне. Аби хеесівці ще розперезалися, Третя перевірка на базі. Шукали б кращий вбивць, Ніж чесним людям Голову морочити. Устинчик не перебуваючи, Вислухав про сторіковання Сидора Семеновича. Коли Загорулько нарешті видихнувся, лейтенант запитав. «Ви були в Івано-Франківську, коли надійшла телеграма від дружини?» «Ні, я одержав її через день». «Чому?» «Був у Львові у «Воно документально оформлене?» «А як же?» Я не такий багатий, щоб їздити в службових справах за власний рахунок. Можна подивитись на документи. Сидір Семенович, знизав плечі, мабуть, дивуючись за баганком не в міру допитливого лейтенанта, проте викликав головного бухгалтера і звелів принести свій авансовий звіт. Відмітки про прибуття і вибуття зі Львова, квитанції з готелю свідчили, що... Загорулько перебував там з 19 по 22 липня. «А чому нема квитків на поїзд чи літак?» – поцькавився у стимчик. Загорулько посміхнувся. «Мені, знаєте, недавно пощастило. Виграв жигулі. Ну і поки не збив ласкому їжджу». Зрозуміло. «А тепер Сидора Семеновичу...» Попрошу пригадати, десь з ким ви зустрічалися у Львові протягом трьох днів. Давайте пройдемо у міру можливого буквально по годинах, щоб нічого не забути. Для чого це вам? У ваших же інтересах. Треба ж довести, що ви не маєте жодного відношення до злочину. Жартуєте, лейтенанти. Для чого ж? Наша робота виключає такі жарти. Ну-ну, Сидір Семенович... Зміряв поглядом у Стимчика. Докотилися, що ж, доведеться згадати. Взяв клаптик паперу. Отже, у Львів я приїхав 19 липня о 12-й годині. У Стимчик відійшов до вікна. Стояв і дивився на величезний двір, де навантажувалися машини. Якісь ящики... Бочки, рогожеві лантухи. Цікаво, як цей ділок робить гроші. Певно, має їх чот з нескільки. А мабуть, приємно милічити гроші, щоб ні в чому собі не відмовляти. Закінчили, повернувся, почувши, що загорулько кинув ручку. Розпишіться, що стверджуєте ці показання. Забрав у Сидора Семеновича клаптик паперу, Прочитав, не поспішаючи. А ви ж ви забули вказати, що заглядали до будинку на вулиці Квітневі? До речі, кому він належить? Сід Семенович відчув, що в нього наче мурашки забігали по всьому тілу. Починається, майнула думка, усі ці показання, що я писав їм ні до чого, якось дізналися про наші справи і намагаються. Сплутати клубок. Але що їм відомо? Зібрався у свою силу волі, невимушено відкинувся на стільці, навіть посміхнувся. Все відомо в тій міліції. Навіть інтимні справи від неї не приховаєш. Перехилися через стіл до устимчика і віддалі ніби розкриваючи таємниці товаришеві. Розумієш, дівчина там живе. Мене з нею нічого й не було, та зачарувала. Каюся, але приворожила і все. Був неї, проте не хотів про це писати. А кому належить цей будинок? Не цікавилась. Не хочете, значить, компрометувати дівчину, єхидно зіщулися у Стимчик, і тому не знайомили з нею нікого з друзів. Що, що? замахав руками Сідір Семенович, це ж ангел. Справді, ангел, і не будинок, а монастир. І туди навіть не ступала нога осадчого та ступака. Сидір Семенович роззяв рот, наче риба, що хапає повітря, і раптом розсміявся роблено дурновато. Хе, і це навіть знаєте, Шерлок і Холмс значить. Враз посерйознішав. Устинчикові здалося, підібрався наче до стрибка. Ну то що з цього? Так, нічого. Уточнює деякі деталі. Устинчик підвівся. Ми ще з вами зустрінемось. Залишивши машину на сусідній вулиці, Сидір Семенович сторожко озернувся і чкурнув городами до свого будинку. Двері були зачинені, на засу зсередини. Довго дзвонив, наливаючись злобою, і коли заспана і пом'ята Віта нарешті відчинила, грубо відштовхнув її плечем і попрямував до спальні. Не помітивши нічого підозрілого, трохи пом'якшав, опустився в крісло. «Зготуй кави!» – наказав і швидше. Поки Віта клопоталась на кухні, ще раз перебрав пам'ять розмову з цим молодим піжонистим лейтенантом. Підозрюють, що вбив дружину дурниці, Докопались до операції з заготівлями, і там майже неможливо нічого рознюхати. Справа з келемами, що пішли наліво. Та чому ж тоді цікавляться ступаком і осадчим? Вони до цієї операції не мають відношення. І від швидкої їзди та безкінечних тривожних думок Розболілася голова, і Сидір Семенович із задоволенням вихилив чарку конд'яку і запив ароматною міцною кавою. Ніби вперше бачачи, подивився на віту, що куняла біля столу. «Слухай мене уважно, дорогенька», – почав Сидір Семенович. «Скажу відверто, в мене здається неприємності. Сама розумієш, ми зацікавлені обоє, щоб їх не було». «Неприємності?» Віта зригнулася. Дещо доведеться зробити і тобі, мабуть, завтра з'явиться до тебе один хлюст з міліції. Ну, треба, щоб ти сподобалась йому». Сидір Семенович примружив одне око. «У цьому випадку я не ревнуватиму, розумієш?» Перехлися через стіл. Очі стали колючими, малини-білими. «Коротше, не гратимемо в піжмурки». Треба, щоб він переспав у тебе. Евіта підняла на Сидора Семеновича свої надивані наївні очі. «Ти ж добре знаєш, Пупсику, заради тебе я готова на все?» Сидір Семенович стиснув кулаки. «Повій я, подумав, дати б тобі зараз у пику, але стримався. Сам же штовхає на це і вів далі діловим тоном». Ключ витягнеш, щоб я вільно міг зайти до будинку. І врахуй, на карту поставлено багато. І цей будинок, і все інше. Якщо лейтенант буде тут, у цій кімнаті, відчиниш клатирку. Ну, я поспішаю назад, будь розумненькою. Йому ж скажеш. І хоча в будинку більше нікого не було, схилився до віти і зашепотів. Відчинену квартирку було видно ще здалеку. Сидір Семенович постояв хвилинку під парканом сусіднього котеджу, роззираючись. На вулиці жодної душі. Скоро вже шоста ранку, а темнувато. Туман, накрапає дощ. Сунув кашкета, на потилицю, зітхнув і попрямував до хвіртки. Обережно ступаючи, піднявся на ганок. Клацнув замок, зняв перед покої плащ і навшпиньки зайшов вітальню. Двері до спальні напіввідчинені. Витягнув шию, зазирнув і задоволено потер руки. На подушці білява вітина голівка. Золотисто волосся наполовину закриває обличчя. До круглого голеного плеча притискається щокою той... Губи розтолені тається, посміхається в вісні. Сидір Семенович, намагаючись не дихати, прицілився об'єктивом фотоапарата, клацнув раз, другий, як оступаючи по килиму, прийшов до кухні, перекрутив плівку, сховав касету. Для чогось поправив кроватку і більше не криючись попрямував до спальні. Сім на стілець поклав ногу на ногу, Голос нока хикнув. Устинчик покліпав повіками і застиг з відкритими нерухомими очима. Віта зойкнула і сховалась під ковдру. Не відводячи погляду від великих чорних переляканих очей Стимчика, Сій Семенович зобразив на обличчі солодку посмішку і сказав майже ласкава «Доброго ранку». Проте устимчик виявився не таким уже й слабким супротивником. Раптом одним рухом викинув зліжка своє мускулясте тіло, спокійно почав одягатися. Посміхнувся Сидорові Семеновичу. «Доброго ранку! А ви це непогано влаштували! Кожний творить у міру своїх здібностей!» Сидор Семенович сплів пальці, поворушив ними. Між іншим, ця іделічна картина зафіксована на плівці. Так, для документальності. І ви думаєте, що це вас врятує? А як же? Для цього і старався. Сидір Семенович не втрачав благодушного тону. Принаймні, я нічого не програю. А ви можете втратити багато. Намагаючись не виказати свого хвилювання Горулькові. Устинчик повернувся до дзеркала, дістав гребінець, запитав чужим хрипким голосом, «Чого ви хочете?» Нарешті почув ділові слова, видихнув Сидір Семенович, «Чого ви, певно, знаєте?» «Перше, викладайте все, що вам відомо. Друге, робіть так, щоб припинити справу. Тільки й того». Устимчик трохи опанував себе. Давайте зважимо разом. За ніч у цій кімнаті мене виженуть з роботи і все. Коли ж щось розповім, судитимуть. Другий варіант мене не влаштовує. Для чого ж так Згущувати фарби трутого світа? Вилізла з-під ковдри і сиділа на ліжку в самій сородці, виставивши голі коліна. Ми ж можемо домовитися? «Прикрийся!» – скипів раптом Сидір Семенович. «Е, пупсику!» – спокійно повела плечем. «Тепер це вже не має значення!» – накинула халат. «То ви домовляєтесь, а я у ванну!» Устинчик сидів, втупивши погляду під Бога. «Треба ж було так випнути, думав! Він розумніший, ніж можна було передбачати». Мабуть, слід погоджуватись. Все одно прямих доказів проти цього ділка нема. Вчора він пройшов його слідами. Чергова по готелю, пізнала загорулька по фотографії і підтвердила, що 20 липня він увесь день спав у номері, а ввечері його бачили в ресторані. Комбінаціями ж його нехай займається... Обхайсівці. Загорулько тривожно спостерігав за Устимчиком. І вже не погодиться. Ви ризикуєте кар'єрою, лейтенанте. Порушив довгу паузу. Ваша взяла. Крило посміхнувся Устимчик. У міському управлінні міліції Устимчика повідомили. ранковим літаком вилетіли, і ось ось будуть у Львові Дробаха і Хаблак. Лейтенанта ця новина вдарила як обухом по голові, а виходить виникли якісь нові обставини. При нормальному розвиткові події колеги повинні були чекати на нього в Києві. До прибуття літака залишалося близько години. Устимчик вийшов на вулицю, з найближчого телефона автомата подзвонив Загорулькові. Власне, він не був зобов'язаний робити це. В їхні умови... Не входило попередження Сидора Семеновича про нові дані у розслідуванні. Але, діючи так, Федір дбав лише про себе. Липкий страх стискав серце. Раптом думав, якщо загорулька притиснуть, викаже мене. Ах, дурень, сто разів дурень, влип через вродливу дівку. Так завжди можна було б відмовитись, Мовляв, наклеп, помста працівниковій міліції, а загорулька – це кляте фото. І треба, щоб він зрозумів у них чесна гра. Зустрів товаришів біля входу до управління міліції. Щось нове запитав. І певно важливо, бо інакше сам Господь Бог не зрушив би вас з місця. «Погано йти думки про нас». А блак поклав свою велику засмаглу руку на плече Устимчика. «А може, нам просто захотілося допомогти тобі?» «Від вас дочекаєшся?» «Даремно», – втрутився Дробаха. «Ми саме для цього і приїхали». В одній з кімнат міського карного розшуку було проведено коротку нараду. Устимчик доповів про результати свого розслідування, наголосивши на повному алібі загорулька. Сказав і про підозри, Обихесівців, та мовляв, це вже друга сторона медалі. І все ж, справа тут нечиста, мовив хаблак. Витягнув з портфеля папірець, подав устинчикові. Читаю уважно. Про всяк випадок ми зробили запит до Первомайська, де народився, і свого часу мешкав за Горулькою. Маємо відповідь. Сидір Семенович Загорулька двадцять років тому загинув. Розбився на мотоциклі. Невже! у устинчика побіліли щоки. Це повідомлення справді схвилювало і злякало його. Виходить, Загорулько зовсім не той птах. Тепер його вже не випустять з поля зору, а Сидір Семенович може потягнути за собою і його. Лейтенант Машинально витер хусточкою і спітніли чоло. Кінець, кінець мріями і сподіванням, кінець усьому. Відчув, як затремтіли коліна і відлила кров від серця. Перехопившись здивований погляд хаблака, вимушено посміхнувся, обмахнувся хустинкою. Спекотно тут, сказав, я другу ніч майже не сплю. Дробаха налив склянку води, сидір, Жадібно осушив її. Бачиш, яка ситуація, мов Хаблак. Тому ми прилетіли, та він відчинив вікно, стояв на фоні голубого неба, кремезний, високий. У цей момент Хаблак видався у Стимчикові поособленням сили і чоловічої могутності. Спокійний, вольовий, енергійний. Федір завжди заздрив капітанові, а зараз ненавидів. Ненавидів за те, що хаблак не відчуває страху, який стискає його серце. За те, що прямо і сміливо дивиться йому вічі. Ненавидів і за відкриту посмішку, і за цю манеру повільно усією п'ятернею приглажувати волосся. Устимчик підвівся і почав ходити по кімнаті. І правильно зробили, що приїхали, витиснув він із себе... Право звичайно ускладнюється, та я не бачу, як до неї підступитися. Дробаха вже давно сидів у кутку, дмухаючи на кінчички пальцю. Хвилиночку, запитав витягаючи олівець, ви уточнили, коли Загорулько повернувся 20-го вранці до готелю? Близько сьомої ранку? А коли його знову побачила чергова? На початку восьмої вечора. Це вона точно пам'ятає. Каже, точно, саме в цей час до неї завітала дочка. Вона поспішала в театр і забігла на хвилинку до матері. Вистава починається о сьомій. Чергова провела дочку і, коли повернулась, побачила загорулька, який виходить з номера. Чудово. А тепер, лейтенанти... «Запросіть, будь ласка, аеропорт». Коли 20 липня з Львова на Київ відправлялись літаки, ну і, звичайно, прибували до Львова. Устимчик знизав плечима. «Для чого це вам?» «Для спортивного інтересу», – розсміявся Хаблак. «Тут і дитині ясно». «А?» – дійшло до Федора. «Не може бути». «Все може бути, дзвони». За чверть години одержали повідомлення з аеропорту. Дробаха відразу обкреслив на папері дві цифри. О 8.15 відлетів Ан-24, постукав олівцем по столу. У готелі загорулька бачили о 7:00. Був у нього час доїхати до аеропорту? Був, навіть з резервом. Повернувся назад о 18.35. Два денних рейси. Розумієте, туди й назад. На машині з аеропорту до готелю, двадцять хвилин. Виходить саме на початку восьмої вечора, міг з'явитися на очі черговій. Але ж заперечив устинчик, Загорулько зайшов у номер вранці дуже п'яний і не виходив до вечора. Такі фокуси ми бачили, та чергова не прикута до свого місця. Все це добре. Підсумував хаблак. Та є недолік. Версія залишається версією. А докази? Докази треба шукати, відповів Драбаха. На блюдечку з голубою обвідкою нам їх ніхто не піднесе. Отже, в аеропорт, підвівся хаблак. Спробуємо відшукати докази там. Знайомство із списками пасажирів не дало нічого. Дужна робота, буркотів-дробаха, гортаючи папірці. Що-що, фальшивий паспорт має. Так і не залишить нам візитну картку. Беріть, мовляв, мене йолопа голими руками. Та за професійною звичкою уважно переглядав прізвище. Хаблак розклав на столі десяток фотографій різних людей, серед яких був і загорулько. Запросили бортпровідниць, які обслуговували того дня київські рейси. Можливо, хтось із них упізнає Сидора Семеновича. Дівчата по черзі знайомились з фото, але жодна з них не могла сказати нічого певного. Виходить, тут фіаско. Остенчик зібрав і заховав фотографії. Що ж далі? Хаблак зміряв його задумливим поглядом. «Ти наче радієш з цього». Федір спалахнув, як ти маєш право так казати. «Може, я злочинець?» Хаблат не слухав його. «Почекай, почекай», – відмахнувся. А що, коли ми зробимо таку штуку? Шансів, правда, маловато. Та чим чорт не жартує?» Капітан попросив знову принести списки пасажирів. Розумієте, пояснив товаришам, літак на Івано-Франківськ відійшов зі Львова через годину після прибуття Київського. У ньому могли бути пасажири, що летіли рейсом Київ-Львів. Це ми зараз легко з'ясуємо, порівнявши списки пасажирів обох рейсів. Далі ці пасажири, якщо вони є, можливо, мешканці Івано-Франківська. Можливо, ми їх знайдемо? Івано-Франківськ – не таке вже й велике місто. Можливо, вони знають за Горулька? Якщо знають, повинні запам'ятати його серед пасажирів. Чи не забагато можливо, ми ж не фантазери, а криміналісти, поліз на рожену Стимчик. А мені подобається ця думка. Ви не правилий тенанте, – м'яко заперечив Дробаха. Та більше, що зараз усе з'ясується. Порівняємо списки, що знайдемо добре. Ні, значить ні. Три пасажири пересіли ЗАН-24, що прибув з Києва о 18 годині 35 хвилин, у Івано-Франківський літак. Петров Василенко і Гітіаров. Гітіаров – чудове, рідкісне прізвище Гітіаров. Розсміявся нараз хаблак. Люблю рідкісні прізвища. Певен, коли жили жалею Анофранківську гітіару, то лише один. А Петрових Василенків, як оселедці у боці. Коли б моя воля дав би кожній людині звучне і рідкісне прізвище, то Петро, Петренко, Василенко, спробуй знайти потрібного тобі Петренка. Тьфу! І все шукати доведеться. Перервав цей монолог дробаха. Літак через півгодини, і мене вже повідомили, що місця є, Івано-Франківськ гарне зелене місто. І вулиця, на якій мешкав Гітіаро, чиста обсажена каштанами, великий дев'ятиповерховий будинок, третій поверх, на міцних дубових дверях мідна табличка, Доцент Гітіару і С. Класнув замок. На порозі стояла дівчина років 12. Іван Семенович вдома. Тату, тебе. покликала дівчина, і привітно запросила. Заходьте, прошу вас. Доцент медичного інституту Іван Семенович Гітіаров, старий, але вже майже облесілий чоловік, вийшов до вітальні. Дізнавшись, з ким має справу, запросив гостей сісти. Чим можу? Запитав, почав Дробаха. 20 липня, коли ми не помиляємось, ви летіли з Києва в Івано-Франківськ, через Львів. Був такий факт у моїй біографії. Можливо, ви допоможете нам в одній делікатній справі. Доведеться розшукувати людину, котра за деякими даними летіла разом з вами з Києва. «Сергію Антоновичу, покажіть, будь ласка, фотографії». Гітіаров з цікавістю потягнувся до знімків. Перебрав, уважно оглядаючись у кожне обличчя. «Ні, не пізнаю нікого». «А з торговельними працівниками міста ви знайомі?» запитав Дробаха. «А як же, ось у нашому будинку, магазин, продавців знаю, директора». Ми, Івана Семеновичу, не про них, з керівних, так би мовити, кадрів. На жаль, ні. Шкода. А в літаку, можливо, був один з них. Гітяров розвів руками. Раптом наморщив чоло, наче щось пригадуючи. Стривайте, стривайте. Ви в Петрова були? якого Петрова? Івана Омеляновича, мого колеги по інституту, він же всіх у місті знає. Чекайте, із з кимось вітався в літаку? А зараз ми це з'ясуємо. І Гітіаров закрутив телефонний диск. Іване, пам'ятаєш, коли ми поверталися з Києва, ти вітався в літаку з якимсь чолов'ягою? Припасадься, Жуляна, пригадуєш, хто це був? «Директор нашої бази?» «Кажеш, Загорулько, це точно?» «І меблі через нього діставав?» «Дякую!» «Адреса Петрова?» «Запитав Дробаха». «Жигулі різко загальмували біля будинку». Смеркалися. Сидір Семенович зайшов до передпокої, дістав валізу, кинув у неї новий костюм, білизну. «Знову від'їжджаєте?» Поцікавилася Люба. «Може, щось потрібно, та скажіть, я в кіно збираюся». «Іди, нічого не треба, мене довго не буде. У письмовому столі візьмеш гроші. Ігор повернеться з Євпаторії, відправиш до своєї матері на село». «Це». Радіславши дівчину, взяв лопату і пішов до сарая. Розкидав купу різного мотлуху в кутку, Копнув кілька разів, витягнув металеву скриньку. Вийшов із висарає і, що навколо нікого нема, переніс скриньку до будинку. У передпокої відкинув залізну кришку, помилувався райдужним блиском діамантів, помацав золоті кружальця монет, замкнув, двічі повернувши ключ, заховав скриньку на дно валізи. Зняв з вішалки нове пальто, Просвізнув до машини. Валізо поклав поруч себе на переднє сидіння. «Тепер шукайте мене!» Посміхнувшись, вивів Жигулі на вулицю. Нараз згадав про коробочку в шафі. Коли яся. Все ж останні події вплинули на нього. І, «Цього я нікому не подарую. Ще є час». Повернувся додому, не світячи, пройшов до спальні. Навпомацьки витягнув коробочку з грішми, насунув капелюха на лоб, прислухався. Хтось їде? Справді, якась машина завертала в провулок, фарови світили будинок навпроти. Хто ж це? Сюди та ще так пізно. Майже ніхто не їздить. Може, ступак? Машина зупинилася за кілька десятків метрів. Чорні тіні рушили до хвіртки. Загорулько кинувся до передпокою, клацнув замком і через веранду спустився на подвір'я. Секунду постояв, виглядаючи з-за дерева. Так і є, хтось пройшов садом. І там відрізано шлях, вже грюкають у двері. Обережно тулячись до стіни, заліз по драбині на курник, перекинув важніле тіло через паркан до сусідньої садиби. Тепер перебігти двір, а далі сад, ще паркан. Біг, поки хтось не збив його сильним ударом. Покатився в канаву, боляче вдарившись, і ледве не втратив свідомість від жаху. Коли загорулька вивели після першого допиту, Хаблак дав волю своїм почуттям. Який фрукт! Просто нахаба! Отак дорити всіх не двадцять років! Але ж певно весь час жив у страсі Божому, що ж далі? зітхнув у Стимчик. Проведемо попереднє слідство й додому, пояснив Драбаха. Заходьте, будь ласка, запросив лейтенанта, що зазирнув у двері. Капітана Хаблака просить начальник управління, повідомив той. Гляньте на капітане, високий молодий полковник підсунув Хаблакові дві фотографії. Як це вам подобається? Знімки були погані. Проте хаблак одразу впізнав у стимчика в ліжку поруч з якоюсь напівуголеною дівчиною. Не подобається, просто відповів хаблак. Мені чомусь завжди здавалося, що він дуже легко ставиться до цього. Втім, я ж не знаю, хто це з ним, і чому це фото у вас? Тому той неколика, знівом зроблено з плівки, знайденої в машині Загорулька, а ця? Це... Тіцну пальцем у фото. Львівська коханка злочинця, та про яку ми вам казали, віта не може бути. Я сам спочатку не повірив та факт. Ну, й падлюка, невже міг? Виходить міх. Я вже подзвонив у Київ полковнику Каштанову. Він вилітає першим літаком, наказав відсторонити лейтенанту Устинчика від роботи і нікуди не випускати до його прибуття. Зрозуміло? Якщо зрозуміло, виконуйте наказ. У деталях розберемося, коли прибуде Каштанов. Хаблак вийшов з кабінету і, побачивши в приймальні графин, вишили повну склянку води. Постояв кілька секунд, оговтуючись. Як глянути в очі людині, який звик довіряти в усьому, і котра зрадила. Думав він просто легковажний. Виявилась підла дрібна натура. Хаблак повільно йшов коридором. У кабінеті зупинився біля дверей. Устимчик подивився на нього злякано. Не чуючи свого голосу, чужими казенними словами хаблак мовив лейтенант Устимчик. За наказом полковника Каштанова ви відстороняєтесь від роботи. Полковник наказав також затримати вас до його прибуття. Дробаха поворушився в кріслі, влаштовуючись зручніше. Загорулько сидів, погляд погляду підлогу. Збоку столу хаблак. Вже з півгодини триває допит, а єдине, в чому зізнався Загорулько – Гроші та коштовності належать йому. Після війни, твердить, мешкав у Чернівцях, знав, що справжній загорулько перебував там півроку в будинку колишнього місцевого підприємця, там і знайшов коштовності. Отже, далі драбаха, ваша дружина почала догадуватись про темні справи, якими ви займалися, і знали, що не подарує вам нічого. Отже, становище у вас було загрозливе, і ви вирішили діяти. Знаючи, що дружина 20 липня приїздить Сімферопольським поїздом до Києва, напередодні виїхали у Львів, ніби у Того ж вечора влаштували в ресторані «Бенкет», ночували в «Коханки», а ранком, удаючи себе п'яного, Повернулись до готелю. Розмовляли з Черговою, навіть лізли до неї цілуватися, домагаючи, щоб вона обов'язково запам'ятала вас, тобто хотіли забезпечити собі алібі. Зайшли в номер. Коли Чергова відійшла, непомітно вислизнули з готелю. Сіли на літак і зустріли дружину на вокзалі в Києві. Правда, спочатку вона була з учителем Загуменним. Ви дочекалися, поки той сів у тролейбус, потім підійшли до жінки. Поїхали з нею оглядати місто. На Дніпрових схилах задушили дружину, імітували згалтування, знищили всі документи. Відправили від її імені телеграму до Івано-Франківська і, і на сьому вечора повернулися у Львів. У готелі поставили в коридорі, дочекали слушного моменту, щоб потрапити в номер. А через кілька хвилин вийшли, вдаючи, що тільки-но прокинулись. Увечері знову в ресторан, а наступного ранку взяли таксі і поїхали на вокзал, ніби зустрічати дружину. Все логічно, послідовне, головне сюди є свідки у Івано-Франківську. Ви одержали телеграму, а згодом подзвонили в Черкаси. Знову все вірогідно і логічно. Самі заявили в міліцію, потім скаржились. Все обдумано, зважено, вивірано. Проте в одному місці ви схибили. Телеграма. Завдяки їй ми і вийшли на вас. «Це це дурниці!» – відрізав Загорулька. «Фантазії! Я на вашому місці не вигадував би більше. Нікуди я не літав. Ви цього не доведете. Гадаєте?» – дробаха з-під зіркнув на Загорулька. «Ну-ну, а -ну. є люди, які бачили вас у літаку. Пам'ятаєте, ви ще віталися в жулянах з одним знайомим? «Провокація!» Непокійно відрізав Загорулько, але хаблак помітив, як сіпнулася в нього нижня губа. «Не кидайте словами, Сидора Семеновичу, може влаштувати ставку віч на віч». «Знаю я вас, все організуєте», – Загорулько втратив витримку. «Ви мені чужих гріхів не пришивайте, нічого у вас не вийде». «А скажіть, Загорулько». Обірвав його Дробаха. Давно ви стали Загорульком? Хартуєте? Для чого ж? Ось довідка про загибель Сидора Семеновича Загорулька. Паспорт у вас, правда, новий, а ось у військовому квитку фотографію переклеєно. Маємо акт експертизи. Може назвати ваше справжнє прізвище? Ми знайшли його по відбитках ваших пальців. «Іван Васильович Коцюба! Ви відбували покарання, потім повернулись до бабки в Первомайськ. Там познайомились із сусідом Сидором Семеновичем Загорульком. Ось і фото справжнього Загорулька. Ви мені ще портрет папи Римського підсунете. Досить! Очі в дробахи стали колючими. Досить розігрувати комедію. А втім нам ваші зізнання і не потрібні». Вас повністю викрили свідки і документи. Ваш батько – Василь Свиридович Коцюба, директор одного з одеських гастрономів. Був засуджений. Не треба. Підняв руки, буцім захищаючись, Сидір Семенович. Я... Зізнаюсь. Обличчя в нього взялося з моршками. Це сталося одразу... За кілька секунд він постарів на багато років. Хаблак подумав, невже так спотворює людину жах? Смертельний жах, від якого стискається серце і паморчиться голова? Чомусь йому видалося, що Сидір Семенович зараз закричить чи застогне, але той лише ковтнув повітря. Хаблак узяв графин з водою, але коцюба заперечливо махав рукою і потягнувся до пачки сигарет на столі. Дробаха присунув до себе чистий аркуш паперу. — Почнемо, — гостро зіркнув на злочинці. — Отже, ви зізнаєтесь, кінець книги.